Аудиокниги на български език, генерирани за вас с висококачествен глас от Google Text към реч. За сайта книги.ми Джордж С. Клейсън. Най-богатия човек във Вавилон. 10 притчи за парите. Анотация. Не можеш да забогатеш, ако не познаваш правилата. Вероятно подобна мисъл е водела Джордж С. Клейсън докато е работил върху най-богатия човек във Вавилон. Вавилонските притчи излизат в САЩ през 1926 и вече почти цял век историите за лихвари, търговци, бедняци и богаташи помагат на читателите да разберат принципите за натрупване, контролиране и умножаване на парите. Те са пътеводител в финансовия свят за онези, които се чувстват несигурни в него, но могат да бъдат полезни и на опитните съвременни инвеститори. Защото принципите, които движат парите, са винаги едни и същи. За пръв път прочетох «Най-богатия човек във Вавилон» преди много години. Нейната философия ми помогна тогава, помага ми и сега. Мисля, че тази книга трябва да бъде прочетена от всеки, който има амбиция да постигне нещо в живота. Ван Алън Брадли, Чикаго Дейли News, искам да съм състоятелен човек. Да притежавам земи и стадо, хубави одежди и кесията ми да е пълна с монети. За да постигна всичко това съм готов да вложа цялата си сила, цялата си сръчност, целия си ум, но взъмяна искам трудът ми да е достойно възнаграден. Пак те питам, какво става за нас? Защо не получаваме полагащия ни седял от всички удоволствия и хубави вещи, с които разполагат онези, които имат достатъчно злато, плащаш на всички, освен на себе си? Нещастнико, ти работиш за другите. Все едно си роб и се бъхтиш за храната и дрехите, дето ти ги дава господарят. Ако запазваш за себе си една десета от парите, които припечелваш, колко ще си спестил след 10 години? Биваме да смятам, и веднага отговорих, колкото печеля за една година, вярно е, но не съвсем прекъсна ме той, запомни, че всяка спестена жълтица е като роб, който работи за теб. Всяка медна монета, спечелена от тази жълтица... Е нейно дете, което също може да ти служи. Ако искаш да забогатееш, спестеното и неговите деца също трябва да ти носят печалба. Бъдещето се простира пред теб като път, губеш се в далечината. Напред са планове, които искаш да осъществим. Желания, които искаш да задоволиш. За да постигнеш и едното, и другото, трябва да владееш изкуството да печелиш пари. Прилагай на практика финансовите принципи, изложени в следващите страници. Нека те да те предпазят от незгодите на безпаритието и да ти осигурят онзи по пълноценен и щастлив живот, който става възможен, благодарение на пълната кесия. Също като закона за земното притегляне, тези принципи са универсални и неизменни. Дано и за теб, като за на други, се окажат ключ към пълна кесия, по солидни банкови сметки и финансов успех. Предговор. Преуспяването на нашата нация зависи от финансовото преуспяване на всички ни. Настоящата книга е посветена на успехите на всеки от нас. Успехът се изразява в постижения резултат на нашите усилия и на способностите ни. Залог за него е добрата подготовка. Невъзможно е постъпките ни да са помадри от мислите, които са ги продиктували. Невъзможно е мислите ни да са помадри от разума, в който са възникнали. Книгата Слекове против празна Кесия справо е наречена Справочник за постигане на финансова стабилност. Каквато всъщност е и целта и, да вдъхне на всички, стремящи се към финансов успех, проницателност, която ще им помогне да спечелят пари, да ги запазят и да направят така, че излишните средства да им помогнат да печелят още пари. След малко ще се пренесем във Вавилон люката, в която са закърмени основните принципи на финансите, принципи, които сега се признават и прилагат по целия свят. На онези, които за пръв път ще разгърнат настоящата книга. Авторът от сърце пожелава на страниците и да открият същото вдъхновение за увеличаване на банковите сметки, за по-голям економически успех и за разрешаване на сложни лични финансови проблеми, за което съобщават вълдушевени читатели от целия свят. Авторът използва възможността да изрази благодарността си на хората на ръководни длъжности, които така щедро разпространяваха книгата сред своите приятели, родственици, подчинени и колеги. Няма нищо поценно от подкрепата на практични хора, които оценяват принципите, описани в нея, защото самите те са постигнали големи успехи чрез прилагането им. Вавилон се е превърнал в най-богатия град в древния свят, защото жителите му са били най-богатите за времето си. Те са знаели цената на парите, спазвали са солидни економически принципи за печелене на пари, за запазване на придобитото и за умението да се направи така, че парите да донесат още пари. Осигурили са си онова, за което всички мечтаем, доходи за в бъдеще. Д. Сък, парите са средството, чрез което се измерват успехите ни в този свят. Парите дават възможност да се радваме на най-хубавото, предлагано от света. Парите стигат на онези, които разбират елементарните закони, управляващи придобиването им. Днес парите се подчиняват на същите закони, които са ги управлявали преди шест хилядолетия когато по улиците на Вавилон се движели тълпи от състоятелни хора. Глава първи – човекът, който пожелал да е богат. Майсторът на колесници Банзир бил изпаднал в отчаяние. Седял на ниската стена, ограждаща имота му, и печелно се взирал в скромната си къща и в работилницата си под навеса, където стояла недовършена колесница. Жена му често заставала на прага на отворената врата. Поглеждала го крадешком, което му напомняло, че храната им е на привършване и, че е крайно време да се хване за работа да чука, да сече, да полира и да боядисва, да опъне щавената кожа върху колелата, за да завърши колесницата и да си получи парите от богаташа, който му я поръчал. Въпреки това здравият и мускулест човек не помръдвал от мястото си. Не се отличавал с много остър ум, затова от няколко минути си блъскал главата над проблем, чието решение му обягвало. Жаркото слънце, характерно за долината на Ефрат, безмилостно напичало. Почелото на Банзир избивало пот и се стичала на струйки по косматите му гърди. Зад къщата му се издигала високата стена, за обикаляща двореца на Цая. В близост изрисованата кула на храма на Бел пронизвала небето. В сравнение с това великолепие думът му и още много други къщи изглеждали занемарени. Такъв бил вавилон с от блясък и нищета от невероятно богатство и неописуема бедност, хаотично разположени в града, опасан от високите стени. Ако бансир си направил труда да се обърне, щял да види как громолящите колесници на богаташите си проправят път по улицата, избутвайки в страни и търговците, оботи в сандали и босоногите просеци. Дори богатите обаче, били принудени да отбият страни, за да дадат път на дългите процесии от роби-носачи на вода, изпълняващи заповед на царя, всеки носел тежък мях, пълен с вода за поливане на висящите градини. Банзир бил прекалено огрижен заради материалното си затруднение и не обръщал внимание на шумотевицата на града, кипящ от живот. Неочаквано чул звуците на Лира, които го изтръгнали от размислите. Обърнал се и видял благото, усмихнато лице на най-добрия си приятел-музиканта Коби, който го поздравил многословно, да дано боговете изсипят върху те прогана на изобилието, верни ми друже. Макар че, като те гледам, май вече са били толкова щедри, че не ти се налага да работиш. Сърцето ми ликува заради късмета ти. Нещо повече дори бих го споделил с ще бъдеш ли тъй добър да бръкнеш в кесията си, която сигурно е пълна, иначе ти щеше да се трудиш в работилницата си, да извадиш само две жълтици и да ми ги заемеш, докато свършите с вечерното празненство на големците. Ще ти ги върна, преди да ти потребват, ако има две жълтици кисело отвърнал банзир, нямаше да ги заема никому, дори на теб, дето си ми приятел, защото щяха да са цялото ми богатство. Никой не заема цялото си богатство дори на най-близките си. Какво говориш, изненадано възкликнал Коби, нямаш нищо в кесията, а си се разположил като статуя на този зид. Защо не довършиш колесницата? Как иначе ще задоволиш изискания си вкус? Не узнаваем си, приятелю мой, къде е безкрайната ти енергия? Нещо тревожи ли те, да не би боговете да са ти изпратили беди, да, ме боговете ме наказват ким на обанзир? Първо ми се присъни нещо безсмислено, в съня си бях богаташ. На пояса ми висеше красива кесия, на от монети, медни, които безгрижно подхвърлях на просяците, сребърници, които изхърчи за премени на жена ми и за себе си, и жълтици, които ми вдъхваха увереност за бъдещето и не се страхувах да пръскам на воля сребърниците. Бях доволен, все едно се намирах на седмото небе. Ако можеше да ме видиш, нямаше да познаеш от си приятел. И жена ми нямаше да познаеш, тъй гладко беше лицето й, сияещо от щастие. Братките й се бяха заличили, отново беше усмихнатата невеста от първите години на брата ни. Да, хубав сън ще да е бил, съгласи се Коби, едно обаче не пролумявам. Ушти е било приятно и хубаво, път сега си се начумерил и стърчиш на зида. Защо, защо ли? Защото като се събудих и се сетив, че кесията ми е празна, ми докривя, обземе негодование. Искаш ли да го обсъдим? Понеже ние стък се возим в една лодка, както казват моряците. В юношеството си заедно ходехме при свещениците, за да ни научат на мъдрост. Като по-одраснахме, споделяхме младежките лодории. Вече сме зрели мъже и пак си оставаме първи приятели. Бяхме верни поданици на нашия владетел. Доволни бяхме, че можем да се трудим здраво и на воля да харчим припечеленото. Том никак не беше малко, обаче друго ме гриза отвътре, че за да познаеш радостта от богатството, трябва да го сънуваш. Да му се не види. Нима приличаме на глупавите овце. Живеем в най-богатия град на света. Пътешествениците разправят, че няма втори като него. Заобиколени сме от разкош и изобилие, обаче нямаме пукната пара. След като цял живот си се претръпвал от работа, верни ми, приятелю, кесията ти е празна и ме питаш дали ще ти заема две жълтици, след празненството на големците. Какво ти отговарям аз? Казвам ли, ето ти моята кесия, на драго сърце ще разделя с теб каквото има вътре. Нищо подобно, признавам ти, че и моята е празна. Какво става с нас? Защо не можем да спечелим повече сребро и злато, отколкото харчим за храна и за дрехи? Банзир въздъхнал, после продължил, ами синовете ни, не вървят ли и те по нашите стъпки? И те ли като нас са обречени да живеят със семействата си сред толкова несметни богатства, а да засищат глада си овесена каша и с кисело козе мляко? С се знаем от дълги години, но за пръв път те чувам да говориш така, банзиро задъчил се Коби, за пръв път от толкова години ми идва такива мисли. От ранни зори до мрак се бъхтих, за да направя най-хубавите колесници, излезли от човеща ръка, като най-наивно се надявах един ден боговете да оценят земните ми дела и да ме възнаградят с голямо богатство. Само, че те не го сториха, а сега си давам сметка, че напразно съм се надявал.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 Защо не получаваме полагащия ни седя от всички удоволствия и хубави вещи, с които разполагат онези, които имат достатъчно злато. Ех, ще ми се да знаех отговора, въздъхнал коги, и аз като теб съм неудовлетворен. Вярно, че като свиря на лирата си, припечалвам поне щичко, но то бързо се изпарява като дим. Често си блъскам главата и кроя какви ли не планове, та семейството ми да не гладова. А пък да знаеш как мечта я за голяма лира, на която да изсвия мелодиите, идващи от сърцето ми. Ако я имах, щях да сътворя музика, каквото дори царят не е чувал, да заслужил си да притежаваш такъв инструмент. Никой във Вавилон не би могъл да го накара да свири толкова мелодично, че да изпълни с радост не само царя, а и самите богове. Само че как ще си я купиш, след като и двамата сте сме бедни като царските роби. Чуй как дрънчи звънецът. Те идват. Банзир посочил дългата върволица потни, голи до кръста носачи на вода, които тромаво пристъпвали по тясната улица, тръгваща от реката. Вървели в редици по петима, всеки бил приведен под тежеста на голям мяв, пълен с вода. Колко снажен е водачът им, възкликнал Коби и посочил човека с звънеца, който не носел товар. Очевидно е бил големец в родината си. Да, много достойни мъже има сред робите, кимнал Банзир, достойни като нас. Русокоси великани от север, засмени кожи от юг, мисички и мургави хора от близките страни. Крачат заедно от реката до градините и обратно ден след ден, година след година. В живота им няма нито миг щастие, което да очакват с нетърпение. Спят на твърди сломеници, хранят се с безвкусна увесена каша. Дожеля ми за горките хора, Коби, и на мен ми е жал. Знаеш ли, той... Дето току-що каза, ме наведе на една мисъл. Осъзнах колко малка е разликата между нас и тях, макар ние да се наричаме свободни хора. Право казваш, приятелю, колкото и да не ми допадат думите ти. Бива ли до края на дните си да живеем като роби? Работа, работа, само работа. Бъхтим се като тези несредни люде и все сме на ръба на мизерията. Дойде ми нещо на ум промърмурил, Коби. Няма ли начин да разберем как другите се сдобиват с злато и да правим като тях? Банзир се позамислил, после отвърнал, подозирам, че има някаква тайна, дето е известна само на Шепа Люде. Днес, например, продължил Коби видях стария ни приятел аркът. Мина покрай мен с позлатената си колесница. В интерес на истината не ме погледна от високо, както биха сторили мнозина равни и с мен, смирения бедняк. Напротив, помаха ми. Там да видят, че поздравява и приятелски се усмихва на музиканта Коби. Говори се, че той е най богатия човек във Вавилон замислено промърморил Банзир. Да При това толкова богат, че самият цар се съветвал с него по въпросите, засягащи хазната, Заки Мал Коби. Банзир нетърпеливо го прекъснал, толкова е богат, че ако го срещна късно нощем, може да се изкуше да му отнема дебелата кесия, не говори глупости с кастри приятелят му, богатството на човека не е в кесията му. Знаеш ли какво ще стане с дебелата кесия, ако в нея непрекъснато не се пускат жълтици? На бърза ръка ще се изпразни. Аркът има постоянни доходи и може да си харчи жълтиците на воля, без да му е кесията, доходи. Да, това е разковничето, възкликнал Банзир. Ще ми се да имам приходи, които непрекъснато да ми пълнят кесията, независимо дали седя тук, на зида, или пътешествам из далечни страни. Аркът сигурно знае тайната. Как смяташ, дали ще я довери на човек като мен, дето мозъкът му работи по-мудно? Според мен той вече я е доверил на сина си Номазир, който замина за Ниневия. В странно приемницата чух да разправят, че без никаква помощ от баща си станал един от най-богатите люде в онзи град, Коби, да си жив и здрав. Наведеме на интересна мисъл, възкликнал Банзия и в погледа му заистрила надежда. Нищо не ми струва да поискам мъдър съвет от добър приятел като аркът. Няма значение, че кесиите ни са празни като миналогодишното гнездо на Сокола. Това само да ни е грижата. Догушен ни дойде да ходим голи и боси сред този разкош. Искаме да забогатеем, да идем при аркът и да го попитаме как и ние да си осигурим стабилни приходи. Май си получил прозрение, банзир. Покрай теб ми дойде една мисъл. Промир, защо до сега богатството не ни е споходило? Знаеш ли отговора, защото не сме го търсили? Ти се претрепваше от работа, за да майсториш най-хубавите колесници във Вавилон. Това ти беше целта в живота и ти я постигна. Аз пък мечтах да стана умел музикант и да свиря умено на моята лира. И успях. Право казваш, успяхме да постигнем целите си. Боговете ни позволиха да си вършим работата. А сега най-сетне виждаме светлина, ярка като блясъка на изгряващото слънце. Тя ни е да научим повече, за да постигнем повече. Като натрупаме нови познания, ще открием почтени начини за осъществяване на нашите желания, да отидем при аркът още днес, нетърпеливо го прекъсна Банзир, да повикаме и наши приятели от детинство, дето като нас търпят днес годи, та и те да се получат от мъдростта му. Открай време държиш на приятелите си, Банзир, за това ги имаш в изобилие, да бъде твоето, ще отидем още днес и ще заведем и другите. Глава 2. най богатият човек в Вавилон. Някога в Вавилон живеел богаташ на име Аркът. Над лъжи Нашир се носела славата на несметното му богатство. Прочуд бил и със своята щедрост, отделял много пари за дарения. Щедър бил към семейството си и към себе си, но въпреки това печелел повече, отколкото харчел, и всяка година богатството му се увеличавало. Веднъж негови приятели от детинство отишли при него. Един от тях му казал. Ти, аркът, си по-голям късметлия от нас. Стана най-богатия човек във Вавилон, докато ние се бъхтехме, за да се прехраним. Можеш да носиш най-скъпите одежди и да заповядаш да ти сервират на изисканите блюда, докато ние сме доволни, ако осигурим на семействата си прилични дрехи и достатъчно храна да заситят глада си. Друг продължил, а на времето бяхме равни. Обучаваше ни един и същи учител. Участвахме в едни и същи игри. И ти не ни превъзхождаше нито в учението, нито в игрите. И през изминалите години не си бил попочтен гражданин от нас. Трети се намесил, нито пък, доколкото ни е известно, си работил по-осърдно или по-всеотдайно от нас. Тогава защо капризната събба ти е отредила да получаваш най-хубавото от живота, а е обърнала гръб на нас, които заслужаваме същото. Аркът ви е слушал внимателно и чак тогава отговорил. Ако през времето, изминало от детството ни, сте водили мизерно съществуване, то или не сте научили законите за натрупване на богатство, или не ги спазвате. Капризната съдба е кръвожът на богиня, която не далява никого с вечно щастие. Напротив съсипва почти всеки, придобил имането си незаслужено, без да се труди. А хората, дето харчат неразумно, наказва да го загубят и да бъдат обсебени от ненаситния си апетит и от желания, които не могат да задоволят. От друга страна, хора, към които е била благосклонна, стават скъперници, от богатството си и се страхуват да харчат, защото знаят, че са неспособни да си го възвърнат. Страхуват се и да не ги ограбят и се обличат на безсмислен живот, изпълнен с постоянни страдания. Може би има хора, които ще се възползват от златото, което не са придобили с труд, и това няма да помрачи щастието им, обаче сигурно са алцина и не познавам нито един, само съм чувал да се говори за подобни люде. Спомнете си за онези, които неочаквано са наследили богатство, и ще се убедите, че е точно така. Приятелите на аркът признали, че той има право, и го помолили да им разкаже по какъв начин е забогател. Той отново подхванал, още на младини се огледах и си набелезах всички прекрасни неща, които ни даряват щастие и с удовлетворение. И си дадох сметка, че богатството е средство за постигане на още по-голямо щастие и удовлетворение. Богатството е сила, благодарение на него се постига почти всичко. Можеш да обзаведеш къщата си с най-скъпите мебели, да плаваш из далечни морета, да се храниш с деликата си от екзотични страни. Да си купиш най-скъпите украшения от злато, украсени със скъпоценни камъни. Можеш дори да построиш прекрасни храмове в прослава на боговете. Можеш да постигнеш всичко това и още много цели, които ще ти донесат радост за сетивата и удоволствие за душата. След като проумях тази истина, се зарекох да извоювам своя дял от земните блага. Зарекох се да не съм от унези, които гледат отстрани как другите се радват на живота. Да не нося най евтините дрехи, дори да изглеждат прилични. Да не се задоволявам с жребия на бедняка, а да положа усилия да присъствам на пиршеството от прекрасни неща. Както ви е известно, баща ми е древен търговец и има много братя и сестри. Следователно не можех да се надявам на наследство, не съм ми, както простодушно казахте ОДВ, надарен с забележителни способности или с голяма проницателност. Ето защо стигнах до заключението. Ако искам да осъществи желанията си, ще ми трябват време и познания. Хората разполагат с много време. И вие, като мнозина наши събратя, сте позволили да ви се изплъзне ценно време, през което сте могли да забогатеете. А сега се оплаквате, че имате самодобри семейства, с които с основание се гордеете. Ами образованието! Забравихте ли как нашият учител ни обясняваше, че придобиването на познания може да се осъществи или чрез обучение? или като сами откриваме непознатите факти. Ето защо си наумих да науча как да забогатея и да работя усърдно за постигането на тази цел. Не мислите ли, че е разумно да се радваме на топлото слънце, след като рано или късно ще поемем, от от тъга, към тъмата на отвъдното. Намерих си работа като писър в градския архив и всеки ден часове наред залягах над глинените плочки. Трудех се усърдно седмица след седмица, месец след месец, но си оставах сирумах. Всичките ми пари отиваха за храна, дрехи, дарове на боговете и за други дреболии, които вече съм забравил. Обаче решимостта не ме напускаше. Един ден в архива дойде ли хвърят Алгамиш и поръча препис на деветия закон, после ми каза, искам го след два дни и, ако спазиш срока, ще ти дам две медни монети. Хванах се за работа веднага, обаче текстът беше дълъг и когато Алгамиш дойде на третия ден, още не бях готов. Той много се ядоса и като нищо щеше да заповяда да ме бичуват, ако бях негов роб. Знаех обаче, че градоначалникът няма да му позволи пръст да ме пипне, затова това безстрашно му казах, Алгамиш, ти си много богат. Сподели с мен как да се замогна, а пък аз обещавам да работя цяла нощ и при изгрев слънце да ти предам поръчката. Лихвърят се усмихна, доста си дързък, младежо, но приемам предложението. Цяла нощ дълбав символи върху глинените плочки, макар че гърбът ми се схвана и главата така ме заболял дима на лоената свещ, че накрая едва виждах. Важното е, че когато при изгрев слънце лихвърят се върна, плочките му бяха готови и аз го попитах, сега ще ми издадеш ли тайната си, ти изпълни обещанието си, синко благо ми каза той, и аз съм готов да изпълня своето. Ще споделя с теб понова, което те интересува, защото вече остарявам, а на стари години езикът се развързва полесно. Когато младеж поиска съвет от възрастен човек, получава мъдростта, натрупана през годините. Само дето, често младежът си мисли, че възрастният човек познава единствено мъдростта на миналото, а за младите тя е безполезна. Помни обаче, че същото слънце, което днес си е на небето, е грело и когато се е родил баща ти, и ще продължи да изгрява и да залязва дори, и след като последният му премине в мрака на отвъдното. Мислите на младия човек продължи той са като блескавите комети, често озаряващи небето, но мъдростта на стареца прилича на неподвижните звезди, по които се ориентират мореплавателите. Гледай да запомниш думите ми, иначе няма да схванеш полуката и нощният ти труд ще отиде на вятъра. Погледна ме и с бухлатите си вежди и понижи глас. Открив пътя към забогатяването, когато реших, че е редно да запазвам за себе си част от припечеленото. И ти ще го откриеш, в мен пронизващия си поглед и млъкна. Само това ли, озадачих все, да. Повярвай, беше достатъчно, та овчерият да се превърне в лихвар, ама. Нали всичко, което печеля, си е за мен, попитах. Грешиш, младежо, не плащаш ли на шивача и на човека, от когото си купуваш сандалите? Не даваш ли пари за храната си? Можеш ли да живееш във Вавилон без да харчиш? Какво ти е останало от припечеленото през миналия месец? Или през миналата година? Сега разбрали какъв глупак си? Плащаш на всички, освен на себе си. Нещастнико, ти работиш за другите. Все едно си роб и се бъртиш за храната и дрехите, дето ти ги дава господарят.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 Ако искаш да забогатееш, спестеното и неговите деца също трябва да ти носят печалба. Всичко това ще ти помогне да постигнеш елеяното изобилие. Сигурно си мислиш, че съм те измамил че думите ми не са достатъчна отплата за безсънната ти нощ, но, ако имаш достатъчно ум в главата, ще разбереш, че всъщност те възнаграждавам хилядократно. Запомни, винаги садели за себе си поне една десета от спечеленото, колкото и малка да е заплатата ти. Разбира се, нищо не ти пречи да заделяш повече, стига да можеш да си го позволиш. Първо плащай на себе си. Не купувай дрехи и сандали, които не можеш да платиш от парите, които ти остават, след като си отделил достатъчно за храна, благотворителност и дарове за боговете, чрез които да изкупиш греховете си. Богатството е като дървото израства от семенце. Първата спестена медна монета е семенцето, от което ще израсне твоето дърво на богатството. Ако го засадиш по-скоро, по-скоро ще израсне и дървото. Ако редовно наторяваш и поливаш това дърво чрез редовни спестявания, скоро ще имаш възможност доволно да се изтягаш под сянката му. Алгамиш не каза и дума повече. Взе си плочките и си тръгна. Дълго размишлява върху това, което чух от него, и преценив, че той има право. Решив да приложа на практика съветите му. От всяка заплата отделях по една от всеки 10 медни монети и я скривах на тайно място. Може би няма да ми повярвате, но парите ми стигаха като преди, когато не спестявах. Само, че когато натрупаната сума нарасна, все по-често се изкушавах да я похарча за приказните стоки, които търговците докарваха с камили и с кораби от далечните земи на финикийците. Обаче винаги се въздържах. След 12 месеца Алгамиш отново дойде при мен и попита, синко, през цялата година оставяше ли за себе си най-малко една десета от спечеленото, да, учителю отговорих гордо. Той широко се усмихна. браво на теб, и какво стори с спестеното, дадох го на Тухлоря Азмур, който ми каза, че ще предприеме дълго пътуване по море и от град Тир ще купи най-редките скъпоценни камъни. Като се върне, ще ги продадем на много по висока цена и ще си поделим печалбата. Глупак, изръмжа той. Вярно е, че всеки глупец трябва да се учи, но откъде ти хрумна да се довериш на един хуар и да повярваш в познанията му за скъпоценните камъни? Ще отидеш ли при Хлебаря, за да научиш от него подробности за звездите? Не, да му се не види. Ако имаш поне малко ум в главата, ще отидеш при астролога. Загубил си спестяванията си, младежо, и стръгнал си корените на своето дърво на богатството. Но стореното, сторено, засади друго, опитай отново, и ако отново ти потребва мнение относно скъпоценните камъни, отиди при човека, който търгува с тях. Ако искаш да научиш повече за овцете, потърси съвет от овчеля. Съветът е единственото, което се дава безплатно, но гледай да приемаш само онези съвети, които си заслужават. Понзи, който се съветва относно своите спестявания с неопитен човек, ще загуби спестеното заради грешката си, и той си тръгна. Думите му се оказаха пророчески, защото онези мошеници, финикийците, пробутали на азмор стъкълца, които приличали на скъпоценни камъни. Обаче аз послушах съвета на Алгамиш и отново започнах да спестявам всяка десета медна монета не ми тежеше, защото вече ми беше станало навик. След 12 месеца лихварят отново дойде в помещението на писарите и ме попита, какъв напредък имаш от последния път. Когато се видяхме, плащах на себе си редовно отвърнах, а спестяванията си дадох на майстора на Штикове Агер, за да си купи бронз. И сега той на всеки 4 месеца ми плаща дължимите вноски. Чудесно! А какво правиш с тези пари? Остроивам си огощение с мед, хубаво вино и пита с ароматни подправки. Купих си и алена туника. Някой ден ще си купя и магаренце, за да го яздя. Алгамиш се засня, на практика изяждаш децата на своите спестявания. Как тогава да работят за теб? И как да се здобият с деца, които също да ти служат? Първо се сдоби с армия от жълти и цироби, после се наслаждава и на богати огощения, без да те гризе съвестта. И той си тръгна, без да каже нито дума повече. Видях го отново чак след две години лицето му беше прорязано от дълбоки бръчки, очите му почти не се виждаха потовисналите клепачи, защото той вече беше на преклонна възраст. Аркът, натрупали богатството, за което мечтаеше, попита ме, още не отговорих, но вече притежавам известна сума, която ми носи печалба, а спечеленото от тази печалба е още повече. Още ли се съветваш с тухлари? Да, те дават полезни съвети относно тухларството. Дръско отвърнах аз. Аркът продължи той, виждам, че си си взел полка. Първо се научи да живееш с по-малко, отколкото печелиш. После разбра, че трябва да се съветваш само с професионалисти, които си разбират от работата. Накрая се научи как да принудиш златото да работи за теб. И така, вече знаеш как да печелиш пари, как да ги задържиш и как да ги използваш. Следователно вече си достоен за отговорна длъжност. Вече остаях. Синовете ми знаят само, как да харчат и не мислят, как да печелят. Притежавам много имоти и земи, но се боя, че вече не мога да ви управлявам. Ако се съгласиш да отидеш в Нипур и да се грижиш за тамошните ми имоти, ще те направя мой съдружник и ще наследиш част от имането ми. И аз отидох в Нипур и поех управлението на богатите му имоти. Тъй като бях много амбициозен и вече бях освоил трите закона за успешно управляване на богатството, съумех значително да увелича стойността на тези имоти. Замуднах се доста и, когато духът на Алгамиш отлетя в селенията на мрака, аз наследих наследи в част от имуществото му. Така завършил разказа си Аркът. Тогава един от неговите приятели му казал, имал си голям късмет, че лихварятта е включил в завещанието си, ще те поправя. Късметът ни се състои само в това, че преди да се запозная с него, вече мечтах да преуспея. Нима в продължение на 4 години не бях доказал колко силно се стремя към набелязаната цел, като спестявах една десета от припечеленото. Нима е късметия рибарят, който години наред е изучавал привичките на рибите. Та да може въпреки капризите на вятъра уловът в мрежите му винаги да е богат. Шансът е надмен на богиня, която не се царем с подготвените, явно имаш силна воля, щом си продължил напред, след като си загубил спестеното през първата година отбеляза от друг от дошлите за съвет. Воля ли, сепнал се аркът, как не? Мислите ли, че волята ни дава сила да повдигнем товар, който камилата не може да носи, а воловете да теглят? Аз наричам воля непоколебимостта, с която се заемаш да осъществиш поставената си цел. Ако си поставя за цел изпълнението на някаква задача, колкото и да е маловажна, ще постигна успех. Как иначе ще добия увереност, че съм способен да върша големи дела? Ако реша, че в продължение на сто дни, докато прекосявам моста, разполовяваш града, ще вземам от земята по едно камъче и ще го хвърлям в реката, ще изпълня решението си. Ако на седмия ден мина по моста и забравя обета си, няма да си кажа, че на следващия ден за компенсация ще хвърля две камъчета. Ще се върна и ще изпълня задължението си. А на 20 ия ден няма да се смъмля. Аркът, постъпваш глупаво. Какъв е смисълът да хвърляш по едно камъче всеки ден? Хвърли цяла шепа и то и то. Само че аз нито ще си го помисля, нито ще го сторя. Наумя ли си нещо, винаги го правя. Не си поставям трудни и неизпълними задачи, иначе ще си наруша спокойствието. Този път заговори от друг приятел, ако казаното от теб подговаря на истината, предполагам, че е така, и принципът ти е толкова елементарен, то хората по света ще решат да го последват и богатството няма да стигне за всички. Богатството се увеличава, когато хората влагат цялата си сила в стремежа да се замогнат отговорил аркът. Ако някой построи дворец, изчезва ли златото, с което той плаща? Не, разбира се, разделя се между Тухлоя, Зидаря и художника които са се трудили за издигането на палата. От друга страна, когато сградата бъде завършена, не си ли струва вложените в нея жълтици. Нима земята, върху която е построена, не е увеличила стойността си. Нима съседният парцел също не е по-скъпнал. Богатството се увеличава магически, никой не е в състояние да определи границите му. Забравихте ли, че със златото, придобито от пътуванията на търговските си кораби, финикийците са построили прекрасни градове, изграждайки ги върху голи брегове? Щом ме така, според теб какво трябва да сторим, за да забогатаем, обадил се поредният кандидат за голямо имане. Годините минават, вече не сме първа младост, а нищо не сме заделили за старини. Запомнете думите на Алгамиш и си повтаряйте, част от припечеленото от мен ми принадлежи. Казвайте си го сутрин, веднага щом станете от леглото. Казвайте си го попладне. И вечер, казвайте си го всеки час. Повтаряйте го, докато мисълта се в ума ви, сякаш е написана с огнени букви на небето. Нека идеята ви завладее напълно, нека ви обсеби. После заделяте за себе си колкото снятате разумно, но да не е по малко от една десета от спечеленото. Ако се налага, намаляте другите си разходи, за да спазите това правило. Скоро ще осъзнаете колко удовлетворяващо е да притежавате средства, които изцяло ви принадлежат. Увеличаването на състоянието ви ще ви стимулира още повече. Ще усетите още по-голяма радост от живота. Ще почувствате прилив на сили и ще печелите повече. Защото ще заделяте една десета от много по-голяма сума. Следващата стъпка е да накарате състоянието ви да работи за вас. Превърнете го в свой роб. Накарайте децата и внуците му да работят за вас сигурете си доход за бъдещето. Обърнете внимание на възрастните и не забравяйте, че след време също ще остареете. Затова проявявайте голяма предпазливост при влагането на парите си, за да не ги загубите. Огъщанията за прекалено голяма печалба са като мелодичните песни на сирените, които примамват лековерните към скалите на загубите и огризенията. Направете така, че семействата ви да не останат без средства, ако Бог ви призове във владенията си. Ще предпазите близките си от мизерията, заделяйки малки суми, но редовно, което няма да ви затрудни. Предвидивият човек постъпва по този начин, а не чака да спечели по голяма сума, от която да спести за семейството си. Съветвайте се с мъдри хора, най-вече с такива, които ежедневно работят с пари. Те ще ви предпазят от грешката, която аз допуснах, поверявайки парите си на Тухлоя Азмур. Малката възвръщаемост е за предпочитане пред риска. Радвайте се на живота, докато сте на този свят. Не се преуморявайте, не се опитвайте да натрупате големи спестявания. Ако ви е невъзможно да заделяте повече от една десета, не се притеснявайте. Живейте съобразно доходите си, но не се страхувайте да харчите и не се превръщайте в скъперници. Животът е прекрасен и предлага много удоволствия и стойностни неща, които си струва да притежаваме. Приятелите благодарили на аркът и си тръгнали. Някои не продумали, защото, поради липсата на въображение, не разбрали съветите на любезния домакин. Други мърморили язвително, защото смятали, че нищо не струва на този богатъж да помогне на приятелите си, които не са имали неговия късмет. В очите на трети обаче проблясвала надежда. Защото били разбрали, че Алганиш се е връщал в стаята на писарите, защото му е било приятно да наблюдава как един човек излиза от мрака и си проправя път към светлината. И когато този човек я открил, вече имал отредено място. Никой не можел да го заеме, докато самият той не проумели истината, докато не бил готов да се възползва от възможността. Тък му тези хора през следващите години често ходили при яркът, който ги приемал радушно. Съветвал ги и на драго сърце споделя в тях мъдростта си, както обикновено правят хората с богат опит. Освен това им помагал да вложат спестяванията си на сигурно място и се избодна лихва, а не в начинания, които не носят дивиденти. Повратният момент в живота на тези хора настъпил, когато осъзнали мъдростта, предадена от алгамиш на аркът. Заделайте за себе си част от припечеленото. Глава 3, 7 лека за кесия Славата на Вавилон не е помръкнала, изминали са векове от изчезването му, но за нас той си остава на най-богатия град в света, пълен с несметни съкровища. Преди столетия обаче положението е било различно. Богатствата на Вавилон са плотна мъдростта на хората, които го обитавали. И преди да постигнат невероятното, се научили как да забогатеят. При завръщането си във Вавилон след победата над своите врагове еламитите, добрият цар Саргон бил изправен пред сериозен проблем. Ковчежникът му казал, дълги години живяхме в благоденствие, благодарение на напоителните канали, които Ваше Величество нареди да изградят. И на внушителните храмове, издигнати в чест на боговете. Сега обаче хората останаха без препитание. Работниците стоят безделни, клиентите на търговците намаляха. Селските стопани не могат да продадат произведеното. Хората нямат достатъчно злато, за да си купуват храна, но къде седя на златото, което вложихме в изграждането на грандиозните проекти? Очудил се царят, страхувам се, че премина в ръцете на шепа богата шилунило отвърнал ковчежникът, бързо изтече през пръстите на нашите хора, както козето мляко изтича през цетка. И след като притокът от злато сектна, повечето стигнаха до просешкато яга. Царят се позамислил, после задъл още един въпрос, защо всичкото злато е попаднало в ецете на шепа хора? Защото те знаят как да го придобият. Погрешно е да осъждаме някого, задето знае как да преуспее. И е несправедливо да му отнемем честно спечеленото богатство и да го раздадем на онези, които не притежават неговите способности. Чакай малко прекъснал го царят, защо всички не се научат да се здобиват с злато? Тогава ще са богати и ще живеят в благоденствие, имате право, Ваше Величество кимнал ковчежникът, само че кой ще ги обучи. Не и свещениците, защото те не са вещи в изкуството да се печелят пари, кой в нашия град е най-вещ това изкуство, поинтересувал се владетелят, отговорът се съдържа в самия въпрос, господа Ю. Кой във Вавилон притежава най-голямото богатство, поздравявам те за мъдростта, ковчежнико. Аркът е най-богатият човек тук. Доведи го при мен още утре сутринта. На другия ден аркът се явил пред владетеля. Изглеждал здрав и жизнен, въпреки че бил 70 седемдесете, аркът обърнал се към него царят, вярно ли е, че си най-богатия човек във Вавилон, така се говори, Ваше Величество, и никой не го е оспорил, по какъв начин стана толкова състоятелен, по какъв начин ли? Възползвах се от възможностите, които са достъпни за всички в нашия прекрасен град. Нима твърдиш, че си започнал от нулата, точно така, господарю. Нямах нищичко, освен желание да забогатея. Аркът, ще споделя нещо с теб, казал царят. Положението в нашия град е тревожно. Шепа хора са се научили как да придобиват богатство и то е само в техните ръце, а повечето не знаят как да запазят поне малка част от припечеленото. Искам Вавилон да е най-богатият град в света. С други думи жителите му да са много състоятелни. Ето защо трябва да научим всички как да печелят добре. Има ли някаква тайна на успеха ти? И, ако има, възможно ли е да я споделиш с другите? Да ги научиш на онова, което вече знаеш, разбира се, господа Ю. Онова, което е известно на един човек, може да бъде предадено и на останалите. Очите на царя радостно заблестели, аркът. И изрече думите, които иска да чуя. Ще се посветиш ли на това достойно дело? Ще се съгласиш ли да преподаваш в школа за учители, които пък ще предават познанията си на други люде, докато вече имаме достатъчно хора, за да обучат всички мои достойни поданици? Аркът се поклонил, аз съм ваш покорен слуга. На драго сърце ще споделя знанията си в името на преуспяването на моите събратия и за прослава на вас, моя господар. Нека вашият ковчежник събере сто човека и аз ще споделя с тях седемте цяра за празната ми Кесия. Същата, която едно време беше най-тънката в Вавилон, а сега е пълна. Заповедта на царя била изпълнена. След две седмици стотината избраници се събрали в голямата зала на храма на знанието и седнали в полукръг на разноцветни килинчета. Аркът пък се настанил до ниска масичка, на която горела свещена лампа и разпръсвала особена, но приятна миризма. Виж този човек. Той е най-богатият във Вавилон прошепнал един ученик и смушкал съседа си. Когато аркът се изправил, а като го гледаш, нищо не се различава от нас. Като верен поданик на нашия велик цар подхванал аркът, съм дошъл при вас, за да му служа. Той ме помоли да ви предам знанията си, защото на времето бях беден младеж който мечтаеше да притежава много злато. И защото открих как да осъществя мечтата си. За мен началото беше много трудно, понеже няма в предимствата, на които се радвате вие и останалите жители на Вавилон. Отначало кесията ми беше празна и ми вдъхваше усещане за безнадеждност. Искаше ми се да е натъпкана с златни монети, които да галят слуха ми с мелодичното си подрънкване. Тък му заради това започнах да търся цар за празни кесии. И открих седем, с вас, мои нови последователи, ще споделя седемте лека, които препоръчвам на всички, стремящи се към забогатяване. Всеки ден ще научавате по един и ще ви го обяснявам. Слушайте внимателно, ако не сте съгласни с нещо, опитайте се да го успорите. Обсъждайте помежду си наученото и се постарайте да го запомните, да може всеки от вас да засее в кесията си семенцето на богатството. Като начало всеки трябва чрез мъдрост да осигури свое богатство. Едва след като станете достатъчно вещи в тази област, ще имате право да споделите моите принципи с събратята си по съдба. Ще ви обясня по елементарен начин как да напълните кесиите си. Това е крачка към храма на богатството, никой не може да влезе в него, ако не стъпи здраво на първото стъпало към дверите му. И така, сега ще ви разкажа за първия цар Първи лек, започнете да пълните кесиите си. Аркът се обърнал към някакъв наглед огрижен човек на втория ред. Добри ми приятелю, какъв е твоят занаят? Писар, сами изписвам текстове върху глинени плочки. На времето и аз започнах като теб. Тъкмо като писар спечелих първите си медни монети. Следователно, ти имаш същата възможност да забогатеш. Усмихнал се аркът и заговори от друг, ученик, дебел червен далест мъж, седнал по-назад. Кажи ми, ако обичаш, с какво си изкърваш прехраната, месър съм отговорил шишкото, купувам от кози, колеги, одирам ги и продавам месото на домакините, а кожите на майсторите на сандали. Разбирам, и тъй като работиш и печелиш, също като мен имаш възможност да преуспееш в кимнал аркът, после продължил да разпитва присъстващите, за да научи каква е професията на всеки го. Накрая казал, ученици мои, сега разбирате, че има много печеливши занаяти. Всеки е като ручей от златни монети, част от които работещият заделя за кесията си. Което означава, че, в зависимост от уменията ви, в кесията на всеки го от вас влизат по малко или повече монети. Така ли е, те кимнали, тогава, ако всеки от вас иска да забогатее, не е ли логично да започне с онова, което разполага в момента? Учениците отново закимали, аркът се обърнал към някакъв вид човечец който преди малко бил казал, че търгува с яйца, да речем, че си набележиш една кошница и всяка сутрин слагаш в нея 10 яйца, а вечер извъждаш 9. Какво ще се случи след известно време, кошницата ще се препълни. Защо? Защото всеки ден ще слагам вътре едно яйце повече, отколкото извъждам. Аркът отново се обърнал към класа и се усмихнал, ще попитам още нещо, има ли сред вас някой, чиято кесия е празна? Отначало хората в залата си помислили, че той се шегува, и гръмко се изсмели. После размахали празните си кесии, а аркът продължил – разбрах, разбрах. Ще ви разкаше за първия цяр, който научих на времето. Правете това, което предложих на човека, който търгува с яйца. От 10 монети, които пускате в кесията си, харчете само 9. Скоро кесията ви ще започне да се пълни, да тежи повече в ръката ви и това ще е като балсам за вашите души. Не се присмивайте на съвета ми, не го мислете за прекалено елементарен. Истината винаги е проститка. Обещах да ви разкажа как забогатях. Е, това беше първата стъпка. Моята кесия беше изтъняла като вашите и често я проклинах, задето вътре няма достатъчно пари, за да задоволя желанията си. После започнах да изваждам от нея само по 9 от всеки десет монети и тя започна да се пълни. Същото ще се случи и с вас. Сега ще споделя нещо странно, причината за което ми е непонятна и досега. Не се лишавах от нищо, след като започнах да заделям една десета от припечеленото. При това, не след дълго, започнах да изкървам пари по-лесно преди. Предполагам, че боговете са разпоредили златото да идва по-лесно при онзи, който спестява и не пръска всичко спечелено. Разбира се, въжи и обратният принцип – парите бягат от човека с празна кесия. За какво мечтаете? Да задоволявате ежедневните си потребности, да притежавате някаква скъпоценност, хубави дрехи, повече храна, т.е. да се стремите към преходни вещи и към задоволяване на мимолетни капризи. А може би целите ви са по-високи, да сте много заможни, да притежавате злато, земи, стада, стоки и да сте вложили парите си в начинания, които ви носят приходи. В първия случай монетите, които вземате от кесията, ще са ви достатъчни. А онези, които оставяте вътре, ще ви подсигурят осъществяването на високите цели. Ще повторя накратко първия лек за празна кесия, който открих на времето, да харча само 9 от всеки 10 монети които пускам в нея. Предлагам да го обсъдите помежду си. Ако някой докаже, че не съм прав, на драго сърце ще го изслушам утре, когато отново се съберем тук. Втори лек, контролирайте разходите си. Ето как на следващия ден аркът започна улурока. Драги мои ученици, някои от вас ме попитаха как е възможно човек да задържи една десета от припечеленото, след като всичките му монети не стигат за ежедневните разходи. Сега пък аз ще ви задам въпрос, колко от вас вчера бяха с празни кесии? Всички, хорово отговорили присъстващите, така. Всички сте били с празни кесии, въпреки че получавате различни възнаграждения за труда си. Някои печелят повече, други издържат по големи семейства. Въпреки това кесиите на всички ви бяха еднакво изтънали. Сега ще ви разкрия една особена тайна която е общували на, нашите задължителни разходи, винаги ще се увеличават паралелно с доходите ни, ако не предприемем някакви мерки. И още нещо, едно са задължителните разходи, съвсем друго желанията ви. Всеки от вас, заедно с семейството си, желая повече, отколкото може да си позволи с припечеленото. От тук следва, че, колкото и да харчите за задоволяване на желанията си, винаги някои ще останат незадоволени. Хората са обременени с повече желания, отколкото могат да удовлетворят. Ако си въобразявате, че заради богатството си мога да изпълнявам всяко свое желание, дълбоко грешите. Не разполагам нито с достатъчно време, нито с достатъчно сили. Не мога да пътувам навсякъде, където пожелая. Не мога да изконсумирам всичката храна на света, нито да се насладя на всички земни радости. Виждали ли сте как в нивата избуяват плевели, понеже стопанината е оставил място за корените им? По същия начин, избояват, човешките желания, когато съществува възможност да бъдат задоволени. Само, че те са много повече, отколкото онези, които могат да се осъществят. Обърнете сериозно внимание на привичките си. Вероятно ще установите, че някои наглед на избашни разходи могат да бъдат намалени или премахнати. Ръководете се от принципа да получавате максималното за всяка похарчена монета. За тази цел записвайте на глинена плочка всяко нещо, за което ви се иска да дадете пари. После изберете наложителните разходи и нези, които можете да си позволите с 9-10 от вашия доход. Задраскайте останалите и, без да съжалявате, ги причислете към неизпълнимите желания. Планирайте наложителните разходи, не докосвайте унази 10 от приходите която пълни кесията ви. Нека това да е не съкровеното ви, но съществимо желание. Продължите да съобразявате бюджета си с промяната в доходите. Нека той се превърне в най-верния страш на кесията ви, която вече е започнала да се пълни. В този момент един от учениците мъж с червено-златиста дреха станал и заявил «Аз съм свободен човек». Мисля, че е моя право да се радвам на всички удоволствия, предлагани от живота. Ето защо не съм съгласен да робувам на бюджет, определящ колко и за какво да харча. Според мен това ще помрачи живота ми и ще ме постави само едно стъпало погоре от магарето, пренасещо товари. Аркът го попитал, приятелю, според теб кой трябва да определя бюджета ти, самият раз, от сега лонзи, още един въпрос, ако магарето можеше да решава какво да пренася, ще жали да се натовари с скъпоценни камъни, килими и кюлчета злато. Не, разбира се, освен най-необходимото щеше ще да вземе сено, овес и мяг с вода, за да се подкрепя с тях по време на прехода през пустинята. Целта на бюджета е да ви помогне да пълните кесията си, същевременно да разполагате с най-необходимото и, доколкото е възможно, да удовлетворявате желанията си. Бюджетът ще ви помогне и да осъществите най си мечти, като ви предпазва от харчове за прищевки. Като лъч светлина в тъмна пещера бюджетът показва допките в кесията ви, грижи се да ги запушите и да контролирате харчовете си, като използвате парите за точно определени и смислени цели. И така, това е вторият лек за тънка кесия. Планирайте разходите си така, че да разполагате с достатъчно монети за най-необходимото, за развлечения и за задоволяване на разумните си желания, като оставяте за вас една десета от спечеленото. Трети лек, направете така, че златото ви да се увеличава. Точка. Забележете как доскоро празната ви кесия започва да се пълни. Научили сте се да заделяте една десета от припечеленото. Контролирате разходите си, за да съхраните своите нарастващи спестявания. Сега ще споделя с вас как да накарате спестяванията да работят за вас и да се увеличават. Жълтиците в кесията сами по себе си са приятна гледка и радват скъперника, но не носят печалба. Спестеното злато е само начало. Приходите, които ще ни донесе, ще се основата на нашето богатство, така казал на третия ден аркът на учениците си, тогава как да впрегнем в работа нашето злато. Моето първо вложение беше неразумно и аз загубих всичко. По-късно ще ви разкажа какво се случи. Първото ми успешно вложение беше заем, който дадох на човек на име Агар, майстор на щитове. Веднъж годишна той купуваше големи количества бронз, докърван с кораби. Тъй като не разполагаше с достатъчно пари, за да плати на търговците, той вземаше на заем от постоятелни хора. Беше почтен човек. След като продадеше щитовете, връщаше заема, и то с щедра лихва. Всеки път, когато му заемах пари, аз добавях и лихвата, получена от него. Така се увеличаваха и капиталът, и печалбата ми. Изпитвах удовлетворение, когато тези пари влизаха обратно в кесията ми. Запомнете, ученици, богатството на даден човек не са златните му монети, а неговият доход – потокът от злато, който винаги поддържа пълна кесията му. Това е най-съкровеното желание на всеки човек. И знам, че всеки от вас го желая доход, който не секва, независимо дали работите или пътешествате. Успях да си осигуря солиден доход. Толкова солиден, че сега ме определят като много богат човек. Заемите, които давах на агар, бяха първите ми стъпки в успешното инвестиране. Разбрах, че в това начинание има много хляб и, след като капиталът ми се увеличи, започнах да отпускам повече заеми и да влагам парите си в повече начинания. Отначало от едно място, после от много други в кесията ми потекоха златни монети, които можех да харча за каквото си пожелая. Така превърнах скромните си приходи в армия от златни роби, всеки от които се трудеше усърдно и ми носеше още злато. По същия начин ми служеха и техните деца, и внуците им и благодарение на тях приходите ми нарастваха. Капиталът бързо се увеличава, когато се влага благоразумно. Веднага ще ви дам един пример. Когато се родил първият син на един замеделец. Човекът занесъл 10 сребърни монети на лихваря и го помолил да ги пази с лихва, докато момчето стане на 20. Договорили се лихвата да е една четвърт от стойността на всеки 4 години. Стопанинът помолил да я добавят към главницата, тъй като сумата била предназначена за сина му. Когато момчето навършил 12, той отново отишъл при лихвая, който му обяснил, че първите 10 сребърни монети са донесли печалба от 20 сребърника и половина. Земеделецът бил много доволен понеже парите за сина му в момента не му били необходими, би оставил при лихваря. Когато синът станал на 50, баща му вече бил на онзи свят, лихварят му платил 167 сребърни монети. Ето как за 50 години вложението се увеличило почти 17 пъти. И така, третият лек против тънка кесия е следният: Нека всяка монета която притежавате, да работи за вас, да се възпроизвежда като стадата по пасищата, да увеличава дохода ви този поток на богатството, който непрекъснато се стича в кесията ви. Четвърти лек, внимавайте да не загубите имането си, блясъкът привлича лошия късмет. Златото в кесията трябва да се пази зорко, иначе ще бъде пропилено. Затова е поразумно първо да спастяваме дребни суми и да се научим да ги опазваме, преди Бог да ни повери повече казал на четвъртия ден аркът на учениците си. Всеки човек, който притежава злато, се изкушава да го вложи в наглед стабилни начинания. Често негови приятели и родственици охотно се впускат в такива авантюри и го насърчават да ги последва. Първото златно правило на вложението е да се гарантира неговата сигурност. Разумно ли е да се съблазнявате от поголеми печалби, ако има опасност да загубите първоначалния капитал? Моят отговор е – не. Наказанието за риска е твърде вероятна загуба. Преди да си вложите парите, внимателно проучате начинанието и се убедете, че със сигурност ще си възвърнете началния капитал. Не допускайте да ви подведе стремежът към бързо забогатяване. Преди да заемете известна сума някому, първо се уверете – че ще ви я върне своевременно и с каква репутация се ползва, за да не стане така, че неволно да му подарите парите си, спечелени с толкова труд. Ако сте решили да вложите пари в каквото и да е начинание, проучете какви са рисковете. Първото ми вложение беше пълен провал. Най-неблагоразумно дадов парите, които бях спестявал цяла година, на Тухлоря Азмур, който заминаваше на презморско пътуване до Тир и се съгласи да купи редки скъпоценни камъни. След завръщането му щяхме да ги продадем и да си разделим печалбата. Само, че финикийците го измамиха и му продадоха стъкълца. Загуби състоянието си. Днес вече разполагам с необходимите познания и няма да сглобя и да възложа на тохлър да купи камъни. Ето какво ви съветвам, като се основавам на своя опит, не се доверявайте само на себе си и не допускайте да загубите състоянието си чрез неразумни вложения. По-добре, потърсете съвета на хора, които имат опит в управляването на пари, които носят печелба. Уверявам ви, че тези хора ще ви напъкят на драго с сърце и, че е твърде възможност стоиноста на съветите им да се равнява на сумата, която възнамерявате да вложите в дадено начинание. Всъщност стоиността на добрия съвет, който ще ви предпази от загуба на състоянието, е равна на бюлче злато. Това беше четвъртият лек, който е от голямо значение, защото ще предпази напълнената ви кесия отново да изтане. Единственият начин да не загубите богатството си, е да влагате парите си само в начинания, които ви гарантират запазването на основния капитал, възможността да си го поискате обратно и стабилна лихва. Съветвайте се с мъдри хора и с хора, които имат богат опит в буравенето с пари. Тяхната мъдрост ще ви предпази от рисковани и неразумни вложения. Пети лек, превърнете жилището си в доходоносно вложение. Точка. Ако 9 десети от заработеното заделяме за храна и удоволствия, и ако част от тези 9 десети можем да превърнем в печелившо вложение, без това да повлияе на благосъстоянието ни, то богатството ни ще се увеличава по-бързо. Така Аркът започнал петия си урок. Твърде много семейства във Вавилон живеят в квартали, подронващи човешкото достоинство. Плащът на хазяите скъпо и прескъпо за жилища, в които няма място за сексиите с цветя, радващи всяка жена, а децата им няма къде да играят, освен на мръсните улици. Никое семейство не може истински да се радва на живота, ако няма градинка, в която децата да си играят на тревата и където съпругата да засъжда не само от цветя, но и ядивни растения, с които да приготвя храна за близките си. Радост за душата на всеки го е да хапне смокини от своите дравчета и грозде от своето лозе. Притежаването на собствен дом, с който да се гордее и за който да се грижи, дава самочувствие на всеки човек и го подтиква към по-голямо усърдие във всичките му начинания. Ето защо аз съветвам всеки мъж да се стреми към собствен покрив, под който да подслони себе си и семейството си. Всеки, който има достатъчно желание, може да притежава собствен дом. Нали благодарение и на мъдростта на нашия велик цар градът се разръсна до толкова, че в границите, очертани от стените, още се намират празни парцели, и то на доста разумни цени. И още нещо, хварите на драго сърце заемат средства на всички, които искат да осигурят дом и земя за семействата си. Лесно ще получите заем за подобно похвално начинание, да платите на Тухлоя и на Зидая, ако докажете, че сте спестили голяма част от необходимата сума. След като къщата е построена, ще се разплащате с лихваря същото и редовно, както преди сте плащали на хазяина. Знаете ли кое е най-хубавото? Че се всяка вноска да ви към лихваря ще намалява и след няколко години ще изплатите заема. Тогава сърцето ви ще се изпълни с радост, понеже ще притежавате ценен имот и вместо наем ще плащате само царските налози. Освен това ще е добре работните ви жени по-често да перат одеждите ви на реката. Защото навръщане ще донасят и по един мяс вода, за да поливат градините си. Така човекът, притежаващ собствена къща, ще се радва на много блага. И, след като вече не плаща наем, разноските му ще намалят и ще му остават повече средства за забавление и за удовлетворяване на желанията. И така, петият лек за изстъняла кесия гласи следното, постарайте се да притежавате собствен дом. Шести лек, подсигурете си доходи и за Точка. Животът на всеки човек е пътя, който той извървява от младостта до преклонната си възраст. Никой не може да се отклони от този път, освен ако боговете не го призуват преждевременно в отвъдното. Ето защо съм на мнение, че всеки е длъжен да се подготви своевременно, та да, да притежава солиден доход на старини и да се погрижи близките му да не търпят лишения, когато той вече няма да е сред тях, за да ги издържа. Сега ще ви науча как кесията ви да е пълна, дори когато поради някакви обстоятелства доходите ви са намалели, така казал аркът на шестия ден, откакто преподавал на учениците си Онзи, който, благодарение на познанията си за законите на богатството, си е осигурил нарастващ капитал, трябва да помисли за бъдещето. Да предвиди вложения и начинания, които ще са стабилни през годините, а спечелените суми да са на негово разположение по времето, което толкова мъдро е предвидил. Съществуват различни начини да осигурите бъдещето си. Можете например да заровите златото си на някое тайно място. Само, че колкото и добре да е скрито имането ви, има опасност крадците да го намерят. Ето защо не ви препоръчвам този начин. Предлагам например да си купите къщи или земи. Ако сте дълнови дни и прецените, че в бъдеща стоиността им трайно ще се повишава, те ще се превърнат във ваш постоянен източник на доходи, а продажбата им ще ви донесе голяма печалба. Друга възможност е да заемете на лихваря малка сума и периодично да я увеличавате. Тя пък ще нараства благодарение на лихвата, която ще получавате. Един майстор на сандали на име Ансан неодавна ми разказа как в продължение на 8 години всяка седмица оставял при лихваря под вас сребърника. Неотдавна лихварият му се отчил и Анса, но останал много доволен. Малките му вложения, плюс обичайната лихва, представляваща една четвърт от сумата на всеки 4 години, вече възлизали на 1040 сребърника. На драго сърце го насърчих, като му доказах чрез своите познания за числата, че, ако продължава да внася по 12 сребърни монети седмично, след още 12 години ще получи от лихваря 4000 сребърника солидна сума с която ще живее спокойно до края на земните си дни. Естествено, когато редовното внасяне на такава нищожна сума води до толкова добър резултат, всеки, колкото и доходни да се занаят и вложенията му, е длъжен да натрупа състояние за старини и да осигури семейството си. Тук е мястото да добавя още нещо, убеден съм, че рано или късно мъдри хора ще измислят как да се подсигурим при смърт, срещу редовни малки вноски всеки ще може да обезпечи семейството си в случай, че внезапно се пренесе в отвъдното. Според мен подобна стъпка е препоръчителна и дълновидна. За сега обаче е неосъществима, защото би трябвало да надхвърля срока на един човешки живот или на едно съдружие. Би трябвало да е солидна като царската институция. Обеден съм, че някой ден тази идея ще бъде осъществена и ще бъде от полза за мнозина, понеже дори първоначалната малка вноска ще осигури солидна сума за семейството на човека в случай на ненавременната му смърт. От друга страна, ние живеем в настоящето, а не в бъдещето, следователно трябва да се възползваме от наличните средства и начини за осъществяване на целите ни. Ето защо препоръчвам на всички, погрижате се, посредством добре премислени действия, да направите така, че на старинни кесията ви да не изтане. Защото за човек, който вече не може да печели, или за семейство, останало без главата си, бедността е голяма трагедия. И така, ето шестият цяр против празна кесия, постарайте се своевременно да осигурите достойни старини за себе си и да предпазите семейството си от бедност. Седми лек, научете се как да печелите повече. Днес, драги мои следовници, ще споделя с вас един от най-ефикасните лекове за тънка кесия. Не, няма да ви говоря за злато, а за вас, човеците под разноцветните одежди, насядали пред мен. Ще ви говоря за онези фактори в умовете и в живота на хората, които подпомагат или спъват напредъка им казал аркът на учениците си на седмия ден. Неотдавна, един младеж, ми поиска пари на заем. На въпроса ми за какво са му парите, той отговори, че заплатата не му стига да си покрие разходите. Обясних му че при това положение нито един лихвър няма да му отпусне заем, защото не разполага със средства да си погася в носките, и добавих, ще ти кажа какво ти е необходимо, младежо да печелиш повече. Какво правиш, за да увеличиш доходите си, всичко възможно, разгорещено възкликна той, през последните два месеца, шест пъти молих господаря да ми увеличи заплатата, обаче той не ще и да чуе. Едва ли някой друг е бил толкова настоятелен? Сигурно простодушието на този младеж ще ви накара да се усмихнете, но той притежаваше едно от важните качества за всеки, който се стреми да забогатее, похвалното желание да печели повече. Желанието задължително предхожда осъществяването на някаква цел. Желанията ви трябва да са много силни и безусловни. Стремежът към каквото и да било е само копнеш, типичен за слабохарактерните и нерешителни личности. Стремежът към богатство няма да ви помогне да станете състоятелни. Ако обаче силно желаете да притежавате 5 златни монети, това вече е конкретна цел, която ще се борите да осъществите. След като желанието ви за притежаване на 5 жълтици вече е подсилено от наличието на определена цел, вие ще намерите начин да се здобиете с 10, с 20 и после с 1000 златни монети и така накрая да забогатеете. Научавате се как да осъществите някакво силно, но незначително желание, а това ви помага да постигнете много по-големи цели. Такъв е начинът за натрупване на богатство – първо придобивате скромни суми, после по-големи, същевременно натрупвате знания и умения. Повстарям, за да запомните, желанията трябва да са елементарни и безусловни. Знайте, че ще се обезмислят, ако са твърде много, твърде объркани или невъзможни за осъществяване. От опит знам, че когато човек се усъвършенства в професията си, с това нараства умението му да печели повече. На времето, когато бях обикновен писар и да обех символи върху глинените плочки срещу няколко медни монети на ден, забелезах, че за същото време други писари свършват повече работа и получават повече пари от мен. Ето защо си постави за цел да я всички. Не след дълго разбрах на какво се дължи успехът им, започнах да проявявам повече интерес към работата, да влагам повече усилия и скоро малцина ме превъзхождаха по броя на плочките, изписани за един ден. Неслед дълго подобрените ми умения бяха възнаградени, затова не ми се налагаше като онзи младеж шест пъти да отивам при господаря с молба да ми увеличи заплащането. С увеличаването на познанията ни се увеличават и възможностите ни да печелим повече. Онзи, който се старае да се усъвършенства в професията си, ще бъде богато възнаграден. Ако е занаятчия, може да изучи методите на най в тази област и да свикне да борави с инструментите. Ако упражнява изкуството на правник или на лечител, може да се съветва с други от тази професия и да споделя с тях знанията си. Ако е търговец, може постоянно да търси по качествени стоки, предлагани на по-низки цени. Дейностите на хората се променят и се подобряват, защото нахочивите се стремят към повече умения, за да служат по-добре на покровителите си. Ето защо призовавам всички хора да се стремят към прогрес и да не тъпчат на едно място, иначе безнадежно ще изостанат. Ежедневието ни е съпроводено от много преживелици, които обогатяват житейския ни опит. Всеки уважаващ себе си човек трябва да се подчинява на следните правила – да плаща задълженията си възможно най-бързо, да не купува което не му е по джоба. Да се грижи за близките си, за да мислят за него и да го споменават с добро. Да си направи завещание, та, ако боговете го призуват, имуществото му да бъде разпределено справедливо и според желанието му. Да е състрадателен към унеправданите от съдбата и да им помага, доколкото му е възможно. Да е мило и отзивчив към скъпите си кора. Накратко седмият лек за празна кесия се състои в това да развивате способностите си, да се учите, да помъдрявате и да придобиете повече умения, за да се увеличи самоуважението ви. Само така ще добиете достатъчно самочувствие, за да осъществите грижливо обмислените си желания. И така, това са седемте лека за изтъняла кесия, които аз... Човекът с дълъг и успешен живот, научих от опит и препоръчвам на всички, стремящи се към забогатяване. Драги ученици, във Вавилон има повече злато, отколкото предполагате. Има го в изобилие, вървете смело напред и прилагайте на практика тези методи, за да напреднете в живота и да забогатеете, както ви се полага. Вървете напред и проповядвайте тези мъдрости, та да всички достойни поданици на Негово Величество да получат изобилие от несметните богатства на нашия любим град. Глава четвърти Запознайте се с богинята на сполуката. Ако на някого му върви, няма как да се предскаже до кога късметът ще го спохожда. Хвърляте го в Ефрат и токовиш изплувал, стиснал перла в шепата си. Вавилонска поговорка Всеки човек на света иска да е щастлив. Същият стремеж към щастие, горел в сърцата на вавилонците преди 4 хилядолетия, пламти в душите на съвременните хора. Всички горещо се надяваме да станем любимци на капризната богиня на Касмета. Има ли начин да се запознаем с нея и не само да привлечем вниманието й, а и да си изпросим благоразположението й? Има ли начин да привлечем Касмета? Тъкмо му тези въпроси си задавали древните вавилонци. И точно това решили да разберат. Били проницателни и мъдри хора, ето защо техният град бил най-богатият и най-влиятелният в целия свят. През онова далечно минало още не съществували нито училища, нито университети. Вавилонците обаче имали образователен център, при това много практичен. Сред високите, приказни сгради се издигала една, която по своята важност се равнявала на царския дворец, на висящите градини и на храмовете. Историците я споменават много рядко в трудовете си, но съществуването й е оказало много силно влияние върху интелектуалното развитие през този период. В храма на познанието учители-доброволци преподавали и разяснявали мъдростта на миналото. Пак там, на обществени дискусии, се обсъждали въпроси, представляващи интерес за цялото общество. В храма на познанието всички били равни. Дори най-смирените роби можели безнаказано да успорват мнението на член на царското семейство. Сред унези, които редовно ходили в храма, бил и аркът, който се славял като най-богатия човек в Вавилон. Отредена му била специална зала, в която почти всяка вечер се събирали мъже, младежи, старци, но най-вече хора на средна възраст, за да обсъждат звободневни и интересни теми. Предлагам да ги послушаме, за да разберем дали се знаели как да привлекат късмета. Слънцето, напомнящо голяма огнена топка, току-що се било скрило зад хоризонта. Замъглен от пустинния прах, когато аркът се приближил до подиума, на който обикновено се разполагал. Около 40 души излегнали се на килинчета, вече го очаквали, други още се стичали в залата. За какво ще говорим тази вечер, попитал той. След известно колебание някакъв висок тъкът се изправил, както било прието, и се обърнал към аркът, бив предложил една тема, но се страхувам да не се стори глупава и на теб, и на добрите ни приятели, събрани тук тази вечер. След като всички го насърчили да продължи, той се осмелил да добави, днес ми провървя намери в Кесия, пълна с жълтици. Най-съкровеното ми желание е късмета да не ме напусне. И тъй като вярвам, че всички споделят моето желание, предлагам да обсъдим какво представлява сполуката. Може би заедно ще открием как всеки от нас да я привлича към себе си, много интересна тема Ким на Ларкът, заслужава да я отделим внимание. едни късметът е случайност като злополуката, която ни връхлетя внезапно и без причина. Други са на мнение, че за сполуката трябва да благодарим на най-щедрата ни богиня Аштър, която неизменно обсипва с щедри дарове у нези, от които е доволна. Кажете, приятели мои, да се опитаме ли да разберем как всеки от нас може да привлече сполуката, да? Да, на всяка цена, разпалено възкликнали присъстващите. Добре тогава кимнал аркът, като начало предлагам да изслушаме онези, които също като нашия приятел, такъча, са имали щастието, без да си мръднат пръста, да получат скъпи вещи или скъпоценни камъни. Настъпила тишина, хората се спогледали, очаквайки някой да заговори, но никой не продумал, няма ли поне един сред вас, попитал аркът, явно сполуката не спохожда всеки го. Кой ще предложи откъде да започнем търсенето, аз обадил се младеж със скъпа дреха и се изправил, според мен късметът често се свързва с игралните маси. Та налитък мукра и тя се кланят на богинята, надявайки се тя да ги благослови с голяма печалба. Той отново седнал на килимчето си, но някой в залата се провикнал, не спирай. Довърши започнатото. Богинята на късмета дарили те с полукъв игралния дом. Обърнай лизеровете с червените страни нагоре, за да си напълниш кесията за тяхна сметка, или ги преобърна откъм сините и служителят ти прибра сребърниците, спечелени с толкова труд. Всички се засмели, но без злоба, младият човек също се усмихнал и отговорил, срам не срам ще призная, че тя майне ме забеляза. Сега аз ще ви попитам, приятели, случвало ли ви се е богинята на късмета да ви придружава в игралните зали и да хвърля заровете така, че винаги да печелите. Очаквам да чуя отговорите ви и да си взема полка, разбира се. Добро начало намесил се аркът. нашите сбирки имат за цел да разгледат всички аспекти на дадена тема. Пренебрегването на игралните зали ще означава да си затворим очите за инстинкт, Типичен за повечето мъже, изкушението да се рискуват няколко сребърника с надеждата да се спечелят много жълтици, думите ти ме подсетиха за вчерашните надбягвания обадил се друг от присъстващите. Ако богинята навестява игралните зали, вероятно не пропуска надбягванията с позлатени колесници, при които гледката на запенените коне е несъмнено повълнуваща. Кажи ни честно, Аркът, тя ли ти прошепна вчера да заложиш на сивите жръбци от Ниневия? Стоях за теб и не повярвах на ушите си, като те чух да залагаш на тях. Все известно е, че нито един кон в цяла Асирия не може да надбяга, без машинации, разбира се, нашите любими дорести жребци. И така, тя подсказали ти, че при последната обиколка черният кон от вътрешната страна ще се спъне и ще препречи пътя на дорестите, давайки възможност на сивите да спечелят незаслужено. Аркът добродушно се усмихнал на дружелюбната закътка. Имаме ли основание да вярваме, че добрата богиня ще прояви интерес към някого, който залага на конни състезания? Според мен, тя е покровителка на любовта и на която помага на всички нуждаещи се и възнаграждава добродетелните. Очеквам да я намеря не на игралните маси или на състезанията, където мъжете губят повече, отколкото печелят, а на други места, където хорските дела са много по-достойни за награда. При земеделието, при почтената търговия. Всъщност при всички професии човек може да очаква печалба от труда си и от разумните си вложения. Разбира се, има опасност и да претърпи загуби поради неправилната си преценка, или, да речем, поради липсата на попътен вятър или на разразяването на морски бури. И все пак, ако упорства, обикновено реализира печалба. От друга страна, в играмните зали шансът му за печалба е минимален. Системата е направена така, че да облагодетелства собственика. Хазъртът е неговата професия и той се надява на солидна печалба. Мълци на играчи си дават сметка колко сигурна е печалбата на собственика и колко минимални са шансовете им да надвият системата. Да вземем за пример играта на зарове. При всяко хвърляне залагаме коя страна ще се падне отгоре. Ако е червена, собственикът ни изплаща сума, 4-кратно по-голяма от залога. Но, ако се падне всяка от другите пет страни, губим парите си. Следователно, на всяко хвърляне шансовете да загубим са пет към едно, но тъй като на червено залогът ни се отчетворява, възможността за печалба се увеличава четирикратно. За една нощ, собственикът на игралната зала задържа за себе си около една пета от всички залози. Как да се надяваме да печелим редовно, след като играта е устроена така, че задължително губим една пета от заложените монети? Да, обаче аз познавам хора, които печелят големи суми обадил се един от присъстващите. Не отричам, че има и печеливши кимнал аркът. Ето защо се питам дали онзи, когато съдбата облагодетелства с лесна печалба, знае истинската изстойност. Познавам много преуспели жители на Вавилон, но нито един не е започнал с печалба от игрален дом. Всички, които тази вечер сте се събрали тук, навярно познавате повечето ни видни граждани. Любопитно ми е колко от тях биха признали, че началният им капитал е бил печалба от хазартна игра. Предлагам всеки да разкаже за своите познати. Съгласни ли сте, след продължително мълчание някой плахо попитал, може ли да разкаже за собственици на игрални домове, да, щом не се сещаш за други отговори о аркът, от друга страна, ако не се сещате за някого, защо не разкажете за себе си? Има ли сред нас редовни късметлии, които не се решават да споделят откъде са доходите им? Неколцина, седнали по-назад, изпъшкали, останалите ги последвали, после всички избухнали в снях? Изглежда, не търсим късмета си там, където често отива богинята продължил аркът, Затова предлагам да обсъдим други възможности. Стигнахме до заключението, че сполуката не се състои в това да намериш загубена кесия. Нито в честото посещаване на игралните зали. А за състезанията ще кажа, че там съм загубил повече монети, отколкото съм спечелил. Предлагам да си поговорим за нашите професии и за занаяти. Не е ли логично, ако сключим изгодна сделка, да я приемем не като късмет, а като награда за усилията ни? Склонен съм да мисля, че може би пренебрегваме даровете на богинята. Може би тя наистина ни помага, дори когато не оценяваме щедростта и, имате ли други предложения? Някакъв възрастен търговец станал, оправил скъпата си бяла одежда и казал, са ваше позволение, много уважаем и аркът. Скъпи приятели, ще дам скромния си принос към тази дискусия. Ако е вярно, че смятаме за своя заслуга успехите си в деловите начинания, защо не си спомним за пропуснатите възможности, които биха ни донесли още по-големи печалби. Та нали, ако се бяха осъществили, ще тяха да свидетелстват за големия ни късмет. Но тъй като не са ни донесли удовлетворение, не можем да ги смятаме за справедливо възнаграждение. Предполагам, че се е случвало на мнозина от нас, добре го каза Кимнал Аркът. Кой сред вас е бил на косам от късмета, но го е оставил да му се изплъзне. Мнозина вдигнали ръце. Сред тях бил и възрастният търговец. Затова той му казал: Тъй като предложението е твое, започни пръв. На драго сърце ще ви разкажа една история, която показва как човек може да изпусне късмета си и по-късно горчиво да съжалява. Преди много години. Когато тъхно се бях ожени и вече изкървах добри пари, баща ми дойде при мен и ме убеди да вложа в едно начинание. Синът на негов добър приятел бил харесал празен парцел земя най-далеч от стената, за обикалеща градани. Само дето парцелът се намирал високо над напоителния канал и водата не го достигала. Синът на татковия приятел обаче бил решил да купи земята, да нареди да построя там три големи водни колела, задвижвани от волове, и така да напои иначе плодородната почва. После щял да раздели парцела на помалки участъци и да ги продаде на унези вавилонци, които искат да си имат градинки. Той не разполагал с достатъчно жълтици, за да осъществи намерението си. Също като мен още бил млад и платата му не била голяма. Баща му, също като моя, хранал много гърла с малкото си пари. Ето защо решил да привлече за съдружници още 11 души. Условието бил всеки да печели добре и да приеме да влага в предприятието една десета от доходите си, докато парцелът стане привлекателен за евентуалните купувачи. След това съдружниците ще ли да си поделят печалбата в съответствие с вложените средства. Сине мой каза ми, баща ми, вече не си безгрижен юноша. А отговорен мъж и глава на семейство. Иска ми се да печелиш повече, за да натрупаш състояние и след време да си сред най-знатните хора в този град. Иска ми се да си вземеш полка от глупавите ми грешки, и аз искам същото, татко, възкликнах. Тогава, чуй какво ще ти кажа. Направи онова, което аз трябваше да сторя на младини. Една десета от всичко, което печелиш, влагай в доходоносни начинания. Преди да достигнеш моята възраст, ще притежаваш солидно имущество, мъдри са словата ти, татко. Наистина искам да съм богат. Само, че парите, които изкървам, покриват ежедневните ми разходи. Затова се питам дали да последвам съвета ти. Още съм млад, имам време, животът е пред мен, на твоята възраст и аз си мислех същото, но... Погледни, от тогава изминаха много години, а пък аз още не съм започнал, живеем в друга епоха, татко. Ще се постарая да не повторям твоите грешки. Съдбата ти предоставя отлична възможност, момчето ми възможност, която ще ти помогне да забогатеш. Умолявам те, не отлагай. Още утре отиди при сина на моя приятел и се оговори с него да влагаш една десета от заплатата си в неговото начинание. Повторям, отиди още утре. Късметът не чака никого. Днес е сега, в момента, и скоро ще отлети. Побързай. В крайна сметка не послушах съвета му. Търговците бяха докарали от далечния изток толкова разкошни одежди, че с благоверната ми решихме да си купим по една. Ако приемех да влагаме една десета от заплатата си, щяхме да се лишаваме не само от прекрасните дрехи, но и от други жадувани удоволствия. Отлагах срещата с онзи човек, докато стана твърде късно решение, за което след време горчиво съжалих. Начинанието се оказа много подоходно, отколкото се предполагаше. Е, сега вече знаете как позволих на късмета да ми се изплъзне. Полуката от този разка се, че с полуката идва при онзи, който е готов да приеме възможностите, предоставени му от съдбата заявил с мугъл жител. Всеки, който се е сдобил с имоти, е започнал от нещо. Да речем от пет сребърника или от пет жълтици, които е спестил за първото си вложение. Самият аз притежава много стада. Първата стъпка направих още като хлапък, когато с една сребърна монета купих теленце. И тази стъпка беше много важна за мен, защото беше в основата на забогатяването ми, важна е и за всички други, понеже ги превръща от хора, печелещи от труда си, в мъже, живеещи от лихвите на своите вложения. Някои имат дълновидността да я направят на млади години и по финансов успех бързо изпреварват онези, които закъсняват или не се решават да си опитат късмета, като бащата на този търговец. Ако той се беше престрашил още в младостта си, когато щастието му се усмихнало, сега щеше да притежава много по-голямо имане. Ако сполуката, споходила нашия приятел, така го потикне да действа своевременно, това действително ще бъде първата стъпка към много по-голямо богатство, благодаря, провикнал се някакъв чуждоземец и се изправил, аз също иска каже нещо. Сириец съм и ваш език не говори добре. Искам да кръстя с едно име този приятел, търговец. Може вие си помислите, че това име неучтиво, обаче аз пак ще го нарека така. Но, за съжаление, не знам ваша дума за такъв човек. Ако каже на сирийски, той мен няма разбере. Зато и, господа уважавани, кажете мене как се нарича човек, дето отлага прави неща, хубави за него. Отлагащ, провикнал се някой. Точно, възкликнал сириецът и вълдушевено за той не грабва късмет, когато му се яви. Той чака, казва, че в момент има много работа. И все те е прави, от мен да го знаете. Обаче сполукът не чака тия, дето се бавят. Тя мисли си, че ако човек иска бъде щастлив, той време не губи. Всеки, дето не грабва я, кога го споходи, е отлъгащ като нашия приятел тук. Търговецът стана и се поклонил, без да се обиди от гръмкия снях на присъстващите. И добродушно казал, моите уважения към теб, непознати страннико, задето не се поколеба да кажеш истината, Иска ли още някой да сподели своя история за сполуката. Попитал аркът, да вдигнал ръка човек на средна възраст, пременен с червена одежда, търгувам с добитък, предимно с камили и с коне. Понякога купувам овце и кози. Ще ви разкажа съвсем откровено как една нощ сполуката ме споходи, когато най-малко я очаквах. Може би такмо за това я оставих да ми се изплъзне. Сами ще прецените, като изслушате историята ми. Една вечер се върнах в града след десет дневно, изтощително бродена из пустинята предполагам досещате се, че бях тръгнал да търся камили, които после да продам. И към умората ми се добави гняв, когато заварих градските порти за лостени. Докато робите ми разпъваха шатрата, за да пренощуваме, макар и без храна и вода, към мен се доближи възрастен човек. Който също като нас се беше озувал пред заключените порти, Почитаеми ми каза ми, още като те видях, предположих, че си търговец. Ако не съм сгрешил, ще ти направя едно предложение: да купиш моето стадо овце от чудесна порода, което току-що докарах. Уви, изпратиха ми вест, че жена ми е тежко болна, затова се налага спешно да се върна при нея. Купи стадото ми, та да сробите ми да възседнем към милите и веднага да тръгнем обратно. Беше тъмно като фрок и не виждах овцете, но по им прецених, че стадото е голямо. След като бях пропилел 10 дни, без да намеря камили, бях готов да приема предложението му, ако е изгодно. Човекът беше толкова разтревожен, че дори не се пазари, а ми поиска съвсем разумна цена. Съгласих се, защото знаех, че на сутинта робите ми ще закарат животните в града и ще ги продадат с голяма печелба. После им наредих да донесат факли, за да огледам стадото, което, според продавача, наброяваше 900 глави. Приятели мои, няма да ви досъждам с подробности, като тази колко се затруднихме при преброяването на жадните, неспокойни животни. Накратко, задачата се оказа по-силна. Накрая заявих на продавача, че ще изчакам да се съмне. Тогава ще преброя овцете и ще му платя, бъди така добър да ми платиш две трети от сумата, та веднага да тръгне обратно към дома си помоли ме той, ще ти оставя най-умния си и най-образован роб да ти помогне при преброяването. Имам му пълно доверие, за това можеш да му дадеш останалите пари. Обаче аз се заинетих и отказах да платя, докато не се съмне. На сутринта... Още преди да се събудя, отворили градските порти и четирима прекупвачи че побързали да излязат, предполагайки, че отвъд се стените са замрътнали хора, предлагащи стеда за продан. Били готови да платят добра цена, защото градът беше заплашен от обсада и запасите от храна намаляваха. Възрастният стопанин получил почти тройно повече, отколкото ми беше поискал. Ето как позволих на птичето на късмета да отлети от рамото ми, да, интересна история замислено продумал аргът, според теб каква е полката? Да плащаме без колебание, ако сме сигурни, че сделката е изгодна предположил възрастен Седуар, в такъв случай на всеки го от нас му трябва защита от самия него. От слабостите му, ние, смъртните, сме колебливи и, за съжаление, сме склонни през повечето време да вземаме погрешни решения. Отгоре на всичко упорстваме, и им се и накрая късметът ни се изплъзва. Разбрал съм, че първото ми решение, дори да е импулсивно, е най-правилно. При все това, винаги ми е трудно да осъществя изгодна сделка. Обаче, мен го цаката, за да се предпазя от колебливостта си, веднага давам аванс. Така по-късно не съжалявам, че съм пропуснал златна възможност. Благодаря теб. Пак искам кажа нещо, сириецът скочил на крака, тези истории много приличат си. Всеки път богиня на късмета бяга от нас заради някаква причина. Всеки път тя иде при нас, мързеливите, и носи ни дар. И пак всеки път ние мислим си, май не е подходящият момент, ще изчакам, вместо да се възползваме. Не е чудно никак, че не ни върви, мъдри са думите ти. Приятел кимнал търговецът, и в двата случая богинята на късмета е прогонена от колебливостта, от протакането. Което е съвсем обяснимо, нерешителността сякаш е заложена във всеки човек. Мечтаем да сме богати, но винаги, когато ни се удаде възможност да осъществим мечтите си, нерешителността ни нашепва да си измислим причини за отказ и ни пречи да се възползваме. Като се вслушваме в нейния глас, ние се превръщаме в ней отявлениите си врагове. На младини обаче още не бях стигнал до тази мъдрост, споделена от нашия приятел от Сирия. Отначало си казвах, че провалът ми в множеството доходоносни начинания е предизвикан от неправилната ми преценка. по реших, че причината е в магарешкия ми инат. Едва след време осъзнах, че всъщност е виновен навикът ми да отлагам в случаите, изискващи да действам незабавно и решително. И се презвях, откровено казано. Обаче не се отказах. С упорството на осел, впрегнат в колесница, успях да се отърва от този враг на успеха ми, пак благодаря. Искам питам нещо, господин търговеца отново се обадил сириецът, одеждите твои са хубави, не като на бедняк. Говориш като човек, успял в живота. Кажи нас сега, слушаш ли я нерешителността, кога тебе шепне на ухо? Веднага ще ти отговоря, приятелю. Също като на и на мен ми се наложи да осъзная и да надвия колебливоста. За мен тя беше враг, който вечно ме дебнаше, за да усуети всяко мое начинание. Моята история е поредното доказателство за това, как нарешителността пречи да се възползваш от златни възможности. Всъщност обаче не е толкова трудно да се отървеш от нея, стига да осъзнаеш слабостта си. Никой не се оставя крадец да му отмъкне кошовете със зърно. Нито пък позволява на конкурент да му прогони клиентите и да го остави без печалба. Щом си да до сметка за тази си слабост, превърнала се в най-злия ми враг, впрегнах всички сили, за да я превъзмогна. Същото трябва да стори всеки, преди да се надява да придобие дял от несметните богатства на Вавилон. Е, Аркът, какво е твоето мнение? Ти си най-богатия във Вавилон, затова това мнозина те мислят и за най-големия късметия. Съгласен ли си, че никой не може да постигне мечтания успех, докато завинаги не пробони колебливостта си, право казваш Кимнал Аркът? Отдавна съм на тази земя и през дългия си живот имах възможността да наблюдавам как хора от няколко поколения поемат пътя към успеха, като се захващат с търговия или с наука. Късметът споходи всички, някои се възползваха и продължиха уверено към осъществяването на най-съкровените си желания, но повечето се поколебаха и, безвъзвратно изостанаха, той се обърнал към тъкача, предложи да поговорим за сполуката. Да чуем какво мислиш по този въпрос, имам друга представа за късмета. времето си мислех, че сполуката е нещо, което ни спохожда, без да си даваме много труд. Сега обаче разбирам, че е невъзможно да я привлечем като смъгнит. По ми от този разговор е, че, за да ни споходи късметът, първо трябва да се възползваме от предоставените ни възможности. Ето защо в бъдеще ще се старая да не пропускам дори най-малкия шанс. Браво на теб, хубава полка си си взел, приятелю похвалил го аркът, доказахме, че късметът често следва шанса, но иначе не ни спохожда често. Нашият приятел търговецът щеше да се радва на голяма сполука, ако се беше възползвал от възможността, която богинята на късмета му е поднесла на Тексия. Същото се отнася и за нашия приятел прекупвача, който е щял да забогатее, ако е рискувал да купи стадото, без да го види. Започнахме този разговор, за да открием начин да привлечем късмета на наша страна. Струва ми се, че го намерихме. И двата разказа показват, че сполуката върви по петите на добрата възможност. Тък му в това се съдържа истина, която истории за загуба или за печалба не могат да променят. И тя е следната, богинята на сполуката отива при онези, които без колебание се възползват от всеки шанс. Тя неизменно помага на хората, които и допъднат. А най-много и допада решителните, които действат веднага. Действието ще ви отведе при успеха, за който мечтаете. Богинята на късмета има слабост. Към хората на делото, глава 5, 5 закона богатството. Ако имате право на избор, какво ще предпочетете турба с злато или глинена плочка с издълбани върху нея мъдри слова? Загорелите от слънцето лица на 27-те души, насядали около огъня в пустинята, се оживили златото, златото извикали в един глас. Старият калъбък присвил мъдрите си очи, усмихнал се и вдигнал ръка, не бързайте. Чувате ли как вие дивите кучета? Знаете ли защо са толкова неспокойни? Защото са прегладнали, обаче, ако ги нахраните, какво ще направят? Ще започнат да се хапят или ще започнат да се перчат, без да мислят за следващия ден, който неминуемо ще настъпи. По същия начин постъпват човеците. Ако имат възможност да избират между златото и мъдростта. Какво ще предпочитат? Ще загърбят мъдростта и ще пропилеят златото. А на другия ден ще се вайкат, задето име е и през пръстите. Златото е запазено за онези, които познават законите му и ги спазват. Калобък се загърнал още по плътно с бялата си роба, за да се предпази от студения нощен вятър, и продължил. Служихте ми вярно по време на дългото ни пътешествие. Грижехте се добре за камилите. Безропотно вървяхте по нажежения пясък. Храбро се опълчвахте на разбойниците, които искаха да ми откраднат стоката. Затова тази вечер за награда ще ви разкажа притчата за петте закона на златото. Уверявам ви, че друг път не сте чували подобна история. Слушайте ме внимателно, защото ако проумеете полуката и се възползвате от нея, след време ще имате много злато. Той замълчал за миг, сякаш за да подчертая важността на следващите си слова. Високо в небосвода звездите блестели като диаманти, пръснати върху кадифе. Зад хората, насядали около огъня, се белеяли вехтите шатри, здраво завързани за колчетата, за да не ги отнесе внезапен порив на вятъра. Край шатрите били струпани бали с стока, завити с кожени покривала. Наблизо лежали камилите, някои доволно преживяли, други дълбоко спели и похърквали. Разказите ти винаги са интересни, Калъбък казал водачът на Кервана. Мъдростта ти ще е наша пътеводна звезда след утрешния ден, когато работата ни за теб приключи. Описвал съм ви приключенията си в далечни и непознати страни. Но тази вечер ще споделя с вас проникновенията на Аркът, който е много богат и много мъдър човек. Чували сме за него кимнал водачът. Разправят, че бил най-богатият човек, който някога е живял в Вавилон. И Изправо му се носи славата, защото знаел законните на забогатяването по-добре от всеки друг. Тази вечер ще споделя с вас мъдрите му поучения. Научих ги на времето от сина му Номазир, когато още бях юноша и живеех в Ниневия. С господаря ми бяхме останали до късно през нощта в двореца. Бях му помогнал да внесе много разкушни килими, та Номазир да си избере у нези, които най-много му харесват. Накрая богаташът ни покани да седнем до него и да изпием по чаше старо вино ароматно и тежко, от което ми стана горещо, защото не бях свикнал с алкохола. Тъй като беше в добро разположение на духа, домакинът сподели с нас мъдростите на баща си, които сега аз ще споделя с вас. Както ви е известно, в Вавилон има обичай синовете на заможните хора да живеят с родителите си, докато наследят семейното имане. Аркът бил против този обичай, за това, що Мно Мазир навърши пълнолетие, той изпратил да го повикът и му казал, Сине мой, желанието ми е да ме наследиш». Първо обаче трябва да докажеш, че си способен да управляваш имотите ми. Ето защо искам да се отделиш от нас и да докажеш своите умения да печелиш злато и уважението на хората. И за подкрепа ще ти дам две неща, с които не разполагах, когато, още беден младеж, поставих началото на богатството си. Ето ти една турба с жълтици. Ако ги харчиш разумно, те ще положат основата на успеха ти. Вземи и тези пет глинини плочки, на които са записани петте закона на богатството. Ако ги спазваш, всичко, което сториш и научиш, ще ти е от полза и ще допринесе да нямаш проблеми с парите. След 10 години се върни в бащиния дом и разкажи какво си постигнал. Ако докажеш способностите си, ще наследиш имането ми. Иначе ще го завещая на свещениците, за да измоля упрощение за душата си. И тъй, но мазир, взел турбата с златните монети и глинените плочки, овити в парче Куприна, заедно с роба си яхнали конете и тръгнал да си дири късмета. След 10 години, според оговорката, се върна у дома при баща си. В негова чест аркът устроил пиршество, на което поканил много приятели и родственици. Накрая заедно са съпругата си седнали в дъното на помещението на столовете си, напомнящи тронове. Но Мазир се изправил пред тях, за да изпълни обещанието си и да им разкаже къде е бил и какво е постигнал. Както се досещате, приятели мои, нощта вече била дошла. Залата била задимена газените лампи, които не смогли да я осветят. Роби с бели туники се опитвали да прогонят дима и влагата, светила от палмови листа. Жената на номази, двамата му сина, приятели и други членове на семейството седели зад него и са нетърпение чакали, разказа му: Татко мой потхванал той учтиво, както следвало да се отнася към главата на семейството. Преклоням се пред мъдростта ти. Преди 10 години, когато бях на прага на зрелостта, ти ми заповяда сам да извоювам достойно място в света. Вместо да остане заложник на богатството ти. Щедро ме дари се злато. И с мъдрост. Уви, признавам, че в златото. То се изплъзна през пръстите ми, както заек се изплъзва от хватката на неопитен хлапък. Аркът снисходително се усмихнал. Продължавай, сине мой, искам да узная подробностите. Реши да ида в Ниневия, защото тогава градът тък му се разрастваше и, според мен, предлагаше големи възможности. Керванжи ми позволиха да пътувам с тях и скоро се сприятелих с мнозина, сред които бяха и двама доста изтънчени мъже, собственици на прекрасен бял жребец, бърз като вятъра. По време на пътешествието те ми довериха под секрет, че в Ниневия живеел богатъж, притежаващ кон, който бил толкова бърз, че няма равен на себе си. Ето защо щях да се обзалжи на каквато и да била сума, че неговият жребец ще надбяга конета в цяла Вавилония. Според новите ми познати обаче конят на богаташа бил като тромаво магаре в сравнение с техния бял красавец, а в знак на искрено приятелство към мен ще ли да ми позволят да се включа в облога. Приех на драго сърце и вече си представях как ще спечеляко куп пари, без да си мръдна пръста. Само че жребецът на богата с слекота надбяга нашия кон и аз загубих почти всичкото си злато, тук таркът се засмял, но мазир засрамено навел глава, но продължил да разказва. По-късно научих, че новите ми, приятели, са мушеници, които се присъединяват тук към един, тук към друг керван и си търсят жертви. Оказа се, че богаташът в Ниневия е техен съучастник и тримата си разделят спечеленото от наивници като мен. Тази ловта измам беше първият ми житейски урок и предупреждение да не бъда толкова лековерен. Само че аз не си взех полка и отново получих горчив урок. С Кервана пътуваше друг младеж, с когото се сприятелих. Беше от заможно семейство и също се беше отправил към Миневия да си търси късмета. Малко след пристигането ни в града той ми съобщи, че някакъв търговец бил починал и, че сме имали възможност да купим изгодно магазина, който бил зареден с стока и имал постоянна клиентела. Предложи ми да станем равноправни съдружници и добави. Че в момента не разполагал с толкова средства, но щял да се върне в Вавилон, за да вземе колкото злато е необходимо. Накратко казано, купих магазина със собствените си средства и повярвах на обещанието на Съдружника си, че неговият дял ще използваме за разрастване на търговията. Само, че той не замина веднага за Вавилон и причини доста загуби с неразумните си сделки и с безразсъдното си прахосничество. Разбрах накъде духа вятърът и развали в съдружието ни, но междувременно магазинът беше западнал, останали бяха само непродаваеми стоки и не разполагахме със средства за покупка на други. Накрая продадох всичко на безценица на някакъв израилтянин. Последваха тежки дни за мен, татко. Опитах се да се хвана на работа, само че никой не искаше да ме вземе, защото нямах нито занаят, нито умения, с които да си изкарвам хляба. Продадох си конете. Продадох и роба, и одеждите си, запазих самодрехите дрехите на гърба си, за да си осигуря храна и подслон, но съвсеки изминал ден сумата намаляваше и сърцето ми се свиваше, като си представях какво ме чака после. Но през онези тежки мигове си спомних доверието ти към мен, татко. Беше ми заръчал да стана истински мъж и аз бях твърдо решен да изпълня за ръката ти, майка му горчиво заплакала и Номазир прекъснал разказа си. Изчакал я да се поуспокои и отново заразказвал, Спомних си плочките, които ти, татко, ми даде на прощаване и върху които със собствената си ръка беше написал петте закона на богатството. Няколко пъти препрочетох мъдрите ти слова и разбрах, че ако от самото начало бях тръгнал по пътя на мъдростта, нямаше да се простя с златото си. Научих най всички закони и се зарекох, че, ако още веднъж ме с походи богинята на късмета, ще се ръкова от мъдростта на зрелия мъж и няма да се поддавам на младежката си неопитност. На всички, които сте се събрали тук тази вечер, ще прочета мъдрите слова на баща ми, написани на плочките, които той ми даде преди 10 години. Пет е закона на богатството, ай, златото идва охотно и количеството му нараства в ръцете на всеки, заделящ от припечеленото не по-малко от една десета, за да натрупа богатство, с което да подсигури своето бъдеще и бъдещето на семейството си. 2. Златото се труди усърдно и неуморно за мъдрия човек, който го влага в доходоносни начинания и го умножава, както се множат стадата по пасищата. 3. Златото остава вярно на предпазливия собственик, който го закриля и го влага според съветите на мъдри хора, опитни в буравенето с пари. А и Ви, златото се изплъзва през пръстите на онзи, който го влага в начинания, непонятни за ума му или не получили одобрението на хора, вещи в тези дела. Ви, златото бяга от онзи, който очаква от вложенията си невъзможни печалби. Слушва се в съветите на мошеници, и изнудвачи или го пропилява заради неопитността си и заради романтичните си мепсти за забогатяване. Това са петте закона на богатството, които баща ми беше написал на плочките. Те имат много по-голяма стойност от златото, в което ще се уверите, ако слушате до край моята история. Но Мазир отново се обърнал към баща си, разказах ти до каква бедност и отчаяние ме доведоха наивността и неопитността ми. Добре, че в живота поредицата от нещастия все някога свършва. Моето избавление настъпи, когато си намерих работа като надзирател на група Роби, изграждащи новата външна стена на града. Бях се зарекал се спазвам законите на богатството и от първата си заплата отделих на страна една медна монета, после при всяка възможност добавях още, докато накрая стоиността им стана колкото на един сребърник. Спестяването не вървеше бързо, понеже все с нещо трябваше и да живея. Тук е мястото да кажа, че харчев предпазливо и се лишавах от много неща, защото бях решен за 10 години да си върна богатството, с което ти, татко, ме беше изпроводил на път. Един ден главният надзирател на робите, с когото се бя сприятелил, ми каза, забелезвам, че си много пестелив и не харчиш безразсъдно припечеленото. Скътал ли си на страна злато, което не ти носи печалба, да отговорих? Най-съкровената ми мечта е да си възвърна златните монети, които баща ми ми даде за изпът и които изгубих. Достойна цел? Няма спор, обаче знаеш ли, че спестеното злато може да работи за теб и да ти донесе още печалби? Ови, имам горчив опит загубих жълтиците, които ми даде баща ми, и се страхувам да не би същото да се случи и с моите спестявания. Ако ми се довериш, ще те науча как да направиш така, че златото да ти носи печалба каза ми той. След една година стената ще е изидана и ще дойде ред на големите бронзови портии на всеки вход, които ще пазят града от враговете на краля. В Ниневия няма достатъчно метал за направата им и царят не се е сетил да го осигури. Ето какво предлагам, няколко души ще съберем средства помежду си, ще изпратим керван до далечните мини за мед и за калай и ще доставим необходимия бронз. И когато царят нареди да бъдат изковани портите, само ние ще можем да осигурим метала и той ще ни плати щедро. Дори той да не пожелая да го купи от нас, няма да сме на загуба, защото винаги можем да продадем изгодно бронза. Реших, че предложението ще ми даде възможност да спазя третия закон и да вложа спестяванията си според съветите на мъдри хора, опитни в буравенето с пари. Решението ми се оказа правилно и не се разочаровах. Скромните ми спестявания значително се увеличиха. Скоро се включих в същата група, за да осъществим друго начинание. Както вече споменах, съдружниците ми имаха опит при буравенето с пари. Преди да се впуснат в ново начинание, обмисляха и обсъждаха плана си. Никога не рискуваха да загубят основния капитал или да го вложат така, че да не си върнат златото. За нищо на света нямаше да заложат на конни състезания, нито да влязат в съдружие с мушеници, както пях сторил аз поради неопитността си. Благодарение на тях се научих да влагам средствата си в доходоносни начинания. С течение на времето спестяванията ми се увеличиха, и то доста бързо. Не само си възвърнах загубеното, но и го умножих многократно. Казано накратко, докато търбях не успехи и провали, докато Бубех и печелех, неведнъж подлагах на изпитание петте закона на богатството и всеки път се убеждавах в мъдростта на баща си. Научих, че златото рядко идва при онзи, който не го познава, и бързо го напуска. И обратното богатството спохожда да всеки, съблюдаващ петте закона, и му служи като верен роб. Номазир Мазир прекъснал разказа си и направил знак на един роб, изправен в дъното на залата, който донесел една след друга три тежки кожени турби. Но Мазир вдигнал едната, сложил я пред баща си и отново заговорил – даде ми турба с златни вавилонски монети. Връщам ти турба с жълтици от миневия, които тежат колкото твоето злато. Предполагам, всички ще се съгласят, че не си ощетен. Даде ми и глинени плочки, изписани с мъдри слова. Забележи, вместо тях ти връщам две турби с жълтици, той взел отроба другите турби и също ги сложил пред баща си, така ти доказвам, че ценя много повече мъдростта ти, отколкото твоето злато. От друга страна, Нима мъдростта има материално изражение. Нима може да се измери с злато. Та на Лионези, които го притежават, много бързо ще го изгубят, ако им липсва мъдрост и обратното с ней на помощ могат да го придобият. Тези три турби с жълтици са доказателството. Скъпи татко, радвам се, задето мога да застана пред теб и да потвърдя, че благодарение на твоята мъдрост станах богат и уважаван. Аркът нежно сложи ръка на главата му, забелезвам, че добре си освоил уродците, щастлив съм, че имам син, на когото да поверя имането си. Калабък му лъгнал и изпитателно огледал хората около огъня. После отново заговорил, според вас каква е полката от разказа на Номазир. Кой от вас може да отиде при баща си или при бащата на съпругата си и да даде отчет как управлява спечеленото? Какво ще си помислят тези възрастни хора, ако им кажете, пътувах надлъж наши, много учих и работих, печелех добре, но, уви, нямам много злато. Една част похърчих благоразумно, друга пропилях безразсъдно, обаче най-много загубих заради глупостта си. Още ли мислите, че съдбата определя едни да притежават много злато, а други да са сирома си? Ще ви кажа, че грешите. Хората, притежаващи много злато, познават законите на богатството и ги спазват. Станах състоятелен търговец, защото ги научих още в младостта си и им се подчинявам. Не забогатях по волята на някаква загадъчна магия. Богатство, което се придобива бързо, също и бързо се пропилява. Дълготрайното богатство, което доставя радост и удовлетворява собственика си, се придобива постепенно, защото е плод на солидни знания и на целеустремено упорство. Натрупването на богатство не е товар за умния човек. Носенето на този товар година след година допринася за постигането на крайната цел. Петте закона на богатството се отплащат щедро на унези, които ги спазват. Всеки един е изпълнен с дълбок смисъл и, за да не пропуснете нещо поради краткостта на моя разказ, ще ви ги повторя. Знам ги наизуст, защото още като му разбрах колко са ценни и нямах покой, докато не ги наизустих. Първи закон на богатството – златото идва охотно и количеството му нараства в ръцете на всеки, заделящ от припечеленото не по-малко от една десета, за да натрупа богатство, с което да подсигури своето бъдеще и бъдещето на семейството си. Всеки, който постоянно заделя една десета от заплатеното за труда му и я е влага разумно, със сигурност ще придобие състояние, което ще му осигури доходи в бъдеще и ще гарантира обезпечеността на семейството му, ако боговете го призуват в отвъдния свят. Този закон гласи още, че златото идва охотно при такъв човек. Гарантирам, че е така, като съдя по своя житейски опит. Успоредно с нарастването на състоянието ми нарасна охотата, с която златото идва при мен. Спестяванията носят все по-голяма печалба, тя също се увеличава и в това е същността на първия закон. Втори закон на богатството – златото се труди усърдно и неуморно за мъдрия човек, който го влага в доходоносни начинания и го умножава, както се множат стадата по пасищата. Златото наистина се труди усърдно и не пропуска възможност да се умножи. Всеки, който е заделил на страна някакво имане, има възможност да го вложи в най-доходоносното начинание. С течение на времето богатството нараства с изненадваща скорост. Трети закон на богатството – златото остава вярно на предпазливия собственик, който го закриля и го влага според съветите на мъдри хора, опитни в буравенето с пари. Златото наистина се вкопчва в предпазливия човек и бяга от неразумния. Онзи, който се съветва са мъдри хора, вещи в управляването на богатството, скоро се научава да не излага на риск имането си, а да го запази и с задоволство да наблюдава непрекъснатото му увеличаване. Четвърти закон на богатството Златото се изплъзва през пръстите на онзи, който го влага в начинания, непонятни за ума му или не получили одобрението на хора, вещи в тези дела. Според онзи който притежава злато, но не и умения да го управлява, съществуват безброй възможности за изгодни вложения. Повечето обаче са изпълнени с подводни камъни и, според мъдрите опитни хора, крият сериозна опасност от загуба, следователно са прекалено рисковани. Ето защо неопитният собственик на злато, довеяващ се на своята преценка и влагащ средства в начинания, от които не разбира, твърде често плаща скъпо и прескъпо за глупостта си. Мъдър е онзи, който влага богатството си, следвайки съветите на хора, вещи в управлението на парите. Пети закон на богатството Златото бяга от онзи, който очаква от вложенията си невъзможни печелби, слушва се в съветите на мошеници и изнудвачи, или го пропилява заради неопитността си и заради романтичните си мечти за забогатяване. Новозабогателият често се изкушава от примамливи предложения, вълнуващи като разкази за приключения. Започва да му се струва, че имането му притежава магическа сила за постигане на невъзможни печалби. Затова, приятели, винаги се съветвайте с мъдри хора, защото те са наясно с рисковете, дебнещи във всяко предложение за бързо забогатяване. Не забравяйте как състоятелните хора от Ниневия не биха рискували да загубят началния си капитал или да го обвържат с неизгодни вложения. Това е краят на моя разказ за петте закона на богатството. Чрез него споделих с вас тайните на успеха ми. Всъщност не става въпрос за тайни, а за истини, които всеки трябва да научи и да следва, ако желая да се отличава от тълпата, която подобно на дивите кучета ежедневно се тревожи за прехраната си. Утре ще влезем в Вавилон. Погледнете на там. Това е вечният огън, горещ над храма на Бел. Вече сме на прага на Златния град. Утре всички ще получите жълтиците, които заслужихте с вярната си служба към мен. Да речем, че след 10 години ви попитат как сте използвали златото. Какво ще отговорите, ако някой от вас, като Номазир, вложат често придобитото в имот и следват мъдрите на на баща Аркът, след 10 години със сигурност ще са богати и уважавани хора. Мъдрите ни постъпки ни съпровождат през целия ни живот, окрилят ни и ни помагат. А неразумните ни дела непрестанно ни напомнят за себе си и ни измъчват. Ови, не можем да ги заличим от памета си. Най-мъчителни са мислите за несвършените дела и за възможностите, които сме пропуснали. Богатствата на Вавилон са толкова несметни, че не могат да се измерят с зладни монети. С всяка изминала година стойността им се увеличава. Също като съкровищата във всяка страна те са награда, щедро възнаграждение за предприемчивите люди, които са решени да получат своя справедлив дял от богатствата. Желанията ви притежават магическа сила. Направлявайте я чрез мъдростта на Петте закона на богатството и ще получите дял от Съкровищата на Вавилон. Глава 6 Лихвалят от Вавилон Родан, майстор на копия в Вавилон, за пръв път в живота е имал толкова много злато в кожената си Кесия цели 50 жълтици. Той бодро крачал по пътя, отдалечавайки се от двореца на най-щедрия цар на света. При всяка негова стъпка кесията на колана му се полюшвала и жълтиците в нея мелодично подръмквали той не би очувал по прекрасна музика. Петдесет жълтици, които били само негови, още не вярвал на късмета си. Каква сила, каква власт се криела в подръмкващите монети. С тях можел да си купи всичко, каквото си пожелае. Голяма къща, земя, стадо, камили, коне, колесници. За какво би ги използвал? Вечерта. Докато вървял по тясната улица към къщата на сестра си, си мислял, че не му се иска нищо друго, освен тези златни монети да са негови. След няколко дни родан, чувствайки се доста неловко, влязъл в магазина на Матон, който бил лихва и търгувал със скъпоценности и скъпи такани. Без да поглежда нито наляво, нито надясно, той минал между изкусно подредените стоки и влязъл в жилището на търговеца, което било пристроено към магазина. Матон се бил изтегнал на разкошния килим и похъпвал от ястията, поднасени от чернокош роб. Родън застанал пред него, разкопчал коженото си сетре, при което отдолу се показали косматите му гърди, и подхванал, виж. Душил съм да се посъветвам с теб, защото се чудя как да поставя. Дружелюбна усмивка озарила изпитото лице на Матон. какво толкова си направил, тази опрел до лихва. За глобина игралната маса ли? Или някаква закръглена хубавица, те е опляла в мрежите си. С теб се знаем от много години и сигурно се е случвало да имаш неприятности, но до сега не си искал да ти помогна. Не, не съм дошъл за заем, а за мъдър съвет, да му се не види. Чуйте го само какво говори. Не бил дошъл при лихвар да иска заем. Май започнах да не дочувам, много добре ме чул, нима е истина. Излиза, че родан, майсторът на копия, е по умен от другите и идва при лихваряне за заем а за съвет. Мнозина ми искат злато, за да платят за безразсъдните си харчове, обаче не са поискали мнението ми. От друга страна, има ли по мъдър съветник от Лихвая, към когото се обръщат всички, изпаднали в беда? Седни, Родан, хапни заедно с мен. Андо извикал на чернокожия роб, донеси Килим за моя приятел Родан, майстора на копия, който е дошъл за съвет. Тази вечер той е мой почетен гост. Донеси му храна и най-голямата чаша, също и от най-хубавото вино. А ти, Родан, кажи какво те гриза отвътре, дарът на Цая, дарът на Цая ли? Владетелят ти е направил подарък и ти си разтревожен. Какво толкова ти е дал, ами? Той остана много доволен, задето му предложих нов модел за копията на стражите му, и ми даде 50 жълтици, обаче на мен нещо ми е притеснено. И знаеш ли защо? Част по час при мен идват разни луди с молба да споделя с тях своето богатство. Не се учудвам. Повечето хора искат да получат злато, без да си мръднат пръста, и търсят жертви като теб. Въпросът е, можеш ли да им откажеш? И дали волята ти е силна като юмрука ти? На мнозина мога, само че понякога е полезно да кажеш да. Как да откажа на любимата си сестра, която обичам с цялото си сърце, да, обаче тя едва ли ще поиска да ти отнеме радостта от богатото и напълно заслужено възнаграждение? Имаш право, но тя иска услуга заради съпруга си, Араман, защото мечтае един ден той да стане заможен търговец. Каза, че досега съдбата не е била благоскуна към него и, че ме моли да му заема достатъчно жълтици, за да му потръгне търговията и да ми се издължи от печелбата. Приятелю, подхванал Матун, тази тема е важна и заслужава да я обсъдим. Онзи, който притежава злато, носи голяма отговорност. И още нещо имането променя отношението му към събратята му. Започва да го млъчи страх, че ще загуби богатството си, или че ще му го отнемат чрез измама. Същевременно се чувства всесилен и изпитва желание да прави добро. И много пъти благородните му намерения го вкарват в беда. Чувал ли си за Стопанина от Ниневия, който разбирал езика на животните? Сигурно не си, защото подобни истории не се разказват сред хората с твоя занаят. Ще я споделя с теб, за да разбереш, че вземането и даването на заем е много повече от преминаване на златото от едни ръце в други. Човекът, който разбирал езика на животните, всяка вечер оставал в Стопанския двор, за да слуша какво си говорят. Веднъж чул как волът се оплаква на магарето от урисията си, бъхтя се отзори до мрак. Колкото и силно да пече слънцето, колкото и кожата ми да е протъркана от ярема, трябва да дърпам плуга. А ти си живееш безгрижно. Мятът на гърба ти пъстро одеяло и твоята работа е само да отведеш господаря където иска. Ако той си остане в къщи, ти си почиваш и по цял ден пасаш трехка трева. Въпреки, че било и натливо, и всички бягали от него, когато започнало да хвърля качове, магарето харесвало вола и му се чувствало. Ето защо поучително казало, «Приятелю, виждам колко тежка е лучастта ти и настоявам да ти помогна. Ще те науча как да си починеш поне един ден. Сутринта, когато робът дойде да те впрегне в ралото, легни на земята и започни да мучиш, за да реши, че си болен». Волът послушал съвета. Като го видял как се тръщнал на земята, робът изтичал при господаря, за да му каже, че волът се е разболял и не може да тегли ралото. Господарят наредил, тогава впрегни магарето, защото Оранта не може да чака. И така магарето, водено от доброто си желание да помогне на приятел в беда, било принудено да върши неговата работа. Вечерта. Когато най-после го разпрегнали, сърцето му било натежало от злост, краката от умора, и кожата му била изранена от ярема. Стопанинът се задържал на двора, за да чуе какво ще си кажат животните. заговорил Волът, ти си добър приятел, благодарение на мъдрия ти съвет спечелих един почивен ден, а пък аз сопнало се магарето съм като мнозина добродушни глупци, които се хващат да помогнат на приятел и накрая им се налага да вършат неговата работа. Втори път няма да се хвана. Сам ще си теглиш ралото, защото чух как господарят на Регина роба да доведе меса я, ако пак се разболееш. Така ти се пада, мързел такъв. От този ден насетне не си проговорили и така свършило приятелството им. Разбираш ли полката, родан, интересна история, обаче не проумявам защо ми я разказа. Така и предположих. Полуката е много проститка, ако решиш да помогнеш на приятел, направи го така, че да не ти се наложи да поемеш бремето му. Виж ти. Нямаше да се сетя, мъдра полука, не мисляш да поема бремето на моя зет. Обаче ще те питам нещо, займаш пари на много хора. Не ти ли се издължават? Матон иронично се усмихнал като човек с богат житейски опит. Възможно ли е заема да е обезпечен, ако длъжникът не е в състояние да го изплаща? Трябва ли лихвърът да преценява мъдро и внимателно дали длъжникът ще използва златото по предназначение и ще му го върне с горницата, или ще го пропилее поради глупостта си и не ще може да върне дълга си? Ще ти покажа заложените вещи и ще ти разкажа историите, свързани с някои от тях. Излязал от стаята и след малко се върнал с са сандъче, общито с червена кожа и украсено с бронзови орнаменти. Оставил го на пода, клекнал пред него и сложил длани на капака. От всеки, комуто отпускам заем, вземам някаква вещ и я съхранявам тук, докато длъжникът ми се изплати, после му връщам залога. Ако някой не ми се издължи, залогът му остава, за да ми напомня за човека, излагал доверието ми. Ковчежето ми подсказва, че най-сигурно е да заемам пари на онези, чието залог има по висока стойност от исканата сума тоест на хора, които притежават земи, скъпоценности или други имоти, които могат да бъдат продадени за погасяване на дълга. Понякога като залог ми оставят скъпоценни камъни, които имат по голяма стойност от отпуснатия заем. Друг път получавам писмено обещание, че ако сумата не бъде изплатена според оговорката, заемоискателят ще ми предостави своя имот, за да си уреди дълга. При подобни заеми съм сигурен, че ще си получа златото със съответната лихва, защото те са обезпечени с имущество. Друга категория – длъжници са онези, които имат постоянна работа, като теб например, и получават възнаграждение за нея. Тоест имат стабилни доходи ако са почтени и не ги споходи някакво нещастие, ще ми върнат заема заедно със съответната лихва. Има и трета категория – заемоискатели без собственост и без сигурни доходи. Животът е суров и винаги се намират хора, които не успяват да се приспособят. На тях отпускам съвсем минимални суми, и то само, ако заемът е гарантиран от близки приятели на евентуалния длъжник. В противен случай това че години наред ще ми напомня за лековерието ми. Матон, дигнал капака и родан, който изгорел от любопитство, се навел да разгледа прословутите залози. Най-отгоре в сандъчето зърнал е бронзова угърлица върху парче плат. Мато ни е взел и нежно прокарал пръсти по нея, това бижу за винаги ще остане мое, понеже собственикът му вече е на онзи свят. Беше ми добър приятел, заедно докарвахме стоки от изток и търговията ни вървеше отлично. Докато той не си доведе съпруга от онези далечни страни, беше приказно красива, но много се различаваше от нашите жени. Приятелят ми не жалеше средства да задоволи прищевките й и харчеше безразсъдно. Когато загуби златото си, дойде при мен беше съсипан. Поговорих с него, обещах да му помогна отново да стъпи на крака. Той се закле във всички богове, че ще ме послуша. Обаче не му беше писано. С жена му се скарали, той я предизвикал да го пробуде в сърцето и тя го намушкала. Какво се случи с нея, попита уродън, с нея ли? А, да, това остана от нея, ли взел парчето ален плат, хвърли се в ефрат. Защото огризенията не й даваха покой. Накратко, дълговете на тези двамата никога няма да бъдат платени. Постарям, родан, вещите в това сандъче доказват, че лихвалят не бива да отпуска заеми на хора, изпитващи бурни чувства, защото има опасност да загуби златото си. Погледни, той извадил кокален пръстен, принадлежи на един селски стопанин. Купувам от него килимите, които жена му тъче. Реколтата им беше унищожена от пълчища скакълци и те останаха без препитание. Помогнах на човека и той ми върна заема с парите от продажбата на следващата реколта. След време отново ме посети и ми разказа за някаква непозната порода кози, описана му от пътешественик. Руното им било толкова фино и меко, че ставало затъкане на килими, които ще ли да са покрасиви от всички, продавани досега във Вавилон. Искал да купи цяло стадо, обаче нямал средства. Заех му злато, за да предприеме пътешествието и да докара тук козите. Той така и направи, до година ще изне на в нашия град с най-прекрасните килими, за които ще са готови да платят скъпо и прескъпо. Скоро ще върна пръстена на този човек, защото настоява да плати незабавно, така ли? Наистина ли някои хора са толкова почтени, очудил се Родан? Запомни нещо от мен, не се притеснявай, когато някой иска заем за печелившо начинание. Пази се от хора, които закъсват финансово поради неблагоразумието си, защото има опасност да се простиш с златото си. Родан извади от съндъчето тежка златна гривна, богато украсена с скъпоценни камъни, и попитал, каква е нейната история, о, моят добър приятел очевидно има слабост към жените, шеговито подхвалил Матон. защо не? Та нали съм много по-млад от теб, вярно е, но този път ще останеш разочарован, защото тази история не е романтична. Притежателката на гривната е пълна, бръткано лице, отгоре на всичко дърдори непрекъснато, и то такива глупости, че ме подлугява. Смъжа и бяха заможни и ми бяха добри клиенти, но претърпяха загуби и обедняха. Нейната мечта е сина ти да стане търговец, зае от мен известна сума. Той да влезе в съдружие с някакъв керванджия, който товарел камилите си с стоки, купени в един град, които продавал изгодно другаде. Само, че този керванджия се оказа мошеник и заставил съдружника си в непознато поселище, и то без пара, и заминал призори, докато онзи още спял. Предполагам, че когато младежът си стъпи на краката, ще ми се издължи, за сега майка му само се оправдава и обещава. В интерес на истината обаче продажбата на скъпоценните камъни ще покрие сумата заедно с лихвата. Жената не те ли попита доколко е разумно да изказаем, не. Набила си беше в главата, че синът ти ще се нареди сред най-богатите и влиятелни хора във Вавилон. Щеше да се разгневи, ако се бях опитал да я вразумя. Всъщност сам съм си виновен. Давах си сметка, че рискувам, като отпускам заем на един неопитен младок, но не можех да откажа на майката заради обезпечението, което ми предложи, мато ни извади от съндъчето въже, завързано на възел, това пък принадлежи на небато, който търгува с камили. Всеки път, когато иска да купи стадо, но парите не му достигат, ми носи това въже и аз му давам на заем. То е разумен, освен това има търговски нюх, затова не се притеснявам, че няма да погаси заема. Още много търговци в нашия град се ползват с доверието ми, защото са доказали почтеността си. Често ми оставят вещи за залог, после си ги вземат обратно. Почтените търговци са от полза за Вавилон, а пък аз имам изгода да им помагам, защото така допринасям за процъфтяване на търговията в нашия град. Матун извади от съндъчето фигурка на Бръмбар. Изваяно от тюркоаз, из умерзение я хвърлил на пода. Насекомо от Египет. Собственикът му е един младок не възнамерява да ми се издължи. Поискам ли си заема, неизменно отговаря: "Как да ти върна златото, като лошият късмет върви по петите ми? Нали имаш още купища" В безисходица съм, Фюркуазеният Бръмбър е на бащата на непрокопсаника достоен, но не много богат човек, който си заложи земята и стадото, за да подкрепи начинанието на сина си. От на младежа му потръгна, само дето той се полакоми за забърза печалба. И понеже не притежаваше достатъчно знания и опит, загуби всичко. Младите хора са амбициозни, избират преки пътища към богатството, което ще сбъдне мечтите им, най-безразсъдно вземат заеми, без неопитността си да си дават сметка, че дългата е като дълбока яма, в която падаш и от която дни наред не можеш да излезеш. Тази яма е пълна с кръп и с там денем не проникват ярките лъчи на слънцето, а нощите са изпълнени с неспокойни сънища. Въпреки това не отказвам заеми на младежите, дори ги насърчавам да се възползват от услугите ми, ако средствата са им необходими за осъществяване на разумно начинание. Самият аз преуспех като търговец, с злато, взето на заем. Но да се върнам на въпроса. Как да постъпи лихвар, изпаднал в моето положение. Младежата изпадна в отчаяние и не си помръдва пръста. О дори не се опитва да ми се издължи. Сърце не ми дава да отнема земята и стадото на горкия му баща. Разказа ти е много интересен, осмелил се да каже родан, но ти не отговори на въпроса ми. Пак те питам, да заема ли назет ми моите 50 жълтици. Не ми се иска да ги загубя. Сестра ти е достойна жена и аз много я уважавам ако мъжът ти поиска от мен 50 жълтици. Ще го попитам за какво смята да ги похарти. В случай, че възнамерява също като мен да търгува със скъпоценности и скъпи мебели, ще му задам следния въпрос – какво разбираш от търговия? Знаеш ли откъде да купуваш най-изгодно и къде да продаваш на най-висока цена? Как мислиш, дали отговорът му ще ще да е положителен? Не признал Родан, той не умее нищо. По едно време ми помагаше да отивам остриете за копията, работил и като продавач в магазин. Такъв случай бих му казал, че намерението му е неразумно. Търговецът трябва да е вещ в занаята. Колкото и да е амбициозен, ако начинанието му е неразумно, няма да му донесе печалба. Да речем, обаче, че ми каже следното, помагал съм на много търговци, пътувал съм с тях чак до смирна и умеят да купувам изгодно килимите, така ни от тамошните жени. Познавам и много състоятелни хора в Вавилон, на които да продам килимите, и то с добра печалба. Тогава ще му кажа, планът ти е мъдър, желанието похвално. На драго сърце ще ти займа 50 жълтици, ако ми дадеш някакъв залог, че ще ми се издължиш. Ако ми отговори, че няма друг залог освен достоинството си, ще подчертая, ценя всяка жълтица. Представи си, че разбойниците те ограбят на път за Смирна. Или навръщане някой друг ти отнеме лимите. Тогава няма как да ми върнеш заема и аз ще се простя с жълтиците. Виж, родан, златото е стоката на лихваря. Заем се отпуска лесно и лесно се губи, ако се даде на човек, който не оправдае доверието. Мъдрият лихвър не се интересува от рисковете, свързани с дадено начинание, а от гаранцията, че ще си получи парите обратно. Добре е да се помага на хора в беда, към които съдбата не е била милостива. Добре е да се подкрепят и унези, по-ели по пътя на успеха, та един ден да станат достойни и уважавани граждани. Само, че трябва да се помага мъдро, за да не стане като в приказката за магарето и вола, и в желанието си да помогнем да се нагърбим с чуждото бреме. Отново се разприказвах за друго и не отговорих на въпроса ти, родан, но ето какво ще ти кажа, пази си 50-те жълтици. Средствата, които си спечелил с труда си и които си получил като подарък, ти принадлежат и никой не може да те задължи да се разделиш тях, освен по собствено желание. Ако решиш да станеш лихвър, гледай златото да ти носи печелба, внимавай на кого отпускаш заем и не давай всичките си средства само на един човек. Не ми харесва златото да е бездейно, но още по-малко ми харесва прекаленият риск. От кога се занимаваш с му на копия? Вече минаха три години. И колко си спестил, ако не бройм подаръка от царя, Три жълтици. Трудил си се повече от три години и си се лишавал от всякакви удоволствия, за да спестиш някакви си три жълтици. Така ли? Точно така. Следователно, ако се бъхтиш 50 години и търпиш вишения, можеш да спестиш 50 жълтици. Да... И така ще ми мине животът, как мислиш твоята сестра ще поиска ли да жертваш дългогодишните си спестявания, придобити с цената на тежък труд, за да провери мъжът и дали го бива за търговец, не и, ако и предам твоите думи. Тогава отиди при нея и кажи, повече от три години се бъхтих от зори до мрак и се лишавах от всякакви удоволствия. И за тези три години непосилен труд спестих само три жълтици. Знаеш. Че те обичам и искам на мъжа ти да му провърви в търговията. Ако предложи план, който според Вихвариаматон е разумен и осъществим, на драго сърце ще му дам парите си, спестени за една година, за да докаже способностите си. Така и кажи, ако твоят Зек притежава някакви способности, ще има достатъчно време да ги прояви. Провали ли се, няма да ти дължи повече, отколкото си музео. Станах лихвър понеже притежавам повече злато, отколкото ми е необходимо, за да упражнявам тази професия. Искам излишъкът от средства да помага на други хора в техните начинания и така да печели още злато. Не желая да рискувам и да загубя всичко, заради което работих неуморно и търпях лишения. Затова ще давам назаем само на хора, за които съм сигурен, че ще ми се издължат. Е, родан, споделив стък някои от тайните, скътани в съндъчето са залозите. Вещите, които видя, са красноречи в пример за слабохарактерността на хората и за стремежа им да вземат заеми, чието изплащане не могат да гарантират. Залозите в съндъчето са доказателства и за заблудата на тези хора, че ще постигнат много, ако притежават злато, само дето те не си дават сметка, че не притежават нито уменията, нито подготовката, за да осъществят грандиозните си замисли. Родан, сега притежаваш жълтици, които трябва да вложиш така, че да ти донесат още злато. И ти, като мен, ще станеш ли лихвар. Ако си пазиш златото, то ще ти донесе солидни доходи, които ще ти осигурят възможността да се наслаждаваш на земните радости до края на живота си. Ала допуснеш ли то да ти се изпусне през пръстите? Съжалението и огризенията ще те измъчват, докато си жив. Ще те попитам нещо, за какво най-много искаш да похарчиш жълтиците в кесията, не ми се иска да ги харча, а да ги запазя. Мъдри слова одобрително, Ким Налматун, следователно първото ти желание е да имаш сигурност. Смяташ ли, че златото ти ще е в безопасност в ръцете на твоя зет? Че той няма да претърпи загуба и да повлече и теб, страхувам се тъкмо от това, защото той не знае как да го опази. В такъв случай не позволявай да те подведат сантименталността и чувството за дълг. Щом държиш да помогнеш на роднините си или на някой приятел, намери друг начин и не рискувай да загубиш състоянието си. Запомни, че златото много бързо и много внезапно се изплъзва между пръстите на човека, не е свикнал да борави с него. Еднакво глупаво е да го пропилеш за удоволствие и да допуснеш друг да го прахо съвместо теб. Вече се разбрахме, че искаш златото ти да е на сигурно място. Имаш ли друго желание? Да ми спечели още злато, словата ти отново са мъдри. Богатството трябва да работи за теб и да се увеличава. Преди да остареш, то дори може да се отвои, благодарение на лихвите по заемите, които отпускаш на платежоспособни хора. Следователно рискуваш да загубиш и печелбата, която би могло да ти донесе. Затова не се изкушавай от грандиозните планове на неопитни ентузиасти, които си въобразяват, че с твоето злато ще натрупат големи състояния. Подобни въздушни кули градят само-мечтатели, познаващи железните закони на търговията. Не очаквай чудеса, за да запазиш имането си и да му се радваш. Да отпускаш заеми с очакването за голяма лихва е равнозначно доброволно да се обличаш на загуба. Старе се да работиш с хора, които имат нюв за успешните начинания. Та твоето състояние е да ти носи голяма печелба, защото те умеят да печелят, освен това са мъдри и опитни. Така ще избегнеш злочестата съдба на повечето синове на мъжете, които боговете са благословили с богатство. Родън понечил да благодари за мъдрите съвети, но лихварят го прекъснал, подаръкът от царя ще те научи на много мъдрост. За да запазиш 50-те си жълтици, трябва да проявиш изключително благоразумие. Ще те изкушават много възможности. Много хора ще те съветват и ще ти отправят какви ли не предложения. Разказах ти историите на вещите в моето сандъче, за да са ти като обица на ухото. Помни, че не бива да допускаш нито една жълтица да излезе от кесията ти, ако не си сигурен, че ще я върнеш обратно. Ако си доволен от съветите ми, ела пак. На драго сърце ще те посъветвам отново. Чуй какво гласи надписът от вътрешната страна на капака на сандъчето ми отнася се и за онзи, който взема на заем, и за онзи, който му дава заема, по добре наштрек Тафалит да не те сполети. Глава 7, Вавилонската стена, старият банзар, на времето прочут и безмилостен воин, вардел прохода към стената около града, където храбри защитници се опитвали да отблъснат настъпващата вражеска армия. От тях зависело дали ще оцелеят не само Вавилон, но и стотиците хиляди жители. От мястото си Банзър чувал виковете на нападателите, тропота от копитата на хиляди коне и оглушителният трясък на обкованата с бронз порта, разтърсвана от ударите на стенобитните машини. На улицата от вътрешната страна на стената чакали копиености, готови да защитават входа към града, ако портите не издържат. Били само една шепа хора, защото армията, предвождана от Сая, се придвижвала на изток. Владетелят наредил да потеглят на поход срещу еламитите, без да подозира надвисналата опасност. Неочаквано от север връхлетяла могъщата армия на асирийците. Стената трябвало да устои, в противен случай градът бил обречен. Около банзър се тълпели стотици, пребледнали от страх в и нетърпеливо очаквали вести за хода на сражението. Били се умълчали и със страхопочитание наблюдавали как от прохода се точи върволица от ранени някои се придвижвали сами, други с помощта на братята си по оръжие. Трети носили на гърбовете си мъртъвците. След като в продължение на три дни вражеските войски обикаляли града, внезапно предприели нападение тъкмо срещу тази порта. Шепата Вавилонци, отбраняващи града си, се сражавали като лъвове, отласвали стълбите с катерещите се потяг нападатели, обсипали ги с стрели, заливали ги с нагорещен олио и пробождали с копията си онези, които са умявали да се покателят догоре. горе. Старият Банзер бил най-близо до мястото на сражението и правнаучавал за всяко успешно отблъскване на яростните атаки. Някакъв възрастен търговец с треперещи ръце се приближил до него и го помолил, Кажи ми. Кажи ми какво става, нали няма да превземат града? Синовете ми са в армията на нашия добър цар. Няма кой да защити моята съпруга, нито стоката ми, нито храната ми. Вандалите ще плякусат всичко, твърде стари сме, за да се браним, а и роби нямаме. Ще умрем от глад. Кажи ми, че онези варвари няма да влязат в града ни. Успокой се, добри ми човече река остражат, стените на Вавилон ще устоят. Върни се при жена си и предай, че дебелите зидове ще защитят и вас, и собствеността ви, както защитават съкровищата в царската хазна. И гледай да се движиш близо до стената, че да не те улучи някоя стрела. Възрастният търговец се отдръпнал и някаква жена с бебе на ръце, се приближила до стария стреж и попитала, знаеш ли какво се случва там, горе? Кажи ми истината, за да успокоя горкиткия си мъж. Ранене е тежко и изгаря от високата температура, обаче настоява да му дам бронята и копието, за да брани мен, детето и другото, което е на път. Твърди, че проникнат ли в града враговете, за отмъщение ще изнасилят жените и ще ни избият до крак, не се тревожи, добре жено, стените на Вавилон са високи и за тях и ти, и децата ти ще сте в безопасност. Не чуваш ли какви победоносни викове надават нашите храбри войни, докато заливат с нагорещено олио враговете? Чувам ги, но чувам и как се тресе портата под ударите на стенобитните машини. Върни се при мъжа си и му кажи, че портата е здрава и ще издържи. И че нападателите се катерят по стената, но там ги посрещат копията на нашите бранители. А сега върви, гледай си в краката и гледай побързо да се озовеш зад сградите. Банзер се отдръпнал, за да стори път на подкреплението, тежко въоръжени войни се бронзови щитове. Докато минавали край него, някакво момиченце го дръпнало за колана и с треперещо гласче попитало: Моля те, кажи ми какво става. Ще загинем ли? Чувам страшни звуци. Виждам му кървавени мъже и много ме е страх. Какво ще стане с нас, с мама, с братчето и с бебето? Коравият стар воин примигнал и вирна после по-бързал да успокои малката, не бой се, миличка. Стените на Вавилон са сигурна защита за вас четиримата. Преди повече от сто години добрата царица Семирамида е наредила да ги изидат. Та такива маничета като теб да са в безопасност. До сега никой не е успял да ги разруши. Тичай обратно при майка си и кажи да не се страхува, защото градските стени ще ви пазят. Дните минавали, старият банзър все така стоял на поста си, наблюдавал новите подкрепления, които влизали в прохода и се качвали на стената, за да се сражават с врага, после ранени или мъртви отново се озовавали долу. Около него продължавали да се тълпят изплашени хора, които се вълнували дали стените ще издържат. А той неизменно отговарял с достолепието на опитен воин, стените на Вавилон ще ви защитят. Три седмици и пет дни нападенията не спирали, дори ставали по -ужесточени. Лицето на банзер все повече помръквало, все посилно стискал зъби, в прохода зад него земята подгизнала от кръвта на ранените и се разкаляла под краката на непрестанния поток войни, които се качвали на стената, а след време, олюлявайки се, минавали по обратния път. Всеки ден телата на мъртвите нападатели се трупали пред стената. Всяка нощ другарите им ги пренасяли и ги погребвали. На петата нощ от четвъртата седмица шумотевицата отвъд стената постихнала. Зазорило се, под първите лъчи на слънцето се видели облаци от прах, кългъщи се подиро глящата се вражеска армия. Храбрите защитници вълодушевено закрещели, и ясно било какво е предизвикало радостта им, виковете им били подети от войниците, чакащи извън града, и от хората, не излезли по улиците. В най-високата кула на храма на бело-умнали пламъци, издигнал се синкав дим, чрез който вестта за победата се разнесла надлъж и нашир. За пореден път стените на Вавилон попречили на жестоките вражески войни да превземат града, да ограбят съкровищата му и да отведат в робство жителите му. Вавилон просъществувал векове наред так защото бил добре защитен. Друга възможност нямало. Градските стени били красноречи в пример за стремежа на хората към закрила и желанието им да си я осигурят желание, което е вродено у човеците. И до днес то не е отслабнало, но ние, съвременните хора, вече разполагаме с много по-модерни и по-практични възможности за защита. В наши дни сме в безопасност зад непробиваемите стени на застраховките, банковите сметки и надежните инвестиции, те ни предпазват от ненадени беди и от трагични събития, които могат да сполетят всеки го, без изключение. Не можем да си позволим липсата на солидна защита, глава 8, търговецът на Камили от Вавилон. Твърди се, че когато човек е гладен, умът му се прояснява а обонянието му става почувствително към апетитната миризма на храната. Синът на Лазур Таркът бил на противоположно мнение. От два дни не бил слагал залог в устата с изключение на двете малки смокини, които бил откраднал, пресягайки се през оградата на някаква градина. Тък му се канел да откъсне трета, когато стопанката изтичала на улицата и го подгонила. Докато прекосявал пазара, дневните и викове още отеквали в ушите му и възпирали ловките му пръсти да грабнат съблазнителни плодове от кошниците на продаватките. За пръв път си давал сметка колко много и разнообразни хранителни продукти се предлагат на градските тържища и колко примамлива е миризмата им. Неохотно излязъл от пазара и закрачил напред-назад пред гостилницата. Надявал се да види свой познат, от когото да вземе назаем древна медна монета, за да спечели благоволението на шишкавия съдържател и да си изпроси по голяма порция. Иначе не си струвало да влиза, защото на бърза ръка ще ли да го изгонят. Така се бил умислил, че се стреснал, като се озовал лице в лице тъкмо с човека, от когото бягал като от чума, клющавия дабазир, който търгувал с камили. Дължал дребни суми на мнозина приятели, но отда Базир се срамувал заради неспособността си да се на навреме с него. Търговецът широко се усмихнал, като го видял, а таргът. Так му не го търсех, за да ми върне двете медни монети, които му заех преди месец, както и сребърника, дето му го дадох на заем още попреди. Добра среща, добра среща. Точно днес парите ще ми свършат добра работа. Е, младежо, ще се издължиш ли? Таркът се изчервил, идвало му да потъне в дън земя. Пък и бил гладен, та нямал сили да надговори да базир. Извинявай, много извинявай за Пелтечил, обаче днес нямам пукната пара, ами, намери. Все някой ще ти даде назайн две медни монети и една сребърна, за да се разплатиш на стария приятел на баща си. Старият приятел, който прояви към теб голяма щедрост, когато беше в затруднение, не мога да ти платя, защото напоследък боговете не са благоразположени към мен и несполуката ме преследва. Несполука, така ли? Не обвинявай боговете за провала си. Лошият късмет спохожда всеки, който взема на заем, без да мисли как ще върне парите. Ела с мен, че огладнях. Докато се храня, ще ти разкажа една история. Прямотата на Давазир подействала като песница на младежа, но така по му се отваряла възможност да прекрачи прага на гостилницата. Търговецът го повел към дъното на помещението и двамата седнали на малките килими. Появил се и собственикът Коскор, който широко се усмихвал. Давазир го изкоман най и безцеремонно. Ей, ти, тлъст, пустинен гущер, донеси ми печено козе буче, обилно полето със сос, хляб и много зеленчуци, понеже съм гладен като вълк. А на приятеля ми донеси кана с вода и нека водата да е студена, защото жегата е голяма. Сърцето на таркът се свило. Само това липсвало, да гледа как този гладник излъпва цяло козе бутче. Обаче не продумал, защото не можел да измисли подходящи думи. Дава обаче явно не знае що е мълчание, широко се усмихнал, добродушно помахал на другите посетители, които му били стари познати, и продължил, един пътешественик, който наскоро се върна от урфа, ми разказа за някакъв богатъж, който притежавал особен камък, толкова тънък, че бил прозрачен. Богаташът е затоли с него прозореца на къщата си, та дъжда да не прониква вътре. Пътешественикът каза още, че камъкът бил жълт и че като погледнал през него навън, всичко изглеждало особено и нереално. Какво ще кажеш, Таркат? Може ли светът да е обагрен в цвят, различаващ се от действителния, нищо чудно промърморил младежът отговорил машинално, защото мислял само за печеното буче пред търговеца, а пък аз от опит разбрах, че е възможно, защото съм виждал света в друг цвят от действителния и ще ти разкажа как стана така, че отново видях истинските му багри. Да базир се кани да разказва, прошепнал на съседа си посетителят, седнал наблизо и придърпал килимчето си към търговеца на Камили. Другите клиенти си взели чиниите си, наредили се в полукръг пред Дабазир и отново заглозгали сочните пържули. Само таркът сегял и гледал. Търговецът не му предложил да подели с него храната си, дори не го потканил да вземе от пода парчето хляб, което паднало от подноса. Отхъпал от печеното месо и заговорил. Ще ви разкажа история от младините си и как станах търговец. Някой от вас случайно да знае, че на времето бях роб в Сирия? Той замълчал за миг, за да се наслади на очудването на хората, седнали пред него. Отново отхъпъл и продължи разказа си, на младини усвоих професията на баща си, който беше с Едуар. Трудех се заедно с него в работилницата и не след да си взех съпруга. Бях млад и неопитен, затова това печелех само колкото да осигуря скромен живот на прекрасната си жена. Жадовах за скъпи вещи, които не можех да притежавам. Скоро открих, че собствениците на много магазини ми имат доверие и са готови да изчакат да им платя. Само, че аз не можех да си покривам дълговете. Повтарям, бях млад и неопитен и не знаех, че онзи, който харчи повече, отколкото печели, си проси беди и унижения. Безгрижно пръсках пари, задоволява в страста си към скъпи дрехи и купува за прекрасната си жена и за дома си вещи, чиято стойност многократно надхвърляше припечеленото от мен. Все пак, при възможност се издължавах и отначало всичко беше наред. След време обаче установих, че парите, които изкървам, не стигат за издръжката на семейство ми и за изплащане на дълговете. Продавачите, от които бях вземал скъпи стоки на вересия, започнаха да ме преследват и животът ми се превърнават. Вземах заеми от приятели и не можех да се издължа. Положението ставаше все по-трагично. Жена ми ме напусна и се върна при баща си, а пък аз реших да напусна Вавилон и да се преселя в друг град, предлагащ по-добри възможности за млад човек като мен. Две години водих неспокоен и мизерен живот, помагах на разни пътуващи търговци. По същото време се хванах с неколци на симпатични разбойници, които кръстосваха пустинята в търсене на неохранявани кервани. Накратко, занимавах се с дела, заради които баща ми би се отрекал от мен. Обаче аз гледах света през оцветен камък и не си давах сметка колко ниско съм паднал. Първият ни набег беше успешен, отвлякохме голям товар, злато, купринах и други ценни стоки. Закарахме плячката в гимир, продадохме я и прахосахме парите. Втория път късметът ни изневери. Малко след като ограбихме кервана, ни нападнаха копиеносците на местен главата, на когото керванжиите плащаха, за да ги пази от такива като нас. Двамата ни водачи бяха убити, а нас закараха в Дамаск, съблякоха ни и ни продадоха като роби. Главатар на племе, живеещо в сирийската пустиня, плати за мен два сребърника. Косата ми беше остригана, бях само с набедрена препаска и по нищо не се различавах от другите роби. Както знаете, безразсъдните млади хора приемат всичко на шега и аз не правех изключение до деня в който господарят ме заведе при четирите си съпруги и им предложи да ме използват като евнух. В този момент осъзнах колко безнадъжно е положението ми. Хората от пустинното племе бяха воинствени и жестоки. Нямах уражие, нямах надежда да избягам и бях играчка в ръцете им, разтреперих се, докато жените една по една ме разглеждаха. Питах се дали ще имат жалост към мен. Сира? Първата съпруга на главата я, която беше по възрастна от другите, преценяващо ме оглеждаше, но каменото й лице не издаваше мислите и извърнах очи и се почувствах още по-обезнадежден. Втората красавица с презрително изражение ме изгледа с отвращение, сякаш пях червей. Двете по млади се закискаха, като че ли ставаше въпрос за някаква шега. Стори ми се, че измина цяла вечност, докато стърчах пред тях и чаках при всяка-сякаш искаше другите да вземат решение. Накрая си разъяви следен тон. Евноси си имаме предостатъчно, обаче камиларите не достигат, а и повечето са некадърници. Днес, например, ми се налага да отида при майка ми, която е болна и с висока температура, а нямам роб, на когото да се доверя да води камилата ми. Питайте този роб у или ли да води камили. Господарят се обърна към мен, разбираш ли от камили. Постарах се да прикрия радостта си и отговорих. мога да ги накарам да коленичат, умея да ги товаря и да ги водя така, че да не се уморяват при дълги преходи. При необходимост мога да им поправям сброите, робът май си разбира от работата, Сира каза той, ако го искаш, нека стане твой Камила. Така ме дадоха на Сира и още същия ден поведох Камилата на дългото пътешествие до дома на болната и майка. Използвах възможността да й благодаря за намесата, добавих, че не съм роб по рождение, а син на свободен човек, уважаван Седлър от Вавилон. Разказах и и за премеждията си. Онова, което ми каза, след това, ме разстрои и дълго размишлявах върху думите й. Как дразваш да се наричаш свободен човек, след като слабохарактерността ти те е довела до това положение? Ако си роб по душа, ще станеш роб, независимо какъв си се родил. Логично е, също както е логично водата да намира най-прекия път. И обратното ако си свободен по душа, ще станеш уважаван и почитан гражданин въпреки незгодите си. Повече от година бях роб и живеех с робите, но не се превърнах в един от тях. Веднъж сираме попите защо не общувам с другите роби, когато вечер се събират да си поговорят, а оставам сам в палатката. Размишлявам върху нова, което ми казахте първия ден. Господарке, отговорих, питам се дали съм роб по душа. Не се чувствам като техен събрат, за това трябва да стоя на страна. Аз също признатя. тя, господарят ме взе за съпруга заради голямата ми зестра, обаче не ме желая. А всяка жена иска да е желана. Пренебрегвана съм, освен това не мога да имам деца, трябва да стоя на страна. Ако бях мъж, бих предпочела да умра, отколкото да съм в това положение. Но заради обичаите в нашето племе всички жени са робини. Как мислите попитах я импулсивно, каква е моята душа на роб или на свободен човек? Вместо да отговори, тя също ми зададе въпрос, имаш ли желание да изплатиш дълговете си във Вавилон? Желание има, обаче не виждам начин. Ако оставиш времето да минава, без да предприемеш нещо, значи притежаваш душата на презен роб. Роб е всеки, който не уважава себе си, а човек, който не плаща дълговете си, не може да изпитва самоуважение, но дори да искам, как да го стоя, докато съм роб в Сирия, остани си роб в Сирия, безхарактерно човече, не съм безхарактерен, възкликнах разгорещено, тогава го докажи, как, нима всеки цар не побеждава враговете с всички възможни средства. Дълговете са твоите врагове, те са те прогонили от Вавилон. Пренебрегнал си ги и са станали по-силни от теб. Ако се беше борил с тях като истински мъж, щеше да ги победиш и да си напочит сред съгражданите си. Обаче ти е липсвало желание да ги пребориш, за това гордостта ти е потъпкана и си в Сирия. Много мисли за тежките й обвинения и във въображението си искувах множество упровержения на твърдението й, че съм роб по душа, но така и не мисъл даде възможност да ги изрека. Три дни след последния ми разговор с Сира, тя изпрати прислужницата си да ме повика и ми каза, майка ми отново е тежко болна. Избери двете най-добри камили в стадото на съпруга ми и ги оседлай. Натовари ги смехове с вода и съдиса ги с храна за дълго пътешествие. Отиди при палатката, дето приготвят храната и прислужницата ще ти даде достатъчно. Докато оседла камилите се пита защо ни е толкова много храна. След като пътят до дома на болната старица отнемаше по-малко от един ден. Прислужницата яздеше втората камила, аз водех камилата на господарката. На не стигнахме къщата. Сира освободи момичето и едва тогава ме попита: Да базир, каква е душата ти? На свободен човек или на роб? На свободен човек? Възкликнах пламенно. Сега ще имаш възможност да го докажеш. Твоят господар е мъртво, пиян, Стражите му са задрямали. Вземи двете камили и бягай. В тази турба има дрехи на съпруга ми, искам да се преоблечеш. Ще кажа, че си откраднал камилите и си избягал, докато съм била при майка ми. Господарке, имате душа на царица казахи, да да можех да направя така, че да сте щастлива, няма щастие за жена, избягала от съпруга си в непозната страна и живееща сред непознати хора. Хващай пътя и дано боговете на пустинята бят над теб, защото пътят е дълъг, а храната и водата са малко. Нито за миг не се подволмих, сърдечно благодарих на спасителката си, хванах по водите на камилите и ги поведох в нощния мрак. Намирах се в непозната страна и имах самобегла представа в коя посока е вавилон, обаче смело поех през пустинята, отправяйки се към хълмовете. Едната камила бях възседнал, другата водех. И аз през цялата нощ и през следващия ден, защото изпитвах ужас при мисълта так какво се случваше на робите, ограбили господарите си и опитали се да избягат. Късно следовед на следващия ден навлезох в някаква местност, необитаема като пустиня. Острите камъни разраниха краката на камилите и те започнаха да накуцват, измъчвани от болката и от изтощението. Не видях нито човек, нито животно, което не беше очудващо май, всички избягваха тази негостоприемна територия. Продължих напред и ще ви доверя, че малци не са преживели подобно изпитание, за да го опишат. Храната и водата свършиха, слънцето напичеше безмилостно, при вечер на деветия ден буквално се слакох от камилата и си помислих, че надали силите ще ми стигнат да я възседна отново и, че сигурно ще умра, изгубен в безкрайната пустош. Проснах се на земята и спах до изгрев слънце, когато ме събуди утринният хлад. Седнах и се огледах. Изтощените камили лежаха наблизо, на и да погледнех, вижда само камъни, пясък и тръмливи храсти. Никаква вода, нито нещо, с което да заситя глада си и да нахраня грухналите камили. Запитах се дали краят ни ще настъпи сред безкрайната тишина на тази пустош. Странно, но умът ми беше по-бистър от всякога. Струваше ми се, че по някакъв начин съм се отделил от тялото си. Напоканите ми разкървавени устни, подутият език и празният стомах вече не ме измъчваха, страданията от предишните дни бяха забравени. Заглядах се в далечината и отново се запитах, какъв съм по душа. Роб или свободен човек? И осъзнах, че, ако имам робска душа, ще се предам, ще легна на пясъка и ще умра заслужена участ за един избягал роб. Но, ако душата ми беше на свободен човек, тогава какво? Някак си щях да се добера до Вавилон, да се разплатя с хората, които ми се бяха доверили, да се сдобря с жена си, която искрено ме обичаше, и да даря с много обич родителите си. Дълговете са твоите врагове, те са те прогонили от Вавилон, беше ми казала Сира. Така си беше, защо не се бях държал като истински мъж? Защо бях допуснал жена ми да се върне при баща си? Ненадейно се случи нещо необяснимо. Всичко около мен сякаш промени багрите си, като че ли някой ми беше от неоцветния камък, през който гледах света. Едва в този момент осъзнах, кои са истинските ценности в живота. Да умра като куче в пустинята ли? Не, за нищо на света. Сякаш внезапно бях прогледнал и виждах какво трябва да стоя. Първо щях да намеря начин да се добера до Вавилон и да се издължа на всичките си кредитори. Щях да им кажа, че след дълги години на странстване, през които съм бил преследван от лошия късмет, съм се върнал да изплатя дълговете си, и то бързо, ако боговете са ми устиви към мен. После щях да построя къща за съпругата си и да стана достоен гражданин, та родителите ми да ми се радват и да се гордеят с мен. Да, дълговете ми бяха врагове, но кредиторите бяха мои приятели, защото ми се бяха доверили, бяха повярвали на доброто в мен. Със сетни сили се изправих, макар че краката ми трепереха. Какво от това, че ме измъчваха глад и жажда? Те бяха само изпитания по пътя към Вавилон. В гърдите ми туптеше сърцето на свободен човек, който се завръща, за да срази враговете си и да възнагради приятелите си. Решителността, която изпитвах, ме окрили. Камилите сякаш усетиха промяната в тона ми, защото помътнелите им очи се избистриха. След многократни опити си се изправиха на крака и строгателно упорство се затътриха на север, където, ако вярвах на вътрешния си глас, щяхме да намерим Вавилон. Първо обаче намерихме вода, след известно време навлязохме на територия, където растеше трева и имаше плодни дравчета. Открихме пътя към Вавилон, защото всеки, притежаващ душа на свободен човек, приема живота като поредица от проблеми, които трябва да преодолее и ги преодолява. Докато онзи с душа на роб само, хленчи. Безсилен съм да предприема нещо, понеже съм покаян роб. Да, Базир помълчал, после се обърнал към таркът. Млади човече, как е на празен стомах? Умът ти проясни ли се? Готов ли си да поемеш обратния път към самоуважението? Виждаш ли света в истинската му светлина? Имаш ли желание честно и почтено да се издължиш на всичките си кредитори и да си върнеш уважението на съгражданите си? Младежът се просълзил, коленичил пред базир и рекал, ти ме окуражи, помогна ми да прогледна. Чувствам, че в гърдите ми бие сърцето на свободен човек, Давазир не ми разказа как си намерил пътя за Вавилон, обадил се един гост. Има ли желание и решителност, пътят се намира отговори от търговецът, бях изпълнен с решимост, затова си поставих за задача да изкупя вината си. Първата ми работа беше да посетя всичките си кредитори, да обещая да им се издължа и да ги помоля за отсрочка, докато започна да припечелвам. Само неколцина се държаха враждебно, повечето ме посрещнаха радушно и предложиха да ми помогнат, а един ли Хварият мато наистина ми оказа безценна помощ. След като разбра, че в Сирия съм бил Камила, той ме изпрати при Небетур, търговеца на Камили комуто нашият добър цар наскоро беше възложил да купи няколко стада от тези издръжливи животни, необходими му за дълго пътешествие. Той оцени познанията ми и ме взе за помощник. Полета лека се издължих на кредиторите до последното петъче и до последния сребърник. Едва тогава добих смелост да вдигна глава и да се почувствам почтен човек, да Базир се умълчал, после се провикнал към кухнята. Коскор, мързеливец такъв, храната ми истина. Искам още отпеченото, донеси и за таркът, сина на моя стар приятел, който е гладен и ще обядва с мен. Така завършва историята на Дабазир, вавилонският търговец на Камили. Той открил душата си, след като осъзнал една велика истина, известна и прилагана на практика от мнозина мъдри хора, живели много преди той да се е родил. Тази истина е избавила от несгоди и е водила към успех хора от всички възрасти и ще продължи да у нези, които притежават достатъчно мъдрост да осъзнаят магическата и сила. Предназначена е за всеки, който прочете следните редове, има ли желание и решителност. Път се намира. Глава 9, глинените плочки от Вавилон, Колеж, Сейнт Суитин, Нотингамски университет, Нюарк он Трент, Нотингам. 21 октомври 1934 до професор Франклин Колдуел, чрез британската научна експедиция Хила, Месопотамия, драги професоре, пете глинени плочки, които сте открили при последните разкопки сред руините на Вавилон, пристигнаха едновременно с писмото Ви, вероятно са пътували с един и същи парахот. От поглед ми грабнаха вниманието. Едва ли мога да ви опиша удоволствието, което ми достави преводът на текстовете, написани върху тях? Извинете, че не ви отговорих веднага, но исках да придържа моето писмо с готовите преводи. Плочките са невредими, благодарение на отличната опаковка. Предполагам, че като всички нас ще бъдете поразени от «Разказа», им не знам защо, но е прието да се мисли, че историите от далечното минало са изпълнени с романтика и с приключения нещо като «Приказките на Шехерезада». Ала, когато прочетеш за тъговите на някой си дабазир, който се затруднявал да плаща дълговете си, разбираш, че през последните 5000 години в Света ни не са настъпили толкова големи промени. Странното е че тези древни текстове ме гръмнаха, както биха се изразили моите студенти. Като университетски преподавател би трябвало да съм мислещо същество и да притежавам богати познания по повечето въпроси, засягащи човечеството. Но какво се случва? Някакъв старец възкръсва от руините на Вавилон и предлага метод, който ми е непознат и който ме изумява, как да си платя дълговете и също времено да имам пари в портфейла. Прекрасна идея, бих казал, интересно ще е да се провери дали принципът ще действа при съвременните условия, както в древния Вавилон. С госпожа Шрусбари ще го приложим спрямо семейните ни финанси с надеждата да се окаже ефикасен. Пожелавам ви още много успехи в благородното ви начинание. Винаги съм на ваше разположение и с нетърпение очаквам друга възможност да ви съдействам. Искрено ваш, Айлфред Екс, Шрусбари, Катедра по археология. Глинена плочка първи, днес, с настъпването на пълнолунието, аз, Дабазир, който доскоро бях роб в Сирия, воден от решението си да изплатя многобройните си дългове и да стана състоятелен човек, достоен за уважението на съгражданите от Вавилон, започвам да записвам на тези глинени плочки историята на моите патила, за да ме напътства и да ми помага при осъществяването на най-смелите ми мечти». Чрез мъдрите съвети на моя добър приятел, Лихва Яматон, възнамерявам да следвам стъпка по стъпка план, който, според него, ще помогне на всеки почтен човек да върне дълговете си, да забогатее и да си върне самоуважението. Планът се основава на три важни цели, които се надявам да осъществя. Първо, този план трябва да действа така, че да осигури в бъдещото ми благоденствие. Ето защо ще заделям една десета от всичко, което печеля. Защото мъдри са следните думи на Матон, всеки, който държи в кесията си шълтийци и сребърници, без да му се налага да ги харчи, е верен на семейството си и на своя цар. Всеки, който има в кесията си само няколко медни монети, неха е за семейството си и за своя цар. А онзи, чиято кесия е празна, не обича нито семейството си, нито своя цар, защото е озлобен. Ето защо в кесията на всеки, който се стреми към успех. Трябва да подрънкват монети, та той да обича семейството си и своя владетел. Второ, планът трябва да ми осигури възможност да се грижа за добрата си съпруга, която доказа, че ме обича, като се върна при мен, след като беше избягала при баща си. Защото Матун твърди, че грижата за добрата съпруга вдъхва самоуважение на мъже и затвърждава решимостта му да постигне набелезаните цели. Поради тази причина 70 десети от всичките ми приходи ще отредя за издръжка на дома, за дрехи и за храна, плюс допълнителна сума за удоволствие и за развлечения, от които човек не бива да се лишава. От друга страна, разходите ми не бива да превишават 7 десети, които съм определил за харчове. Успехът на моя план зависи такмо от това условие. Най-важното е да се старая да живея с определената от самия мен сума да не я превишавам и да не се съблазнявам от покупки, които ще я надхвърлят. Глине на почка втори и трето, планът трябва да е съставен така, че да мога да изпущам дълговете си от парите, които печеля. Затова, при всяко пълнолуние, две десети от заработената сума ще разделям честно и справедливо на всички, които са ми се доверили, и на които съм длъжник. Така постепенно ще се издължа до край. За тази цел тук ще напише имената на всичките си кредитори и точната сума, която дължа на всеки от тях. Фару, тъкач, втори сребърни и 6 медни монети. Синжер, дърводелец, едно сребърна монета. Ахмар мой приятел, три сребърни и едно медна монета. Замкър мой приятел, 4 сребърни и седем медни монети. Аскамир мой приятел, едно сребърна и три медни монети. Харинсир, Ювелир, 6 сребърни и 2 медни монети. Дярбекер, приятел на баща ми, 4 сребърни и едно медна монета, Алкахът, мой Хазейн, 14 сребърни монети, Матон, Лихвар, я сребърни монети, Биреджик, Селски Стопанин, едно сребърна и 7 медни монети. Написаното по-надолу е нечетливо. Невъзможно е да се възстанови. Глинена на плочка трети, на го разпоменатите кредитори дължах общо 119 сребърни и 140 и медни монети. Не знаех как ще им се издължа, бях объркан, допуснах жена ми да се върне при баща си, напуснах родния град да си диря късмета другаде, сполетяха ме какви ли не премеждия и накрая стигнах дъното, защото ме продадоха като роб. След като Матон ме научи как да си изплатя дълговете на малки вноски, осъзнах колко глупаво е било да бягам от последствията на безразсъдството си. Ето защо се срещнах с всеки кредитор и обясних, че за сега нямам пари, но ще работя и ще спечеля. Обещах да заделям по две десети от заработеното, за да изплащам дълговете си редовно, макар и на скромни вноски. Помолих всеки да прояви търпение, защото рано или късно ще му върна дължимото. Ахмар, когато смятах за най-добрия си приятел, ме обсипа с ни и аз се почувствах безкрайно унизен. Земеделецът Биреджик ме помоли да се издължа първо на него, защото отчаяно му трябвали пари. най се държа алкахът, заплаши, че ще ми вгорчи живота, ако не му върна цялата сума, и то бързо. Другите охотно приеха предложението ми. Затова съм твърдо решен да изпълня намерението си, защото съм убеден, че е полезно да си платиш дълговете, отколкото да си заравиш главата в пясъка. Макар да не съм в състояние да задоволя исканията на някои мои кредитори, обещавам да изплащам еднакви суми на всички. Глине на плочка четвърти отново е пълнолуние. През изминалото време работих усърдно и с освободено съзнание. Добрата ми съпруга подкрепи намерението ми да се разплатя с кредиторите. Проявих мъдрост и решимост и през този месец за работи 19 сребърника, като купих за неба тур няколко камили, които той одобри. Сумата разпределих според плана, една десета заделих, седем оставих за домакинските разходи, две десети разделих равно между кредиторите си. Сахмър не се видяхме, обаче оставих парите на жена му. Биреджик така се зарадва, че още малко щеше да ми целуне ръка. Само се начумери и не постави условие да му се издължа побързо. Отговорих, че ще имам повече пари, ако работя повече, само че гладат и тревогите пречат на работата. Останалите ми благодариха и дори ме похвалиха. Накратко, само за един месец задълженията ми намаляха с почти 4 сребърника, при това бях задели от два, които си бяха само за мен. За пръв път от много време на сърцето ми беше леко. Отново е пълно луние, и през този месец работи здраво, обаче не ми вървеше като преди. Купих само няколко камили и спечелих едва 11 сръбърника. Въпреки това с милата ми жена не нарушихме плана, макар да останахме без нови дрехи и да се хранехме с треволяци. Отново оставих на страна една десета от единайсетта сребърника и отново оставихме за домакински разходи 70 Ахмър ме изненада, защото ме похвали, въпреки малката сума, която му дадох. Биреджик също ми каза добри думи. Алкахът се разгневи, но като му заявих, че може да не взема своя гял, щом не му трябва, волю-неволю се примири. Другите и този път бяха доволни. Луната отново е пълна и сърцето ми ликова. Късметът ни проработи намерих чудесно стадо камили и купих повечето, затова приходите през този месец възлизат на 42 сребърника. Този път жена ми си купихме така необходимите ни дрехи и сандали. Освен това на трапезата ни редовно имаше месо, а кредиторите ни получиха повече от 8 сребърника. Дори алкахът май остана доволен. И аз съм доволен от плана, който се оказа чудесен, защото ни дава възможност хем да изплащаме дълговете си, хем да заделяме пари за нас. Изминаха три пълнолуния, откакто за последно писах върху тази плочка. Всеки път си плащах една десета от спечеленото, а с жена ми живеехме с 7 десети от сумата, макар че ни беше доста трудно. Всеки път разделях поравно между кредиторите си две десети от заработеното. Сега в кесията ми има 21 сребърни монети, които са си мои. Вече мога да ходя с гордо вдигната глава и да не се крия от приятелите си. Жена ми се справя отлично с домакинството и има възможност да си купува хубави дрехи. Съвместният ни живот е изпълнен с щастие. Този план е безценен, защото превърна един бивш роб в почтен човек. Глинена плочка пети отново грее пълна луна и ми хрумва, че отдавна не съм писал на моите плочки. Да, много отдавна изминаха 12 пълни луни. Днес обаче няма да пропусна, защото е велик ден. Изплатих и последните си дългове. Днес с прекрасната ми съпруга ще си устроим празненство, за да ознаменуваме постигането на голямата ни цел. При последното ми посещение при кредиторите се случиха доста събития, които задълго ще останат в памета ми. Ахмар ми поиска прошка заради грубите си думи и обяви, че съм сред най добрите му приятели. Дори алкахът над вечната си заядливост и ми каза, на времето беше като мека глина която всеки може да матка и да моделира, сега обаче си като парче бронз, което устоява на натиск. Ела при мен, ако някога ти потребва злато или сребро. И други ми засвидетелстваха уважението си и се обърнаха към мен с думи на почет. А жена ми ме гледаше с онова обожание, от което всеки мъж добива самочувствие. Тук е мястото да кажа, че успехът ми се дължи на плана. На същия план, който ми даде възможности да изплатя задълженията си, и в кесията ми да има златни и сребърни монети. Препоръчвам го на всички, които искат да преуспеят. Защото, щом този план дава възможност на един бившрук да покрие задълженията си към кредиторите и същевременно да разполага с пари, значи ще е от полза за всеки, стремящ се към независимост. Ще се придържам към него, защото съм убеден че, ако продължа да го следвам, ще се наредя сред най-богатите хора на Земята. Колеж, Сейнт Суитин, Нотингъмски университет, он Трент, Нотингъм, 30 октомври 1934. До, професор Франклин Колдуел, чрез британската научна експедиция. Хила, Месопотания, драги професоре! Ако при бъдещите разкопки сред останките от Вавилон срещнете призрака на възрастен търговец на Камили, носещи името Дабазир, бъдете така добър да му предадете моето послание. Кажете му, че двама университетски преподаватели от Англия са му безкрайно задължени за неговите записки върху глинените плочки. Вероятно си спомняте как преди година ви писах че с госпожа Шрусбари възнамеряваме да осъществим неговия план, според който човек може да погасява задълженията си и същевременно да разполага с собствени пари. Може би сте се досетили, че сме затруднени финансово, макар да се опитахме да го скрием от приятелите си. Години наред нямахме покой заради стари дългове, опасявахме се, че някой наш кредитор ще направи голям скандал и ще меловълнят от университета. Опитвахме се да отделяме по няколко шилинга от скромния си доход, за да покриваме заемите си, обаче положението ставаше все по-катастрофално. Освен това бяхме принудени да пазаруваме от по-скъпи магазини, защото там все още ни отпускаха кредит. Накратко. Бяхме попаднали в пословичния умагусън кръг и, вместо да се подобри, положението се влушаваше. Дори да искахме, не можехме да се пренесем в по на квартира, понеже дължахме пари и на хазяина. Но всичко изглеждаше, че сме в задане на улица. До момента, в който в живота ни се появи, вашият познат, търговецът на Камили от Вавилон, планът му сякаш беше създаден за разрешаване на нашите финансови проблеми и ние решихме да го изпълним. Съставихме списък на дълговете си и аз го представих на кредиторите, като обясних, че при сегашното положение не съм в състояние да им се издължа. Всъщност те вече се бяха досетили, сметките им го показваха. Добавих, че единственият начин е всеки месец да заделям 20% от заплатата си и така за малко на две години да се издължа напълно. Обещах, че през това време ще престанем да пазаруваме на кредит и ще плащаме всяка покупка. В интерес на истината всички проявиха разбиране. Възрастният продавач в магазина за плодове и зеленчуци, мъдър и симпатичен човек, ни каза много деликатно: Ще е чудесно, ако плащате покупките си и едновременно покривате част от задълженията си, защото от три години не сте давали нито пени. Окуражихме се от добротата му, предложихме същия вариант на собствениците на други магазини и ги убедихме да го приемат. Накрая ги накарах да подпишат договор, според който се задължаваха да не ни притискат, ако редовно получават 20% от нашите доходи, и със съпругата ми започнахме да кроим планове как да живеем с останалите пари. Бяхме се зарекли стритно да се придържаме към плана и да заделяме 10% от заработеното. Мисълта да притежаваме сребърни и дори златни монети беше много съблазнителна. Осъществяването на плана, водещ към корен на промяна в живота ни, беше като вълнуващо приключение. Беше ни интересно да преснятаме как да живеем сносно с 70% от приходите ни. Започнахме с неема и договорихме чувствително намаление. После направихме ревизия на любимите си марки чая и на други, луксозни, храни и напитки и останахме приятно изненадани от откритието, че много често можем да купуваме по висококачествени стоки на по-ниски цени. Давам си сметка, че историята е прекалено дълга, за да ви я разкажа в писмо, за това ще кажа само, че осъществяването на плана се оказа сравнително лесно. И тъй като не ни затрудняваше, ние го спазвахме с радост. Сякаш бреме беше паднало от плещите ни. Какво облегчение беше да не се притесняваме от кредиторите. Е се пак ще ви разкаше и за 10% от приходите ни, които трябваше да влизат в нашата кесия. И наистина известно време в нея дръмкаха монети. Ме, не се смейте. Разбирате ли, беше ни интересно. Истинско удоволствие е да започнеш да спестяваш пари, които да останат неприкосновени. Повярвайте, че е много поудовлетворяващо да спестяваш, отколкото да харчиш. След като се порадвахме на звъна на монетите в кесията ни, образно казано, намерихме начин да ги използваме така, че да ни носят печалба. Захванахме се с нещо и всеки месец трябва да правим вноска, възлизаща на унези 10%. Странно, но това се оказа най-приятният момент от нашето връщане към финансовата стабилност и е първото в списъка с разплащанията ни. Колко удовлетворяваща е мисълта, че приходите от инвестицията ни постоянно нарастват. Докато настъпи време да се пенсионирам, вече ще притежаваме солидна сума, която ще ни осигури приличен живот. И то без заплатата ми да е повишена. Изглежда невероятно, но е истина. Редовно изплащаме старите си задължения, същевременно инвестицията ни се увеличава. При това сега материалното ни положение е много постабилно. Невероятно колко голяма е разликата между спазването на финансов план и това да се оставиш да те носи течението. В края на следващата година, когато вече няма да дължим нищо никому, ще разполагаме с повече пари за инвестицията си и дори ще можем да попътуваме. Зарекли сме се да не допускаме ежедневните ни разходи да надвишават 70% от дохода ни. Предполагам, вече разбирате защо искаме да изразим благодарност на онзи старец, чийто план ни спаси от нашия ад на земята. Знаел е за тозият, самият той го е преживял, затова е искал другите да се поучат от гочивия му опит. И затова е изписвал върху блинените плочки своите прозрения. Имал е послание към събратята си по съдба и то е било толкова важно, че дори след 5000 години продължава да е актуално и значимо както в деня. Когато е било погребано по тройните на Вавилон, Искрено ваш, Алфред Екс Катедра по археология, глава 10, най-щастивият човек във Вавилон. Най-именития търговец във Вавилон в Шару Нада и аздел начало на кервана си. Харесвал хубавите такани и винаги носел скъпи одежди, подобаващи на високото му положение. Харесвал породистите коне и наперено яздел бойния си арабски жребец. Страничният наблюдател никога не би предположил, че този човек е в напреднала възраст. Или, че нещо го тревожи. Да, пътешествието от Дамаск до тук било изнорително и изпълнено с незгоди, но не му натежало. Да, номадските племена били безмилостни, нападали и ограбвали керваните със скъпи стоки, но той не се страхувал, защото го пазели верните му конници. Тревошел се за младежа, когато водел от Дамаск, и който през целия път яздал уредо с него. Казвал се Хадан Була и бил внук на Арат Була, дългогодишният му съдружник, на когото той, Шаро, бил задължен до гроб. Искало му се да помогне на Хадан, но като гледал убийците и пръстените му, задачата му се струвала все потрудна. Младо кът се е окичил с бижута като някоя жена, от друга страна, има волевото лице на дядо си, помислил си, само дето дядо му не носеше толкова пищни одежди и не се гиздаше с такива дръмкулки. Накарах го да ме придружи с надеждата да му помогна да напредне в живота, след като баща му пропиле семейното имане. Хадан Гула прекъснал размислите му, защо се бъхтиш толкова? Защо предприемаш тези изнорителни пътешествия с Кервана? Никога ли не ти остава време да се порадваш на живота? Шарон да се усмихнал, да се радвам на живота ли? Какво би направил, ако беше на моето място, ако разполагах твоето богатство, щях да си живея царски? И през нямаше да ми мине да яздя през тези нажежени пясъци. Попаднаха ли ми няколко жълтици, веднага щях да ги изхърча. Щях да нося най-скъпите одежди и да си купувам най-редките скъпоценни камъни, пръстени и гривни. За такъв живот мечтая, който си струва да се изживее. Двамата се засмели. Дядо Тине носеше пръстени и гривни и стърсил Шаро Нада, после съжалил за прибързаността си и добави ушна шега. Няма ли да си оставиш време за работа? Работата е за робите, отсекал младока. Шаро нада прехапал устни и си замълчал. Проговорил едва като се изкачили по един страмен склон. Дръпнал юздите на коня и посочил в далечината, ето я долината. Загледай се и ще видиш стените около Вавилон. Унази кола е храмът на Бел. Ако имаш улови очи, може би ще видиш дима от вечния огън на върха и, това е Вавилон, казваш от край време мечта я да видя най-богатия град в света отвърнал Хадан Гула, градът, в който дядо ми е положил основите на семейното богатство. Ех, ако още беше жив, нямаше да тънем в мизерия, защо искаш душата му да остане на земята повече от отреденото и време. С баща ти спокойно можете да продължите благотворното дело на твоя дядо, ови, ние не притежаваме неговите способности. Така и не узнахме тайната, с която привличаше златните монети. Шару Нада не продумал, само пришпорил оконя и поел по пътеката към долината. Зад него се проточил керванът, почти не види заради облаците от червеника в прах. По някое време ездачите излезли на широкия друм и завили на юг към селските стопанства, напоявани чрез специални системи. Шаро Нада се загледал в трима възрастни ворачи в близката нива. Странно, но му се сторили познати. Не, сигурно си въобразявал. Невъзможно е след 40 години да минеш през същата нива и да завариш там същите оръци. Въпреки това нещо му подсказвало, че не греши. Старец с треперещи ръце държал ралото. Други два мъситнали доволовете или мушкали с си, за да ги принудят да теглят ярема. Преди 40 години той бе завидял и беше пожелал да е на тяхното място. Каква промяна беше настъпила в живота му през това време? Обърнал се и с гордост в перио поглед в камилите и магаретата, натоварени със скъпи стоки от Дамаск. А освен този керван притежавал какво ли още не. посочил че и отбелязал, изминали са 40 години, а тези хора още орят тази нива. Сигурно приличат на тях, но защо мислиш, че са същите? Обеден съм, че и преди видях точно тях промолвил Шаронада. Спомените хаотично се блъскали в главата му. Питал се защо не може да погребе миналото и да заживее в настоящето. После видял като на картина усмихнатото лице на Арад Була и усетил как изчезва неприязанта, която до този момент го отблъсквала от циничния внук на верния му приятел. Обаче, как да се помогне на младеж, окичен с бижута е и склонен към прахосничество? Можел да предложи работа на трудолюбиви хора, но не и на хора, които се смятали за прекалено извисени, за да се трудят. От друга страна, бил длъжен заради верния си съдружник да положи усилия, а не да се откаже след първия опит. С него никога не вършили нещата половинчето. Не им било вродено, изведнъж му хрумнал план, само че пред изпълнението му стоили много препятствия. Пък и трябвало да мисли за семейството и авторитета си. Само че той бил непоколебим човек решил да си затвори очите за трудностите и да осъществи замисъла си. Обърнал се към младежа и попитал. Искаш ли да научиш защо съдружието ми с твоя достоен дядо беше толкова ползатворно? Не си хвърляй думите на вятъра, отвърнал Хадан. Интересуваме само как печелиш пари. Шаро Нада се престорил, че не е чул нахалната реплика и продължил. Историята, която ще ти разкажа, започва по времето, когато бях на твоята възраст. Колоната ни наближи нивата, която виждаш сега, и стария целенин Мегидо, който беше окован заедно с мен. Се присмяна на тримата орачи, погледни ги тези мързеливци, подхвърли. Този, дето държи ралото, не прави усилие да оре понадълбоко, а другарите му не смогват да удържат воловете в бръздата. Как да очаква добра реколта? Какво, какво каза? Че сме ли до да сте били оковани един за други, ли? Попитал Хадан Була, да, с тежки вериги. До него беше Забадо, крадецът на овце. С него се бяхме запознали в Харун. Накрая вървеше един, когато наричахме пирата, защото не си каза името. Мислехме, че е муляк, защото на гърдите му бяха татуирани преплетени змии, както е обичаят на му Колоната се състояше от мъже, оковани по четирима, бил си окован като роб ли, се младежът, дядо ти не ти е казвал, че на времето бях роб. Често говореше за теб, обаче не е споменавал тази история, беше човек, с когото можеш да споделиш несъкровените си тайни. На теб също мога да се доверя, нали? Шаро, надо да погледна младежа право в очите. Разбира се, че можеш да разчиташ да си държа езика зад зъбите, обаче съм удивен. Разкажи ми как попадна в робство. Шаро, надо да сви рамене. Всеки човек може да бъде порубен. Моето падение беше предизвикано от игрален дом и от течемична бира. Станах жертва на неблагоразумието на брат ми, който присвада да оби най-добрия си приятел. Баща ми ме остави на вдовицата на мъртвеца като гарант, за да спаси от затвора другия си син. После не може да събере пари да ме откупи, тя се разгневи и ме продаде на роботърговеца, жалко. Какво несправедливост, възкликнал хадан гула, разкажи ми как си върна свободата, не бързай, ще стигнем и до там. Сега продължавам разказа си. Като минахме край уречите, те ни се присмяха. Единият дори си свали шапката, поклони се и се провикна. Добре дошли във Вавилон, гости на царя. Той ви чака пред градските стени, дори ви е устроил пиршество, кирпичени тухли и лучена супа. Тримата гръмко се засмяха, пирата се вбеси и започна да ги ругае. Помолих го да обясни защо, а той отвърна. Ще мътнеш тухли за изграждането на стените. Докато гръбнакът ти се пречупи. Има и друга възможност да те пребият и да пукнеш. Мен няма да ме пребият, защото ще ги убия. В този момент се обади Медиду и Госкастри, не говори глупости. Господарите не пребиват от бой робите, които се починяват и работят усърдно. Напротив, харесват ги и се отнасят добре с тях, че кой иска да се бъхти, подхвърли забаду. Тия орачи са умни. Не се претръпват, само се преструват, че работят, няма да успеш в живота, ако изкринчваш възрази Мегидо, изуреш ли за един ден цялата нива, Господарят ще е доволен. Ако свършиш работата наполовина, значи изкринчваш. Аз не го правя, харесвам и да работя, защото трудът е най-добрият ми приятел. Защото ми помогна да притежавам стопанство, крави, добра реколта. Накратко, всичко, да, бе. И къде са ти сега тези благини, заеде се забадо, според мен е по-добре да проявиш мъдрост и да се справиш, без да работиш. Само гледайте какво ще правя, ако ни накарат да градим стената. Ще се уреда да нося яха с вода или на някоя друга блага работа. Пък вие, дето обичате да се трудите, ще се скъсате да влачите тухли, и се изсни глуповато. Толкова се разтревожих, че не мигнах цяла нощ. По едно време видях... Че всички спят и тихо повика в стража годосо, който ни вардеше в момента. Беше от онези арабски разбойници, които смятат за нормално да ти прережат гървото, след като ти отмъкнат кесията, ще те питам нещо прошепнах му. Вярно ли е, че като стигнем Вавилон, ще ни продадат и ще ни накарат да зидаме стената. Защо питаш? Найжи се той, чекат да не питам. Млад съм още, живей ми се. Не мисля, ще да ме умулят от работа или от бой. Има ли начин да попадна при добър господар? Той също зашепна. Ти си добро момче, не ми правиш въртели, за това ще ти помогна. Обикновено първо закарваме пленниците на пазара за роби. Слушай внимателно, като дойдат купувачи, кажи, че си готов на всичко, за да работиш за добър господар. Обеди някого да те купи, иначе на другия ден вече ще носиш тухли. И от мен да знаеш, че хич не е лесно. Той се отдалечи, а пък аз легнах на топлия пясък, загледах се в звездното небе и се запитах какво ли ще се случи на сутринта. Питах се още дали Мегидо беше искрен, като каза, че трудът е най-добрият му приятел. Дали същото се отнасяше и за мен? Да, сигурно, ако ме спасаше от робския труд. Изчаках Мегидо да се събуди и шепнеш му му съобщих добрата новина. Само тази плаха надежда ни крепеше, докато вървехме към Вавилон. При вечер наближихме градските стени и видяхме безброй мъже, напомнящи черни мравки, да се качват и да слизат по стръмните диагонални пътеки. Бяхме удивени, там се трудеха хиляди работници, някои копаеха крепостния ров, други правеха кирпичените тухли. Повечето обаче бяха натоварили на гърбовете си кошове, пълни с тухли, и пъплеха по стръмното, за да ги занесат на зидарите. Надзирателите ругаеха мързеливците и налагаха скъмшиците си нези, които изоставаха. Видях как мнозина падаха под тежеста на грамадните кошове с тухли, ако ударите скъмшик не ги принуждаваха със сетни сили да се изправят, надзирателите ги избутваха в страни от пътеката. Неслед дълготруповете им щяха да бъдат струпани върху копчините мъртъвци край пътя, за да бъдат погребани в неосветени гробове. От страшната гледка затреперих като лист. Ето какво ме очакваше, ако не успех да убедя някой богаташ от Вавилон да ме купи за свой роб. Годосо се оказа прав, отведоха ни в затвора за роби и на другата сутрин ни подкараха към пазара за човешка плът. Събратята ми по съдба се изплашиха и само къмшиците на надзирателите ги накараха да пристъпят напред та купувачите да ги огледат. Ние с до се обръщахме към всеки купувач, който ни позволеше да го заговорим. Пирата се възпротиви, затова търговецът на Роби повика хората от царската стража, които оковаха бунта и го отведоха. Честно казано, малко го съжалих. Мегидо предусети, че скоро ще се разделим. Издъбна, когато наблизо нямаше купувачи и отново ми каза колко полезно ще е за мен трудолюбието. Някои хора не обичат да работят каза ми, трудът е техен враг. Съветвам те да го обикнеш и да го превърнеш в свой приятел. Представя си каква хубава къща ще си построиш след време и тогава няма да ти тежат нито гредите, нито големите ведра, пълни с вода. Обещай ми, че, ако те купи някой, ще работиш за него, без да щадиш силите си. И че няма да се обезсърчаваш, дори ако той не оценява труда ти. Запомни, че добре свършената работа е от полза за самия теб. Защото те превръща в подостоен човек, той млъкна, защото някакъв нажен селянин се приближи до заграждението, в което бяхме затворени, и ни огледа. Приятелят ми по-бърза да го заговори, разпита го за стопанството му и за посевите и явно го убеди, че ще му е от полза. Селянина дълго се пазари с търговеца на Роби, после извади от пазвата си дебела Кесия и скоро меги дотръгна след новия си господар. До обяд бяха продадени още няколко души. Годосуми пошушна, че търговецът бил недоволен, затова нямало да остане още един ден, а при вечер щял да отведе всички останали роби при човека на цая, за да ги продаде като черноработници. Вече се бяха отчеял, когато до ограждението пристъпи пълни наглед добродушен човек и се поинтересува дали сред нас има пекар. Доближих се до оградата и казах, защо майстор като те търси по неопитен пекар? Няма ли да е полезно да обучиш някого така? че да ти е пръв помощник в работата. Погледни ме, аз съм млад, силен и работлив. Купи ме и няма да съжаляваш. Ще се постарая да напълня кесията ти с сребърници и с жълтици. Очевидно направих добро впечатление на Шишкото. Той започна да се пазари с търговеца, който до този момент не ме забелязваше, но сега започна да ме хвали. Бил съм много работлив, в отлично здраве и с лек характер. Почувствах се като обгоен вол, когато се каня да продадат на Касапина. За мой късмет, пазар лъкът скоро приключи и аз последвах новия си господар. Струваше ми се, че съм най-щастливият човек в Вавилон. Новият ми дом веднага ми допадна. Господарят, но същи името на Нанаид, ме научи как да стриваме чемика в каменното корито на двора, как да наклаждам огън в пеща и как да мелям много ситно самото брашно за приготвяне на медените питки. Леглото ми беше в хамбара. Старата сласти, също Рубиня, беше доволна, задето и помагах за потежката домакинска работа, и и хранаше добре. Съдбата ми даваше златна възможност от мен зависеше да направя така, че господарят да започне да ме цени, после щеях да търся начин да си върна свободата. Помолих го да ни покаже как да замесвам и да пека хляб, а той остана много доволен от желанието ми да се науча. Като се усъвършенствах, започнах да се уча да правя медени питки и не след дълго върших цялата работа в пекарната. На господаря му харесваше да бездейства, обаче Суаски само глава и повтаряше, че безделието е вредно за всеки. Реших, че е време да измисля как да печеля монети, за да откупя свободата си. Казах си, че, след като до 12 часа приключваме с печенето, Нана ще се съгласи след обед да се труда на друго място, ако си поделям с него заработеното. После ми хрумна да приготвям повече медени питки, да изляза на улицата и да ги продавам на гладните минувачи. Не се поколебах нито за миг и представих плана си на господаря, като се постарах да говоря така, че да не го разневя. Ако използвам след обедите, когато съм свободен от пекарната, за да печеля монети за теб, няма ли да е честно да разделяш печалбата за мен, да да имам собствени пари за някои неща, радващи сърцето на всеки човек, да, да съгласи се той, а като споделих с него намерението си да продавам по улиците нашите медени питки, предложи, продавай по две за една медна монета, после ще си я поделяме, за да си покрия разходите за брашното, меда и дървата за пеща. От остатъка ще взема половината, другата половина ще остава за теб. Бях много доволен от щедрото предложение да запазвам за себе си една четвърт от печалбата. Вечерта работих до късно, за да направя табла, с която да разнасем сладкишите. Нана Найд ми даде своя стара одежда, за да съм облечен прилично, а Суасти ми помогна да я закърпя и да я изпера. На другия ден, от двойно повече медени питки, които, наредени на таблата, изглеждаха още по-апетитни. Грабнах я, тръгнах по улицата и на висок глас започнах да хваля стоката си. Отначало никой не ми обърна внимание и аз се обезкуражих, но не се отказах. При вечер хората огладняха, започнаха да купуват моите питки и скоро таблата се изпразни. Нанай -на -на беше много доволен от успеха ми и на драго сърце ми даде моя дял. Аз пък бях на седмото небе от щастие, че вече притежавам някакви пари. Разбрах колко прав е бил Мегидо, като каза, че господарите обичат трудолюбиви роби. Толкова се зарадвах, че вечерта не мигнах, опитвах се да изчисля колко мога да спечеля за 12 месеца и колко години ще са ми необходими да си откупя свободата. Продължих всеки следобед да разнасям таблата с медените питки и скоро си намерих редовни клиенти. Сред тях беше и твоят дядо, Арат Гула. Продаваше килими и обикаляше целия град с магарето си, натоварено със стока и с чернокожия сироп. Купуваше две питки за себе си и две за слугата и винаги спираше да си по-бабри с мен. Един ден ми каза нещо, което никога няма да забравя, харесвам питките ти, момче, но повече ми харесва настроението, с което ги предлагаш. С такъв висок дух ще стигнеш далеч. Успехът ти е гарантиран, но ти, Хадан Була, никога няма да разбереш какво означаваха тези окоръжаващи думи за Муатро, който беше сам самичък в големия град и се опитваше се да се спаси от унижението. С течение на времето кесията ми започна да се пълни с древни монети. Мегидо беше прав, трудът наистина се беше оказал най-добрия ми приятел. Бях на седмото небе, но старата сула се тревожеше. Веднъж ми каза, не знам какво става с господаря, но напоследък почти не излиза от игралния дом. Един ден много се зарадвах, защото на улицата срещнах стария си приятел Мегидо. Беше повел на пазара три на натоварени са зеленчуци, много добре ми вървят нещата, похвали ми се, господарят ме направи надзирател, защото е много доволен от мен. Ето, дори ме изпраща да продавам сам на пазара, освен това повика тук и семейството ми. Трудът ми помага да се избавя от бедите, които ме бяха сполетели. Рано или късно ще ми помогне да се откупя и отново да притежавам собствено стопанство. С течение на времето на Нанайд все понетърпеливо чакаше да се върна от следобедната си работа. Стоеше на вратата, грабваше парите от продажбата на медейните питки, разделяше ги според оговорката ни, после започваше да ме упреква, че не съм достатъчно активен, за да увелича печалбата. Често излизах и извън града, за да продавам моите питки на надзирателите на робите, работещи по строежа на стената. Не ми се искаше отново да ставам свидетел на потресаващата гледка, обаче надзирателите бяха добри клиенти. Един ден с изненада зърнах забъд чакаше на опашката, за да напълни за запореден път коша си с тухли. Беше станал кожа и кости, движеше се приведен, дърбът му беше изранен от къмшиците на надзирателите. Съжалих благ и му дадох една питка, която той натъпка в устата си като гладно животно. Видях жадния му поглед и избягах. Преди той да е сграбчил таблата, защо работиш толкова много, попита ме един ден на Радгула. Почти същия въпрос днес ми зададе да и ти. Разказах му за теорията на Мегидуи, че наистина трудът е най-добрият ми приятел. Гордо му показах кесията си, пълна с древни монети, и обясних, че ги спестиявам, за да се откупя от господаря и да стана свободен човек. И какво ще правиш, когато си свободен, попитаме той, ще стана търговец. За това мечтая. Тогава Арат Гула сподели с мен нещо, което не подозирах. Каза ми, не знаеш ли, че и аз съм роб. Сега съм в съдружие с господаря, младни, извикал хадан Гула и очите му гневно проглеснали, отказвам да слушам лъжи за дядо си. Никога не е бил роб. Шаронада през спокойно отговорил. Уважавах го, задето се беше преборил с лошия късмет и се беше наредил сред най-имените граждани на Дамаск. А ти, който си му внук, приличаш ли на него? Готов ли си да приемеш фактите като истински мъж, или предпочиташ да живееш в заблуда? Хадан Гула се наместил на седлото и отговорил, макар че гласът му пресеквал от вълнение, всички обичаха дядо ми. Добрите му дела нямат брой. Нима по време на големия глад той не пътува с керва на Сичак до Египет, не докара в Дамаск жито и не го раздаде на хората, за да не гладуват. А сега ти твърдиш, че е бил презвен роб в Вавилон. щеше да е презвен, ако беше останал роб, но, благодарение на силната си воля и на делата си, той стана големец в Дамаск. Боговете го възнаградиха за търпението и го дариха с уважението си, отговорил Шаронада, след като ми довери, че е роб. Добави колко силно иска да си върне свободата. Вече имаше достатъчно пари, обаче се питаше как да постъпи. Търговията му вече не вървеше и той се страхуваше да не загуби подкрепата на господаря си. Скастрих го заради нерешителността, не се вкопчва и в господаря си. Отхвърли робското чувство. Дръж се и успявай като свободен човек. Намисли си какво искаш да постигнеш и работи така, че да осъществиш несъкровеното си желание. Той много се притесни, извини се и накрая каза, че съм го накарал да се засрами от нерешителността си. Веднъж отново излезох през портата и си изненада забелязъл голяма тълпа. Попитах някакъв мъж защо са се събрали толкова хора и той отговори, не си ли чул. Един роб се опитал да избяга, убил един от стражите, после го хванали, а сега ще го бият с камшици, докато умре. Дори царят ще присъства, не посмех да се приближа до позорния стълб от страх да не би някой от зяпачите неволно да блъсне моята табла са медени питки, затова се качих на недовършената стена и зърнах как се приближава по златената колесница на навоходоносор. Не виждах стълба, но чувах писъците на горкия роб. Запитах се как благороден човек като царя може да гледа подобно мъчение, после забелязах, че той се смее и разменяше говити реплики с приближените си. В този миг разбрах колко е жесток и защо робите, изграждащи стената, са подложени на нечовешки мъчения. След като пребиха до смърт нещастника, го окачиха за единия крак на кола, та всички да го видят. Зяпачите започнаха да се разокиват и аз се приближих до стълба. На гърдите на мъртвеца бяха татуирани преплетени змии. Бях присъствал на убийството на пирата. При следващата ми среща с Арат Була, забелязах коренна промяна в него. Поздрави ме усмихнато и възкликна, пред теб стои свободен човек. Думите ти сториха вълшедство, продажбите ми и приходите се увеличават. Жена ми е на седмото небе от щастие. Не знам дали ти споменах, но тя не е рубиня и всъщност е племенница на моя господар. Настоява да се преселим в друг град, където никой няма да знае, че съм бил роб. Така децата ни няма да носят клеймото на позора. Трудът се превърна в най-верния ми другар и ми помогна да си възвърна самочувствието. Много се зарадвах, че по някакъв начин съм му се отплатил за куража, който ми беше вдъхнал. Една вечер Суасти дотича при мен и от пръв поглед разбрах, че е разтревожена. Господарята е загазил казами ми без предисловия, преди няколко месеца загуби голяма сума пари в игралния дом. Вече не плаща на селените, които му доставят пшеницата и меда. Не плаща и лихваря. Кредиторите му са разгневени и го заплашват. защо да се тревожим заради неразумните му постъпки. Да не сме му настойници, възкликнах, без да се замисля, глупаво момче си ти. Той те е заложил при лихвая. Ако не си върне заема, он ще те продаде. Чудя се какво да направя. Добър господаре и ми е мъчно за него. Защо? Защо го сполетяха такива беди? Оказа се, че страховете й са основателни. На другата сутрин Лихварят пристигна с някакъв човек, когато нарече Саси. Този Саси ме огледа, сякаш бях животно запродан, и заяви, че ще му свърше работа. Лихварят не изчака връщането на господаря ми, а каза на слъсти да му съобщи, че си е взел залога, и ме отведе. Бя само с дрехите на гърба си, но понеке сията с монетите беше привързана за колана ми и скрита в гънките на робата. Надеждите бяха изтръгнати от сърцето ми така, както ураганът изтръгва дърво и го запокитва в морето. В живота ми отново беше настъпила катастрофа, причинена от алкохола и от хазарта. Докато се саси си прекусявахме града, аз се опитах да го спечеля, изтъкнах колко усърдно съм работил за Нана Найд и обещах да правя същото и за него. Отговорът му по пари и последната ми надежда, не ме интересува какво си работил при пекая. И господаря ми не го интересува. Царят е наредил да се изкопае разклонение на големия канал. Господарят ми нареди да купя повече роби, яки роби, та да свършат работата по бързо. Да му се не види, как може да се свърши бързо толкова сложна работа. Сега, младежо си представи пустиня без нито едно дръвче, безмилостно напичено от слънцето, от жаркото слънце, което така загряваше водата в меховете, че не можехме да я пием. Представи си мъже, които влачат тежки кошове с пръст от сутрин до вечер, а храната им дават в вкопани, сякаш са свине. Нямахме палатки, нито сломеници, спяхме направо на земята. Закупах кесията си и обелезах мястото, макар вече да не ми се вярваше, че ще дойде ден да я потърся. Отначало работех старателно, но с течение на времето започнах да се обезсърчавам. Накрая ме обзе безпределно отчаяние. Загубих апетит, нощем не можех да мигна. Питах се дали Забадо не е бил прав, като твърдеше, че е по-добре да изклинчваш от работа, отколкото да позволиш тя да те съсипе. После си спомних как изглеждаше, когато го видях за последно, и осъзнах, че теорията му не струва. Сетих се и за пирата, за горчивината в сърцето му, и ми хрумна, че може би е за предпочитане да се съпротивляваш и да убиваш. После си спомних укървавения му труп и разбрах че и той не е бил прав. Изведнъж в паметта ми се появи Мегидо, дланите му бяха станали мазолески от тежката работа, обаче на сърцето му беше леко и усмивка озаряваше лицето му. Неговият метод беше най-добър. От друга страна, аз също имах желание да се труда усърдно, но работата не ми носеше щастие и успех. Дали трудът беше причина за напредъка на Мегидо, или щастието и успехът зависеха от волята на боговете? Дали ми беше съдено да се бъхте до края на живота си, без желанията ми да се сбъднат? Тези въпроси не ми даваха покой, но отговор така и не намирах. След няколко дни, когато си мислех, че съм на края на силите си, Саси ме повика и ми каза, че от Вавилон е дошъл пратеник, за да ме отведе обратно при господаря ми. Изкупах от земята вярната си Кесия, навлеко в парцеливата си одежда и последва своя спасител. Докато яздехме към Вавилон, в ума ми отново се блъскаха объркани мисли. Струваше ми се, че живея в стих от песен, която бя слушал в родния Харун, човек, връхлетян от вихрушка. Отнезнай на буря снезнай на посока. Човек, чиято съдба, никой не може да предскаже. Нима ми беше съдено до края на живота си да плащам за неизвестни прегрешения. Нима ме чакаха нови разочарования и беди. Изненадах се, като видях, че рад Гула ме чака в двора на моя господар. Помогна ми да сляза от коня и ме прегърна, сякаш му бях брат. Тръгнахме по улицата и аз бях готов да вървя по дире му, както подобава на един роб, но той ме прегърна през раменете и възкликна. Къде ли не те търсих? Вече бях загубил надежда, когато Суасти ми разказа за лихвая, а той ме отпрати при твоя господар. Проклетникът се пазари дълго и е принуди да платя скъпо и прескъпо, но си струваше. Твоята теория и твоята предприемчивост ми бяха пътеводни звезди към успеха, теорията е на Мегидо, поправих го, и негова, и твоя. Благодарение на двама ви заминавам за Дамаск, а ти ще ми бъдеш съдружник. От днес си свободен човек, той извади от пазвата си глинената плочка, на която пишеше, че съм роб. И е хвърли на кълдъра с такава сила, че тя се пръсна на парчета. Двамата ги тъпкахме с кръка, докато от тях остана само червеника в прах. В очите ми напираха сълзи. Знаех, че съм най-щастивият човек във Вавилон. В миговете на най-големи изпитания трудът наистина се беше оказал най-верният ми приятел и ми беше помогнал да не загина като черноработник, помагащ за зидането на градските стени. Так му заради усърдната ми работа, младежо, дядо ти ме беше избрал за съдружник. Хадан була, попитал, сериозно ли говориш? Нима за него работата е била тайният ключ към богатството. Когато се запознах с дядо ти, това беше единственият ключ, отвърнал Шаро Нада. Той обичаше да се труди и боговете ще друго възнаградиха. Май започвам да разбирам, замислено промърморил младежът. Чрез работата той е привлекал множеството си приятели, които са се възхищавали от неговото усърдие, довело до невероятния му успех. Работата му е спечелило уважението на съгражданите му от Дамаск. Чрез нея се е здобил с всички прекрасни неща, за които мечтая. А пък аз си мислех, че работата е отредена само за робите, животът е съпътстван от много удоволствие и отвърнал Шаронада, за всяко си има време и място. Радвам се, че трудът не е отреден само за робите. Защото, ако нямах работата си, щях да съм лишен от най-голямото си удоволствие. Нищо не може да я замени. Двамата смушкали конета и се приближили до масивната бронзова порта. Стражите почтително поздравили Шаро Нада, един от най-уважаваните жители на Вавилон. Керванът преминал през портата и поел по улицата, а младежът казал на ментора си, открай време мечта я да приличам на дядо си. Но сега за пръв път разбрах какъв човек е бил. Разбрах го благодарение на теб, ти ми отвори очите. Сега го уважавам още повече и съм още порешен да стана като него. Боя се, че никога не ще ти се отплатя, задето ми даде верния ключ към неговия успех. От днес нататък ще го използвам. Ще започна скромно, като него не ми трябват скъпи украшения и одежди. Хадан Гула свали убиците и пръстените си. После дръпнал юздите на коня, за да прояви уважение към водача на Кервана и да язди след него, както е подобаващо. Кратък преглед на Историята на Вавилон. На страниците, описващи историята на човечеството, няма побляска в град от Вавилон. Дори споменаването на името му извиква представата за богатство и разкош. Съкровищата от злато и скъпоценни камъни, струпани там, са словни. Логично е да се предположи, че такъв разкушен град се е намирал на място, заобиколено от гъсти гори и в близост до богати рудници. Само, че предположението ще е погрешно. Вавилон е бил построен в безводна долина край река Ефрат. Нямало нито гори, нито рудници, нито пък камъни, които да се използват за построяването на сгради. Градът дори не се намирал край някои от обичайните маршрути на търговските кервани. Дъждовете не са били достатъчно обилни, за да се отглеждат сълскоступански култури. Вавилон е ярък пример за способността на човека да постига амбициозни цели, като използва наличните средства. Всичко в този град е плотно усилията на жителите му. Всичките му богатства са създадени от хората. И все пак градът бил облагодетелстван от природата с плодородна земя и с пълноводна река. Вавилонските майстори създали система за отклоняване на водата от реката чрез бентове и напоителни канали, която и до днес се нарежда сред най-великите постижения на инженерната мисъл. Каналите прекосявали безплодната долина и чрез тях живителната вода напоявала плодородната почва. Това достижение на тогавашните майстори е сред първите, описани в историята на човечеството. До тогава светът не бил виждал толкова богата реколта, постигната благодарение на гениалната напоителна система. Вавилон е имал още едно предимство по време на дългото си съществуване да бъде управляван от мъдри царе, които не се стремяли към завоюване на нови територии и към ограбването им. Вавилонците участвали в много войни, но повечето били локални и хората бранели града си от чуждоземни завоеватели, които ламтели за безнословните му богатства. Забележителните владетели на Вавилон завинаги ще останат в историята заради своята мъдрост, предприемчивост и чувство за справедливост. Този град не е създал горделиви владетели, амбицирани да завладеят познатия свят, само за да задоволят егоистичните си цели. Вавилон вече не съществува, скоро след напускането на съзидателните човеци, които го построили и поддържали и хилядолетия наред, останали само за пустели руини. Мястото, на което се е намирал, е в на около 960 км източно от Суецкия канал, на север от Персийския залив. Местоположението му приблизително 30 градуса северна ширина е сходно с това на град Юма в щата Аризона. Климатът и на двете места е горещ и сух. Днес долината на Ефрат, която преди хилядолетия е била гъстонаселен земеделски район с отлична напоителна система, отново е безплодна пустош, подвластна на природните стихии. Рядката трева и пустинните хръсталаци се опитват да оцелеят сред бролените от вятъра пясъци. Няма ги плодородните ниви и огромните градове, няма ги керваните, натоварени със скъпи стоки. От началото на християнското летоброене тук живеят само номадски арабски племена, които се прехранват, като отглеждат малки стада. Долината е осеяна с високи глинести хълмове, които векове наред не правили впечатление на пътешествениците. Археолозите започнали да проявяват интерес едва след като рядко падащите проливни дъждове започнали да отмиват пръста и на бял свят и излезли от от глинени съдове и парчета от тухли. Американски и европейски музеи финансирали изпращането на експедиции до пустинната област. Находките при разкопките доказали, че хълмовете всъщност са останки от древни градове. Или, другое, че казано, те са техните надгробни могили. Вавилон е сред тези погребани градове. Постинните ветрове са го засипвали с пясък в продължение на около 20 столетия. Тухлените стени, изложени на стихиите, се разпаднали и отново се превърнали в глината, от която били направени. Днес приказно богатият вавилон е купчина на пръст. Изоставен е бил толкова отдавна, че никой не е знаел името му, докато не били намерени след движливо отстраняване на отпадъците, затрупали улиците му през вековете, останките от величествените храмове и дворци. Мнози научени са на мнение, че цивилизациите на Вавилон и на другите градове в долината са постари, отколкото се посочва в съществуващите писмени свидетелства. Въпреки това датите на някои събития от преди 8000 години са доказани със сигурност. Интерес представляват методите, използване за определене на тези дати. Сред руините на Вавилон били открити ръкописи, описващи слънчево затъмнение. Чрез компютърни изчисления съвременни астрономи открили кога е имало подобно затъмнение, което се е виждало от Вавилон, и така установили кой период от древния календар отговаря на нашия. По този начин е доказано, че преди 8000 години шумерите, населявали Вавилония, живеели в градове крепости. Можем само да гадаем кога всъщност са възникнали тези градове. Обитателите им не били неоки варвари, а образовани и просветени люде. Според историческите източници, те са били първите инженери, астрономи, финансисти и математици в историята на човечеството, както и първите, които са имали писменост. Вече споменахме на поителните системи, които преобразили безводната долина в земеделски рай. Многобройните канали още са забележими, въпреки че са запълнени с пясък. Някои били толкова широки, че, когато били празник, в тях може ли да я затредом един до друг 12 конника. По големина те могат да се сравнят с най-големите канали в Колорадо и Юта. Вавилонските инженери осъществили още един проект, който по мащабите си не отстъпва на този за напояването на безводната долина. Чрез сложна система те отводнили грамотни блатисти участъци при устията на реките Тигър и Ефрат и ги превърнали в обработваеми земи. Херодот, прочутият градски пътешественик и историк, посетил Вавилон когато градът бил в разцвета си, благодарение на него разполагаме с единственото известно описание на града, направено от външен човек. Той разказва за чудесата на Вавилон и за някои странни обичаи на жителите му, за плодородната почва и за богатия добив от пшеница и ечемик. Славата на този древен град отдавна е залезла, но мъдростта на вавилонците е достигнала до нас благодарение на оригиналния им начин за отбелязване на събитията. По това време нямало хартия, ето защо те старателно издълбавали писмените си знаци върху влажни глинени плочки, които след изпичането в пещ се втвърдявали. Плочките били с дължина 20, широчина 15 и дебелина 2,5 см. Тези глинени «бележници» били използвани така, както днес използваме хартията. Върху тях записвали легенди, стихове, описания на исторически събития, царски укази, документи за поземляна собственост, полици и дори писма, доставени чрез пратеници до далечни градове. Чрез тези плочки научаваме повече за ежедневието на обикновените хора. Например на една, вероятно принадлежала към «архива» на провинциален търговец. Е описано как на определена дата някакъв клиент заменил крава за седем чувала пшеница, три от които взел веднага, а другите оставил на съхранение. Под развалините на древните градове археолозите са открили библиотеки, съдържащи хиляди подобни плочки. Според древните хора, стените, опасващи вавилон, може ли да се сравнят по величие с египетските пирамиди, затова ги причислявали към седемте чудеса на света. Предполага се, че царица Семирамида е наредила да бъдат изградени първите стени, датиращи от възникването на града, които обаче не са открити при разкопките. Неизвестна е и точната им височина. От описанията, намерени в старините ръкописи, можем да съдим, че зидовете са били високи от 10 до 15 метра. Отвън са били облицовани с тухли и са били предпазвани от дълбок кров, пълен с вода. Изграждането на последните и по-известни стени започнало приблизително 600 години пра, хра, по заповед на цар на Замисълът му бил толкова мащабен, че той не доживял да види крайния резултат. На сина му на чието име ни е известно от Библията, се паднало да довърши проекта. Размерът на построените по късносте ни е изумителен. Според информацията, открита в Благонадежни източници, зидовете били високи 48 метра приблизително колкото 15-етъж на съвременна сграда. Предполага се, че дължината им е била между 14,4 и 17,6 километра. Били толкова широки, че отгоре можела да се движи колесница, теглена от 6 коня. Днес от тази забележителна конструкция на лице са останки от основите на стените и защитния ров. Към пораженията, нанесени от природните стихии, се добавили и набезите на арабите, които разбивали стените и отнасяли тухлите, за да ги използват за своите постройки. Срещу Вавилон предприемали нападения могъщите армии на почти всеки владетел от тази епоха на завоевание на чужди територии. Мнозина заповядвали града да бъде отсъден, но опитите за превземането му винаги били неуспешни. Тук е мястото да отбележим, че тогавашните армии не били за подценяване. Според историците, тези армии са състояли от по 1000 конника, 2500 колесници, 120 полка от по 1000 пехотинеца. Обикновено се отделяли 2-3 години за подготовката, включваща осигуряването на снаряжение и складове с храна по пътя на армията. В много отношения Вавилон приличал на съвременните ни градове. Имало улици и магазини, амбулантни търговци предлагали стоките си в жилищните райони. Свещеници извършвали богослужения в разкошните храмове. Царските дворци се намирали в центъра и били опасени от стена, за която се предполага, че е била по висока от крепостните зидове, обграждащи вавилон. Вавилонците били прочути със сръчността си, някои били скулптори и художници. Други се занимавали с тъкачество, златърство, изработване на метални оръжия и на замеделски сечива. Бижутерите сътворявали изящни ювелирни изделия. Затова свидетелстват предметите, открити при разкопките на гробовете на богати граждани. Сега повечето находки са изложени в най-известните световни музеи. През този период на зараждане на цивилизацията, когато другите хора още използвали каменни секири, ловували и се сражавали с копия и стрели с кремъчни устриета, вавилонците вече имали брадви, копия и стрели с метални накрайници. Жителите на Вавилон били умели финансисти и търговци. Ако се сеги по сведенията от историческите документи, те са създали парите като платежно средство, също и полиците и актовете за собственост. До 540 година пр. ХР. нито една вражеска армия не успяла да влезе в Вавилон, а дори, когато това се случило, стените не били разрушени. Всъщност историята за падането на града е много необичайна. Кир, един от прочутите завоеватели от онази епоха, възнамерявал да нападне Вавилон и да преодолее непревземаемите му стени. Съветниците на Набонит, тогавашният цар на Вавилон, го обедили да влезе в сражение с Кир, без да чака градът да бъде обсъден. Армията на Кир обаче сразила Вавилонските войни, които побегнали. Така завоевателят влязъл в града през отворените порти, без да срещне по нататъчна съпротива. От този ден могъществото на Вавилон започнало да се топи и след няколко столетия той бил напълно изоставен от жителите си. Ветровете и бурите изравнили величествения град с земята, от която бил съграден. След падането си Вавилон никога не възвърнал предишната си слава, но човешката цивилизация му дължи много. През вековете внушителните храмове в древния град са се превърнали в прах, но мъдростта му остава вечна. За автора Джордж Самуел Клейсън е роден в Луизиана, Мисури. През ноември 1847 посещава университета в Небраска и служи в армията на Съединените щати по време на изпано-американската война. Успешен бизнесмен, той основа Classon Map Company в Денвър, Колорадо и публикува първия пътен тласък на Съединените щати и Канада. През 1926 той издава първата от известна поредица брошури за пестеливостта и финансовия успех, като използва притча от древен Вавилон, за да изтъкне всяка своя точка. Те са разпространени в големи количества от банки и за страхователни компании и стават познати на милиони, като най-известната от тях е «Най-богатия човек във Вавилон» – притчата, от която настоящия том носи своето заглавие. Тези вавилонски притчи се превръщат съвременна вдъхновяваща класика. Джордж С. Клейсън – Най-богатият човек във вавилон. 10 притчи за парите. Т. Х. Райкаест М. А. Н. А. М. Байон. Дж. С. Класон – Копиригът Дж. С. Класон – 1926, 1930, 1931, 1932, 1936. 1937-1940-1946-1947-1954-1955 Ало Ригъц ресервди, Джорд С. Клейсън Автор Весела Прошкова Преводач Скипринт 2013 Ачпи 4 Ме ISBN 9789543900886. Аудиокниги на български език, генерирани за вас с висококачествен глас от Google Text към реч. За сайта книги.ми